Яна Борисова Да бъдеш Христо му Заживенето, силата, инсулта и други истории Книгите са толкова различни, колкото са различни и хората. И както всеки човек има своя път и влияние върху света, така и всяка книга има причина да бъде написана и прочетена. Причината за съществуването на «да бъдеш Христомота в чиев е предадена точно и ясно от самия Христо в едно единствено изречение. Ако някой някога беше описал такова преживяване, сега аз тях да имам какво да прочета. Причината, която Вивзон Фонд реши да даде своята подкрепа тя да излезе на бял свят, е в честния и вдъхновяващ разказ за едно събитие, което в повечето случаи хората предпочитат да остане част от семейните тайни, а не от семейната история. В тази история има по много от всичко, което ни свързва живота и след него. Приятно четене. Вива комфанд. На Нейлица и Джими Яна, един приятел, те нарече Земен Ангел. Заради мен ти кацна за момент и пак отново полетя. Лети напред, не се отказвай. Христо Искам да изкажа огромна благодарност на цялото си семейство за наотлъчните грижи и обич. Особено на децата ми Асен, е благовестияя, че издържаха този много труден период от живота ни. Обещавам им да не се повтаря. Благодаря също така на персонала на хотел «Парада из Поморие», както и на господин Георги Скуджов и на всички други от екипа на филма «Миграцията на Паламуда», които първи бяха неочаквано въвлечени в тази история, но откликнаха с цялата си съпричастност. На екипа на «Бълбургас», на господин Бойко Борисов, господин Светан Светанов, госпожа Десислава Замфирова госпожа Йорданка Фандъкова и господин Вежди Рашидов за изключителната подкрепа в критичния момент. На екипа на МБАЛ, Света. Иван Рилски, на професор доктор Венцислав Бусарски, на доцент доктора Асем Бусарски, на доктор Георги Георгиев, на всички, които работят в МБАЛ, Света на ум, и екипа на професор Параскева Стаменова, доктор Милуштев, на Калин, Пепи, Албена, Диди. Жоро и цялата група от знайни и незнайни рехабилитатори. Те всички се опитваха и продължават да се опитват да превръщат невоодушевените предмети във воодушевени. Също и на госпожа Силва Зурлева, госпожа Цветанка Ризова и екипа на Нова телевизия, които не само търпеливо и коректно отразиха случая, но и дариха медицинска апаратура за болница Света на ум. На господин Валентин Танев, господин Валери Кръстев и... Всички мои колеги от Съюза на артистите, че ме отмениха в ангажиментите, правейки отсъствието ми незабележимо. На госпожа Зоя Паунова, на доктор Милен Врабевски и на господин Георги Тощев, на кумъм и Антонио Таркуиньо, на приятелите младени Жизел Саботинов, на Николай и Кичка Бурови и на Мумера за неизменната подкрепа по точния начин. Благодаря на всички приятели и колеги, които очакваха моето възстановяване и завръщане. Христо Мотавчиев Благодаря на доктор Иван Груев, с когото се познаваме от деца и е един от най-добрите ми приятели, приятела и на Христо, за подкрепата, помощта и за това, че ни обясни всички медицински проблеми и термини на разбираем език. Благодаря и на моята приятелка и редакторка Цветелина Сантулова, без която тази книга нямаше да бъде написана никога и заради това, че тя успя, независимо от огромното количество работа в комбинация с странния ми характер, да запази чувството си за хумор. Благодаря на семействата и на двете ни, че през последните месеци помагаха и ставаха невидими, когато се налагаше, особено на сина и Кристиян, на година и пет месеца, който също прояви огромно разбиране. Яна Борисова Как решихте да напишете тази книга? Отказ от интервю на Яна Борисова, дадено за филма «Христо му тавчиев". Диагнозата – режисьор Явор Веселинов. Продуцент Георги Тошев Идеята се роди, докато Христо беше в болницата в доста тежко състояние. Тогава този проект много ни вдъхнови. Стана съвсем спонтанно в един разговор между мен, Христо и Елица и се надявам да се получи точно това, за което се размечтахме. На мен ще ми бъде най-трудно, защото става дума за мой близък приятел, а за приятелите се говори емоционално. В този случай, задачата ми е да се получи почти документален и реален поглед върху много тежък момент от живота на млад човек, с който той се справя по респектиращ начин. Като опътване за оцеляване в страшното през личния разказ на някой, който го е преживял. За да има всеки на негово място какво да чете и да черпи сила. Какво е за вас приятелството с Христо? Преди години много исках да работя с него и все не се получаваше. Сигурно не е било случайно и така е трябвало да стане, за да се преоткрием в много по-важен момент. След тази година двамата вече имаме творческа биография, която се равнява на 100. Репетиционни процеса От моя гледна точка той си е абсолютно същият, както преди. Не усещам никаква разлика. И сега продължава да е великолепен актьор, добър приятел, баща, съпруг и най-смещият се човек на света. Какво е приятелството, не мога да формулирам, но го усещам по присъствието около мен. В този смисъл имам късмет, защото наоколо е пълно селфи и джедаи. Христо е един от тях. Разкажете нещо за Христомота в което другите. Не знаят. Когато се запознахме, Христо беше всичко нова, което аз не съм, и обратното. Единствената ни точка беше, че и двамата харесваме, между войни, което никак не е малко. В момента нищо не се е променило, но доказахме как антиподите могат да бъдат приятели, ако са достатъчно толерантни един към друг. Той продължава да е шумен, да обича публиката, камерите, да пее, да слуша музика, която аз не харесвам, и да говори и прави неща, които за мен са невъзможни. Освен това обаче има дух, сила и мощ, които смаеват и вдъхновяват. Аз продължавам да не ги притежавам. Също така мисля, че няма чувство за хумор, той за мен смята същото, а се смеем непрекъснато, когато сме заедно. Позволяваме си и да сме откровени до жестокост един към друг, което понякога отстрани плаши, но аз мисля, че е висока класа на доверие и обич. Например, ако пее фалшиво, аз му казвам, Христо, пееш фалшиво. Той ми отговаря, ти нищо не разбираш. Скарваме се и после всичко е наред. Неговата мечта е да кара бърза кола, моята, да яздя я еднорок. Мисля, че погледнато генерално, говорим за едно и също нещо. Кажете ни няколко думи за самата книга. Кинематографично написана книга. Нещо като филм, който обаче не се гледа, а се чете. Особена е. Някои глави са тежки за четене. Защото описват болнични стаи, заболявания и всичко, за което здравите хора не обичат да говорят. Други разказват за невидимите неща, които не могат да се пипнат. Има и такива, в които двама души говорят глупости и се забавляват. И ако използвам един цитат от Алиса в Огледалния свят, бих описала книгата така, где времето дойде да поговорим за неща като обуща, червен вусък, параходи. За зелки и царе. Защо морето е горещо вряло? И имат ли прасетата криле? Какви са вашите герои? Тук, на това място, където ни се е паднало да живеем, а и ние пък опорито. Седим, се нуждаем от герои. Христо има всички основания да стане такъв, но, слава Богу, няма съзнание за процеса. Моята задача е да разкажа на другите за Него по начина, по който аз го виждам. Освен приятел, той е и мой литературен герой, когато аз следвам и обичам. Надявам се да продължава да ми изненадва, защото ако спре на мен, много ще ми доскочае. Съвременните джедаи са особени същества. Те не са съвършени. Живеят заради страста, тръпката, удоволствието и любовта към живенето. Минават като буря през бурите, Изграждайки собствена представа за морала на оцеляването. Но когато в битка защитават истината и красотата, стават вдъхновение за всички останали обикновени хора, които седим благодарни, че нищо не ни се случва, но имаме нужда от истории за герои, защото така сме спокойни, че ако стане страшно, има кой да ни спаси. АНА АРИН Добавям още няколко реда които обясняват защо се съгласих да участвам в написването на тази книга, при все, че не дължа обяснение и смятам, че си е моя работа. Както казва главният ми герой, дразня се, защото се налага да се обяснявам. И все пак. В началото на 2000-та година съпругът ми преживя мозъчен удар. След 48 часа последва втори. Тогава той беше на 30 години, а аз на 26. Минахме през зада, справихме се, заедно сме, всичко е наред. Забравихме го. Животът продължи. Десет години по-късно моят приятел Христомотъвчиев получи инсулт. Име повика. Заварих го с напълно неподвижна лява половина на тялото. Не можеше да си помръдне ръката и крака. Лицето му имаше частична пареза, гласът му беше променен. Оттам започнаха нашите разговори. Оказах се на място, от което с години се опитвах да избягам и да забравя. И сега не само, че се върнах, а ми позволих на Христо да ме хване за ръка и да ме преведе през всички тресавища и блата, показвайки ми какво значи да се придвижваш в непрогледен мрак и в место, помощ да крещиш, не ме страх и да пееш. За човек като мен, който носи страховете, независимо колко години са минали, срещата с обратното на мен беше терапия, от която явно имах нужда. Да бъдеш до някой, който е преодолял смъртта, спечелил си втори живот и говори за това брутално откровено, се оказа упражнение за правилно дишане. И до сега не съм сигурна кой на кого помогна всъщност. Тогава разбрах, че може би. Моята работа е, когато стана свидетел на важни събития, безумия, абсурди или чудеса, да ги описвам. И ако приемем, че това е вярно, нямам друг избор. Освен да ви разкажа за срещите си с Христомота в и всичко нова, през което той премина, преодоля и спечели. И колкото и странно да е, чрез него разбрах как антиподите по време на битка се превръщат в единомишленици. И как, независимо дали си парализиран или болен, ако имаш дух и воля, винаги оставаш най-силният стаята. Живеенето е като летенето, трябва да му се наслаждаваме, каквото и да ни поднесе. Не казвам, че е лесна работа. Но ако го можеш, бъди благодарен, че ти се е паднало да летиш, а не да пълзиш. В пълзенето също няма нищо лошо, но тези, на които се налага да го правят, да му мислят. Аз съм полетенето, другото не го разбирам. И това ни събра с един друг млад и смел летец, който отказа да приеме, че е болен или че животът вече няма да същият и трябва да се примирим. Не се наложи дълго да се обясняваме, не се наложи той да се оправдава. Нито аз да разказвам пократителната си история, за да спечеля доверието му. Само се спогледахме и се разбрахме. Да си млад и смел не се учи и няма нищо общо с възраста. Да си млад и е състояние, до което се достига с годините, ако имаш характер и ако си роден да бъдеш такъв. И понеже съм писател, беше съвсем естествено да напиша книга, защото намерих достоен герой за литературно произведение, а той откри разказвач. Който можеше да преведе на човешки язик всичко това, което един ранен джедай, герой от филма Междузвездни войни, има да каже. Никой не може да си представи какво е преживял Христо. Никой. Не е и нужно, понеже е толкова зловещо, че ще изглежда като художествена измислица. Целта на тази книга е всички да разберат как след това може и трябва да се продължи, колко е важно да си влюбен в живота, защото ако е така, и той ти отвръща със същото. Христо, кажи ми ти, защо искаш да напишем тази книга? Ти ще я пишеш, ти си писателка. Аз ще разказвам. И ще си лежа. И все пак. Искам да разкажа моята история, за да могат всички, изпаднали в това положение, да разберат, че не е тулува страшно. А не е ли? Не е. Е как да не е бе, Христо? Кого лъжам? Ти ли разказваш, ти ли аз? А какво е? Страшно е, ако не разбираш какво. Ти се случило и какво да правиш? Знаеш ли, че всеки трети човек в света получава инсулт? И жените ли? Мислех, че се случва на мъжете. Не и на жените. И ако не дай. Боже, те сполети, може да се изгубиш. Завинаги да се изгубиш. Тогава наистина е страшно. Никой ли не е написал или обяснил нещо по този въпрос? Извън медицинските книги, май никой. Аз имах късме да ми разкажат, да разбера, да осмисля и да си събера парчетата на време. За това ще е тази книга. Нещо като опътване за оцеляване при инсулт. Не те ли плаши тази дума? Вече не. Преди не знаех какво значи, а и не съм мислил. То кой ли пък мисли за такива неща? Сега вече ми е по-позната територия. Не че си бях мечтал точно тази територия да опозная, но така се случи. Ще се опитам да начертая карта за придвижване през блатата. Трябва да разкажем как ни хрумна идеята за книгата. Ами, ти ми спомена, че една твоя приятелка е написала книга за осиновители и колко тя помага на хора които не могат да имат деца. После си казах, че когато аз се разболях, ако имаше нещо, което да прочета, не само аз, а и близките ми, щеше да е много полезно и нямаше да губим време, инвестирайки в безтегловен страх. Съжалявам, че и съпругата ми нямаше такава възможност, за да си спести поне част от ужаса, през който мина. Не обичаш думата страх. Защо ти обичаш ли я? Аз съм специалистка по страховете, но сега питам теб. Не изпитвам страх. Никога ли? Случвало ми се, но ми е било толкова неприятно, че забравям за тези моменти. Това е деструктивно чувство. Когато трябва да се оцелява, е последното, което върши работа. Ако ти се живее, не се занимаваш с страхове. Как се преодолява? Не трябва да се изпитва. Това са пълни глупости. Не можеш да контролираш страха, той те залива. По-силно е от теб. Той идва, когато ти хрумне, че не владаеш положението, че не зависи от теб. Има си рецепти за справене. Трябва или да се преодолява, или да се игнорира. Не да се генерира в огромни количества. Тогава положението става наистина неконтролируемо и се губиш. Когато това ти се случи, изпита ли страх? Ама честно. Не. Лъжеш. Според мен не искаш да признаеш. Може и така да е. Няма нищо лошо, че си се страхувал. Съвсем нормално е, нали и за това. Разказваш тази история. За да може всеки, на когото се случи, да разбере, че е нормално. Знам, че е нормално. Но не трябва. Дори и да те е страх на моменти, трябва да го преодолееш. По-добре да си ненормален в такива случаи, наистина. Пак те питам, страхуваш ли се? Да. От смъртта ли? Не, от това, че няма да бъда същият, както преди. Смъртта е друга, страшно неприятна тема. За нея нито ми се говори, нито ми се занимава. Мисля да не я обръщам внимание. Поне за сега, хич. Не ме вдъхновява. Сега страхуваш ли се? Не. Тогава беше в началото и за кратко. Как отмина това чувство? Не му се посветих. И за какво се хвана? Чух нещо, което мой приятел ми каза. Това ли беше ключът? Да. Когато говориш с хора, на които вярваш, винаги има нещо което проработва. Може и да е най-голямата глупост, но това няма никакво значение, щом помага. Помагаха ли ти разговорите? Аз само тях имах. Те ме върнаха от тъмното. Това, което ще разкажеш, нещо такова ли искаш да бъде за тези, които ще четат? Надявам се моята история да успокои, центрира и мобилизира всеки, на когото се наложи да прочете и да замести у нези разговори, които аз имах късмета да проведа с хора, ориентирани за какво става дума. Защото, повярвайте ми, трябва задължително да има поне един в групата, който да знае какво правим. Необходим ти е водач, някой, когато да слушаш и да следваш. Защо искаш тази книга? Питам те още, понеже е много важно. А ти защо искаш тази книга, Яна? За да напомним... Че човек не трябва да живее така, сякаш е безсмъртен. А всички го правим. Признавам, че и аз включително. При мен има нещо и на подсъзнателно ниво и е свързано с всичко, което съм изпитал, когато. Това се случи. Искаш да го разкажеш ли? Искам да. За да го изчистиш ли? Да го изтриеш като проблем. Искам да го изговоря. За мен това не е проблем отдавна. Щом го повтаряш толкова, не мислиш ли, че Не. Разказването за това през какво вече съм минал, ме надъхва и ми дава сили да продължавам нататък. Написването на книгата е част от път, ли? От моя път, да. Правя го и заради себе си, но най-вече да го разкажа на другите, защото хората униват и се отчаиват и се отказват някъде по средата. Минавайки през различните етапи, съм имал много моменти, в които съм пропадал, и е хубаво да се знаят симптомите за това, за да се избягват. Излишни са и те забавят, може и да те закопаят. А мислиш ли, че всеки на твое място е в състояние да се справи по начина, по който ти успяваш? Може. Сигурен ли си? Всеки може да го направи само ако разбере или реши за себе си, че е необикновен. Аз го разбрах. Как? Казаха ми го в очите. Именен показалец. Асен, син на Христоая, дъщеря на Христо. Беба, Тотка Дикова, близка на семейството, рехабилитатор. Бина, Бина Харалампиева, директор на Малък градски театър зад канала. Благо, син на Христо Валентин Танев, актьор. Валери Кръстев. Гълъщетоводител – Съюз на артистите. Владо Шишков – продуцентът на филма «Миграцията на Паламуда». Галин – Галин Стоев – режисьор. Гамов – Станимир Гамов – актьор. Дарко – Дарин Ангелов – актьор. Димитър Джаров – рехабилитатор, приятел на Христо. Додо – Деян Ангелов – актьор. Елица Мутавчиева – съпруга на Христо. Живко Дончев, скулптор Иво Дионисиев, журналист Приятел на Христо Илка, Илка Зафирова, актриса Ирини Жамбонас, актриса Ицко, Ицхак Финци, актьор Ицо, Христо Шопов, актьор Йосо, Йосиф Сърчеджиев, актьор Камен, Камен Донев, актьор Директор на Софийски куклен театър. Колю, Колю Карамфилов, художник. Красимира, Красимира Саботинова, близка приятелка на семейството. Ламбо, Стефан Данилов, актьор. Лиза, Лиза Шопова, актриса. Мариус Куркински, режисьор. Митко Тодоров, министър на културата. Пепи, доктор Пенка Николова, Леляна Елица. Пепи и Калин, рехабилитаторите на Христо. Петю, Петър Калчев, актьор. Пърти, Иван Петрушинов, актьор. Рада Ценкова, художник. Сашо Ирени, Александър Морфов, режисьор Ирени Врангова, актриса. Севдалин Минчев, приятел на Христо. Славчо Инаско, Славчо Николов и Атанас Пенев от Бетер. музиканти. Стефан. Стефан Вълдобрев – актьор, режисьор, композитор. Стоян Радев – режисьор. Фицата – Филип Аврамов – актьор. Светелин Павлов – актьор. Чочо – Петър Поп Юрданов, актьор. Бреговете на небето. Унази нощ. Документален запис на Христо Мутавчиев. Всеки шести човек света получава мозъчен инсулт. На 6 секунди в света някой умира от мозъчен инсулт. Всяка година 15 милиона души получават, а 6 милиона души умират от мозъчен инсулт. Едно наклонена черта от пациентите умират още в първия месец, едно наклонена черта остават трайно инвалидизирани. Само едно наклонена черта могат да се възстановят задоволително, но само ако попаднат на добре оборудвани и специализирани екипи за лечение и рехабилитация. България е на първо място в Европейския съюз по обща смъртност с 14 на 1000 души за година. Сред причините за тази епидемия от смъртни случаи, музъчният инсулт е на трето място, но сред причините за инвалидизация той убедително заема първото. Сред 30 европейски страни страната се нарежда на второ място по смъртност при мъжете, случая на 10 000 и на трето при жените, на 100 000. На 23 октомври пътувах от Поморие за София. На 24 имах репетиция в театъра, вечерта беше премиерата на представлението Канкун от Джорди Галсерън в театър зад канала». След нея се качих на колата и потеглих обратно за Поморие, където течеше работата по филма, по това време Христо участва в заснемането на филма «Миграцията на Паламуда – Реш». Людмил Тодоров през целия следващ ден бях на снимки. След това вечерта. Пътувах до Бургас, за да гледам едно представление на Бургаския театър. После вечерях с колегите. Покъсно се прибрах в хотела си в Поморие. Сипах си едно уиски и седнах на компютъра, за да си прегледам сценария за следващия ден. И тогава се случи. Както си пишех на клавиатурата, изведнъж ръката ми падна надолу, свлече се от масата. В стаята беше светло, слава богу. Аз дори се бях съблякал, за да си лягам. Просто реших да си погледна сцената и да пия една глътка. В момента, в който ръката ми увисна, си казах, че нещо се случва. Опитах се да я вдигна с другата ръка, но тя пак падна. Какво си помисли тогава? Казах си нещо като, доколкото съм чувал, това не е хубаво, не е добре. Такова изтръпване. Даже не знам дали думата е изтръпване, защото е друго. Какво? Просто пада надолу. Няма я. Все едно някой повдига ръката ти я държи, поемайки цялата и тежест. Представи си какво е, ако другият изведнъж и без да те предупреждава, а пусне. Ето това е усещането. А защо хората казват, че изтръпвала? Понеже няма дума, с която да се опише точно. Тя пада, увисва и напълно изчезва. Това е. И после? Опитах няколко пъти да я вдигна с другата си ръка, но не успях. Беше абсолютно безчувствена и се сличаше. Тогава вече съвсем ясно съзнах, че нещо ненормално се случва и то не е никак хубаво. Изплаши ли се? Тогава още не. Усетих, че ми е много топло на главата. Даже горещо. Отпред началото. Реших да отида до прозореца. И да го отворя. Ставайки, разбрах, че левият ми крак също не се движи, а се влачи. Докато преживяваш такова нещо, толкова нямаш представа за какво става дума, толкова си очуден и неадекватен, че няма сценарии, който да спазиш в такъв момент. Това са някакви мигове или кошмарни кадри, които чак като се натрупат един след друг, може да дойде и осъзнаването им. Но когато видях, че и кракът ми се влачи, си помислих, че умирам. Страшно ли беше? Не знам, Яна. Не знам какво беше. Сега ми е много странно да кажа, че не съм се паникусал, а просто си казах, че умирам, но точно така го помня. После отидох до прозореца на терасата, отворих го и не разбрах какво стана точно, но паднах. Мисля, че се облегнах на левия си крак. Тогава не загубили съзнание. Според мен не съм. Поне така помня. Пробвах да се изправя. Но беше невъзможно. Нямах усещане нито в левия си крак, нито в лявата ръка. Тя беше като гумена. Опитах да се подпра на двете си ръце, за да стана. Пълен абсурд. Ужасно мъчително започнах да лазя по корем напред. Защото трябваше да премествам и лявата си половина на всяко приплъзване. Целта беше да стигна до банята и да се намокря, защото главата ми вреше. Така започнах да лазя, само избутвайки с десния си крак и ръка. После разбрах, че страшно съм си издрал, но тогава не забелязвах. Стигнах до банята. Исках да пусна душа да тече върху мен, но и това не успях, понеже се оказа много далече. Много дълго се е мъчих и не ставаше. Не ти ли хрумна да извикаш помощ? Не, тогава не. Исках само да си охладя главата. Сега не мога да обясня, защо не се сетих да повикам някого. Просто тогава не ми хрумна. Знам, че не е нормално. Може би е било свързано с нежеланието ми да ме видят в това положение или аз да си призная, че съм слаб. От гордост ли не извика никого? Не помня. Ужас, Христо. От това е било, познавам те. След като не успях с душа, се опитах да стигна до туалетната, за да си сложа главата вътре. В туалетната ли? Да. Не ме интересува какво си мислиш. Беше оцеляване. Исках да използвам водата, за да си охладя главата. Болеше ли те нещо? Не, беше ми страшно горещо на главата. До побърквано. Но и с туалетната не успях. Тогава вече реших да потърся помощ. Легнах по гръб и започнах мъчително и бавно да се отласквам със здравия си крак към стаята. Напиках се. Казах си, че сигурно на сутринта ще ме намеря така, и се ужасих. Довлъчих се до куфара си и не помня как, но успях да се преобоя. После започнаха опитите ми да извикам някого. Първо взех телефонния указател на хотела, за да видя кой е номерът на рецепцията. Как стигнах до него, не ме питай. Лазайки. Тогава ми хрумна, че номерата на всички централи на хотели са различни и не знаех как да се свържа с тази долу. Искам да предложа в цялата страна да уеднаквят номерата за свързване или да поставят паник бутон в стайте. Защото състоянието, в което бях тогава, беше невъзможно да прочета нищо. Вече не виждах добре. Ай нямаше как да знам рецепцията 0 ли е, 221 ли е или там някаква друга комбинация от цифри. Започнах да се взирам в този указател, но нищо не можех да. Видя. От и бесилия го скъсах. Опитах да набера нещо или някого, Натискайки безразборно копчетата на телефона, но сигналът беше заето през цялото време. Така и не улучих. Лежах и натисках с дясната си ръка, без да гледам, какво ли съм очаквал да направя, не знам. Видях, че така явно няма да мога, взех една обувка и я хвърлих по стената, защото знаех, че съседната на моята стая беше Стефан и исках да му дам някакъв знак или да го събудя. Но и така нищо не стана. Хванах телефона до мен и го хвърлих, но той беше на кабел, който се опъна и се върна обратно, удрейки ме по главата. Ужас! Страшно си се ядусах, долазих до леглото, където намерих лаптопа, затворих го и не го хвърлих натам. Той също се оказа включен на кабел и стана като с телефона, но този път, като се върна, ме удари в ребрата. Бях благодарен, че не ме оцели пак по главата. Тогава щях да умра на място. След това единственото, което ми хрумна да направя, беше да се покача на леглото. Легнах, завих се и заспах. Опитах всичко, не успях, а и страшно се изтощих. Сега, като си го спомням, ми се струва като някакъв сън, набавен каданс и в мъгла. В такава ситуация нито си даваш ясна сметка какво става, нито разсъждаваш трезво или логично. Понеже не ти се случвало преди, а и нямаш знания. Държиш се като ранено животно, а не като разумен човек. Пак ти казвам, главата ми кипеше, явно кръвоизливат тогава е станал и действията ми са били инстинктивни. Той такава безисходица имал шанс да получа удар сам в хотелска стая късно през нощта и да трябва да се оправям някак си сам. Справих се, колкото ми стигнаха силите. Можех и да умра и никой да не разбере до сутринта. И все пак имах някакъв късмет. Иначе представи си да стане на сцената, пред хора или докато шофирам. Не ти ли хрумна да набереш някой от мобилния си телефон? Отлеглото, докато лежеше. Телефонът ми е стъч секрин и няма бутони. Невъзможно е да направя каквото и да било с такъв апарат, защото нищо не виждах. След това заспах. На сутринта ме събуди шофьорът на продукцията, който беше дошъл да ме вземе за снимки. Кропаше и крещеше да му отворя веднага. Слязох от леглото, пълзейки, отидох до вратата. Не знам как съм отключил, но легнах по гръб. Той отвори, избута ме леко и видя, че съм проснат на земята. Попита дали съм спална. Пода и дали съм пиян. Съвсем уместни въпроси. Да. Казах му, че не съм пиян и сигурно съм получил или инсулт, или инфаркт. Представям си, как съм изглеждал, лицето ми е било изкривено, а предполагам и говорят неясен. Тогава, мисля, че се появи и Стефан и извикаха бърза помощ. Може да е имало и някой друг, не помня. После нищо не помня. Стефан тогава е задействал всичко, звънял е, организирал е, абе, подлуди хората. Трябва него да го питаш, какво точно е ставало там нататък. Чувах неговия глас. Основно неговия. Следващият ми спомен беше от летището в Бургас. След това е каша. А нощта я помниш толкова добре. И никога няма да забравя. Беше ужасно, Яна, ужасно. Трябва да я забравиш. Вече можеш да си го позволиш. Цветовете на комата. В медицината кома, от гръцки кота, дълбоксън е особено състояние на безсъзнание. Коматозният пациент не може да бъде събуден и обикновено не реагира на болка или светлина, също така няма сънни цикли и не може да извършва действия по собствена воля. Тя може да настъпи в резултат на ред причини, включително интоксикация, метаболични абнормалности, заболявания на централната нервна система, остри неврологични травми като инсулт и хипоксия. Има изрази, които използваме така фриволно и на шега, че когато опрем до същината им, разбираме, че безотговорната им употреба ни прави да изглеждаме глупави. Да не говорим колко сме неподготвени, ако ни се случат наистина. В моя свят, кома е една от онези думи, които, като чуеш, изпитва степен на страха най-близка до ужаса. За нюансите на страха и неговите фасети мога много да говоря, а може би и трябва. За да ги официализирам, разграничи всички, които ги спитат, да знаят, че не са ненормални или слабохарактерни, а просто са хора. Понеже бях узурпирала правата върху тази материя и смятах, че съм ненадминат специалист, разговорите ми с Христо по темата ме накараха да се замисля и да преразгледам някои мои твърдения, които използвах като аксиоми. Без да знае и без да иска, той преформулира основни понятия в живота ми, с които боравех свободно. Но и преди, и сега, кома се остава дума, която ми спира дъха. Защото е място, където. Нищо не се знае. Разкажи ми за кумата. Не знам точно как да опиша, защото не съм сигурен дали това, което. Разказвам сега, е точно от този период. Много ми е объркано всичко от тогава. С какво свързваш тази дума? Неприятна ми е страшна. Но помня, че унази нощ в хотела по едно време всичко около мен стана червено. Яркочервено. червено После започна да потъмнява все повече и премина в пурпурно. И все потъмно. Ти ще ми кажеш тези цветове, значат ли нещо? Откъде да знам Христо, слушам те с отворена уста. После дойде синьото. Аз обичам синьо. Плувам в синьо, приятно ми е. Сега не мога да кажа дали съм изпитвал наслада, но по принцип ме успокоява, така че сигурно ми е било добре. След това и то започна да потъмнява и да става все постудено. Както когато плуваш навътре в морето и колкото е по-дълбоко под теб, толкова повече охладнява водата. Все потъмно и постудено. Почти към черно. Малко преди да почерне съвсем, изведнъж нещо се случи и ме заля ярка светлина. Представи си, че си в абсолютно тъмна стая и някой рязко отвори врата, през която нахлува лъч. Нещо такова стана. Какъв цвят беше това, което те заля? Ослепително, ярко-жълто. Мисля, че след това си отворих очите. Няма какво да тълкувам, за мен е достатъчно ясно. Аз, честно казано, съм много изненадан, че това помня. Толкова е нетипично за мен да отсветявам някакви усещания. После ми се случваше и наживо в определени моменти. А това, за което всички говорят, че човек преживява по време на кома? Осветен коридор, по който вървиш и виждаш близки хора, които отдавна са си отишли. Аз лично не съм вървял по коридор, нито срещнах някого. В момента ми се струва като някакъв сън. Даже не е и нормален сън, понеже там все пак се случват разни неща. При мен бяха само цветови усещания. Не помня нито ужас, нито страх. Нито мисли, нито работещо съзнание, за каквото и да било. Само цветове. Да, явно това са цветовете на комата. Толкова ми се иска сега, след като съм го преживял, да мога да дам някакъв смислен отговор, обяснение или ключ към това загадъчно място, но истината е, че не мога. Според мен всеки изживява нещо много лично и уникално. Ужасът го изпитват хората наоколо, край леглото ти. А ти? Ако имаш късмет, се връщаш жив и работата ти е веднага да го забравиш. Така че, казвам ти, аз нищо не видях. Нищо, нищо ли? Нищо. Аз съм питала Джимми какво е видял или помни, и той е споделял абсолютно същото, което и ти. Виждаш ли? Слушайте ни нас, Джимми, все пак ние бяхме там. Или пък само вие двамата в целия свят сте някакви камъни, и само вие нищо не сте видели бе, камъни. Или останалите лъжат. Мисля си, че това може да се случи на някого, който има друго ниво на възприятие, на хора, повише от нас, от мен, от теб, тези, които са достатъчно отворени и подготвени да се сблъскат с такова нещо. Но останалите, обикновените като мен и Джимми, не ни се полага, защото сигурно не можем да го издържим. Сега разсъждавам на глас. Не знам дали е така. Може би не съм бил подготвен за такава разходка по коридори. Или пък толкова ми се живее, че съм забравил. Според мен една голяма част от тези, които говорят за това, героизират себе си и някак подхрамват мита. Искам да се обърна към всички останали, които са преживели този ужас без да видят нищо и да им кажа да не се притесняват, да не се чувстват виновни или длъжни да дават обяснения. Всичко е нормално. Всички разкази са верни и еднакво истински. Вярваш ли на унези, които описват друго? Не съм се замислял. Може и да има. Такова място, но ако аз съм стигнал до него, не съм влязал. Добре де, все едно. Да изпаднеш в кома, не нещо за обсъждане. Пък и май всички тези разкази се отнасяха за едно по друго състояние, наречено клинична смърт. Виж, да излезеш от нея, това е изключителен късмет и шанс, и чудо, на което и предлагам да обърнем внимание. А дори да предположим, че има такова място, ти най-вероятно си изпушила една цигара в чакалнята, доскучало ти е и си си тръгнал. Най-вероятно така е станало. На мен, като не ми е интересно, си тръгвам. Да, трябва ми една цигара време да взема решение. Тук искам да уточня нещо за рецептите за здравословно живеене. Те нямат общо с храненето, кондицията на тялото, спортуването и непушенето. Говоря за здравословния егоизъм, който изтрива лошите преживявания и спомени. В това отношение Христо Мутъв Чиев е идеалният пример как трябва да се подхожда към количеството отвратителни неща, които неизбежно ни се случват в рамките на едно прераждане. Не знам защо. Допреди да го срещна, и аз като всички пазех огромна библиотека, пълна с отминали събития, които са ме травмирали, са старили и разбили душата или тялото ми. Може би заради вменената ни криворазбрана логика, как се трупа житейски опит. Сега разбрах, че това не е вярно и е изтощително ненужно. Рецептата на Христо е, каквото и неприятно нещо да ти мине през главата, ако живееш, както казва той, направи си изводите. Промени се движение и веднага го забрави. На въпроса ми, ама как така се забравя, Христо, той отговаря, техника за оцеляване е, учи се. А на следващото ми питане, какво ма лошото да помниш, това не е ли мъдрост някаква или опит, той казва, опитът го натрупваш още докато ти се случват нещата, а помненето те състарява. Ако помниш лошите неща, цял живот прекарваш страх да не ти се случат отново. Докато той спеше. Документален запис се лица му тъвчиева. Истината е, че ако някой получи удар или какъвто и да е друг тежък здравословен проблем, се разболява цялото семейство. Инсултът е като бомба с огромен резонанс, отекващ много дълго и обхващащ големи пространства, пълни с хора. Отразява се на децата, които виждат всичко и никой не знае какво разбират, чувстват и мислят. На родителите които трябва да преживеят ужаса да виждат детето си. Болно. На съпругите или приятелките, за които не стига другото, а всички права отпадат и остават само задълженията и страховете, че нищо вече няма да същото. Яна, тази част от книгата Разговорите между нас двете ли ще бъде? Какво друго би могло да е? Ние с теб толкова много сме говорили преди, че не знам откъде да започнем и дали няма да пропуснем нещо. Сега за мен е важно чисто хронологически ти да възстановиш парчетата, които Христо не помни. Другото, което ми се иска, е да се освети и едно друго пространство. Докато всички погледи са вперени в болния, но около има много хора в сянката. Никой не обсъжда техните преживявания. Това е голяма травма и за близките. Сила трябва, за да издържиш. Да, всичко се променя. Животът се обръща с главата надолу и в повечето случаи е от страх и незнание какво да се прави. Аз и ти сме били в една и съща роля и можем да споделим по-скоро какво е от наша гледна точка. Мислех и аз да разказвам, но като те слушам, разбирам, че няма разлика и става дума за едно и също нещо. Важното, Яна, е да се говори за тези първоначални месеци, защото и с теб много пъти сме си казвали, че ако имаше нещичко, което да прочетем, дори художествена литература да е и така да видиш, че и на други се случвало, че са се справили и че може и да не е толкова страшно. Именно. Знам, че ще ти е неприятно, но трябва да те върна към самото начало на тази кошмарна история. Давай! Може ли само да пие на една глътка, за смелост? Колкото искаш, сега държиш правата над алкохола на масата ни. Така, питай. Големият ужас, когато научиш такова нещо. Теп веднага ли те връхлетя или след това? Лутанията започват в момента, в който съзнаеш какво се случило. Не става веднага. Първо е пълен блокаж. А ужасът продължи доста дълго. Затова и аз много се чудих тази книга кой период да обхваща. Мисля, че трябва да е за първите няколко месеца само. Тогава е най-страшно. После се намествате някак, а и постепенно се свиква с Божата и с фактите. Но в началото ти трябват най-много сила и смелост. Да. Аз не мога да простя на Христо притеснението му, че ще бъде изоставен, дори да е било за миг. И при мен, и при теб беше въпрос на избор и обич да останем и да не го коментираме. То не е жертва, защото, когато... Споделя живота си с някого, е част от оговорката. Затова искам да кажа на всички болни, на които им се случило нещо подобно, не се съмнявайте в близките си. Разбира се, не трябва да се случват такива неща, за да ни проверите. Просто знайте, че човек от любов може да понесе и стърпи абсолютно всичко и това да изглежда като да е най-естественото нещо на света. Спокойно, всичко ще се оправи. Обичам те. Дай да започнем от началото. Ти как разбра, какво се случило? Обадиха ми се по телефона. Бях в къщи, към 12 на обяд, заедно с майката и бащата на Христо. Дори си спомням, че се подволмих дали да отговоря, понеже беше непознат номер. Все пак вдигнах, беше Владо Шишков, продуцентът на филма, който снимаха тогава в Поморие. Представи ми се кой е и после ми каза че за съжаление се случило нещо много лошо и Христо е получил инсулт. Не знам в кой момент започнах да плача, само си спомням, че попитах дали е адекватен или контактен. Друго не помня. А на теб как ти хрумна този въпрос? Ти явно си имала някаква представа, за да попиташ такова нещо. Не знам, Яна. Просто това попитах. Аз после си дадох сметка в болницата, как нищо, Ама нищо не съм знаела за този вид болести. После Владо ми каза, че чакат, за да го качат на самолет за София и затворихме. Майка му чули всичко това? Веднага. И двамата с баща му разбраха, че нещо с Христос е случило, че инсулт. Аз плачех, без да спирам. Помня, че първият човек, на когато се обадих, беше Пепи, моята леля, която е лекар, за да я питам за доктори, за болници. Изобщо какво да правим? Тя ми каза да се обадим на професор Стаменова. Оказа се обаче, че в нейната клиника няма операционен блок и не могат да поемат пациент в толкова тежко състояние. После намерих телефона на Стефан Валдобрев. Исках да ми казва всичко, което става там. Почнах да го търся, но той пък не ми вдигаше в началото, понеже и аз съм му непознат номер. Той било такава лудница че само до това му е било. На него и други са му се обаждали постоянно. И той самият е набирал като лут, за да организира цялото пътуване. По едно време някой звънна, вече не помня кой, за да ми каже, че болницата в София ще бъде света. Иван Рилски. Самолетът кацнал ли беше вече? Не. Те първа го чакаха да отиде в Бургас. Просто се уточнили в Коя неврохирургия ще бъде закаран? Ние с родителите му се облякохме и тръгнахме. Тогава вече започнах да звъня на близките си и да говоря с тях. Имах нужда да го правя. Предполагам, че е било част от истерията. Първо се обадих на Красимира, най-добрата ми приятелка от Варна, след това на Сашо Морфов. Това бяха първите хора. Тръгнахме към болницата. Вече имах информация за полета. Тогава някак се събрах и започнах доста дисциплинирано да се опитвам да организирам и себе си, и цялата ситуация. По пътя дойде и леля ми. И вървяхме, вървяхме, стори ми се, че е много дълго това вървене. Много странно нещо, но тогава на мен, която съм страхлива и си представям винаги ужаси, замикне ми мина на презума, че Христо може да умре или че няма да го има вече. Не ми е хрумна. Стигнахме до задния вход на сградата. Разбрах, че е тръгнал самолетът от Бургас. И се почна чакането да кацне София. Уж 40 минути, а на мен ми се сториха часове. Цяла вечност ми се видя. Първите хора, които дойдоха, бяха Валютанев Танев и Митко Тодоров. Много плаках, много. Всички седим, пушим. Дойдоха и хората от съюза на артистите. Леля ми отида да вземе ая от градината, а бащата на Христо, благо от училище. Трябваше някак да му каже, да поговори с него, да го подготви. Помня, че се бях опряла на парапета, плачех и повтарях, много страшно, много страшно. Балютанев и Митко Тодоров бяха влезли да говорят с лекарите, но явно са ме чули как плача отвън и ми извикаха при тях. Това беше светлият лъч за мен. Този човек, доктор Георгиев. Аз никога през живота си няма да го забравя. Пожелавам на всички, на които се наложи да минат през подобен ад, да попаднат на такъв лекар, хваща те за ръката и те повежда. Това беше човекът, който се погрижи по такъв начин за нас. Не знам, ако не беше той. Ба същата болница и ние срещнахме такъв лекар който стана близък приятел на семейството ни. Казва се доктор Хаджианев. Без него всички щяхме да сме в лудница в момента. После ми се обадиха, че самолетът е кацнал, и вече го чакахме при нас в болницата. Аз бях в кабинета на доктор Георгиев и говорих с него. По-скоро той ме успокояваше. Питаше ме и много неща, за кръвното на Христо, за начина му на живот, пиял ли е, пушил ли е тези неща. Тогава чух сирената. Аз. Не исках да го виждам. И страшно се съпротивлявах. Не. Исках да излизам и повтарях, че не искам да го виждам. Абе, пълна истерия. Само надничах през прозореца да видя линейката. Докторът излезе да го посрещне, а аз вътре. Треперя. Ужасно ме беше страх, че ще го видя обезобразен. Майка му дойде при мен и ми каза, че вече го е видяла. Питах я как изглежда. Каза ми, че си бил същият и дори си говорили. Като чух, пак се разплаках и пак заповтарях, че не искам да го виждам. След малко се върна доктор Георгиев. Какво след малко? Те му бяха направили скенер вече, минало е доста време. И ми каза... Че, за съжаление кръвоизливът е огромен и ще трябва да го оперират поспешност. Мозъчна операция. Вцепених се. Докторът ме хвана за ръката и ме поведе. В асансьора му повтарях, че не мога да го виждам, че не искам, но той ми каза, че... Трябва. Това беше негово категорично решение с толкова увереност, че аз накрая се съгласих. Отидохме в реанимацията. Имаше десетина души около леглото. Спомням си, че страшно силно стисках ръката на лекаря, не можеш да си представиш колко ме беше страх. Напротив, мога. Хората се отдръпнаха и го видях. Беше същият, абсолютно същият. Докторът го събуди, а Христо отвори очи, видя ме и ми каза, спокойно, всичко ще се оправи. Обичам те, пак ги затвори и заспа. Много съм благодарна на лекаря, че ме застави да отида и да го видя, защото поне този страх, че не прилича на себе си, ми се размина. След това се започна голямото чакане и голямото пушене. Спомням си, че някой непрекъснато идваше и ми взимаше цигарата. Грижаха се за мен, а аз се дразнех. Всичките ми приятели ми звъняха. Не им вдигах, защото страшно се разстройвах, като заговорех. Започнаха да идват хора. Първо Камен, после Мария, Колю, Лиза, Рени, Сашо. Голяма група, все близки. И много телевизии. Много. Ужасна работа, Яна. По едно време ме криеха от всички, а седях на един стол отвън, за да мога да пуша, завита с на портиера, понеже беше студено. Шел, увит около главата. Като клошарка. Пуша и плача. Наоколо камери и журналисти. На цялата ни трагедия. Чувах гласове само как някой ги обеждаваше да си тръгнат. Че не е хубаво така, че е много тежък момент да се съобразят. Само ги чувах. Мисля, че после Сашо се ядосал много и се хвърлил да ги бие и да ги гони. Абе. Ужас. Голям ужас и голямо чакане. Не помня кой какво е. Говорил. Нищо не помня. Много дълго беше. Към 11 вечерта някой дойде и ни каза, на мен и на майка му, да се качим горе, в отделението и да чакаме в някаква стая. Отидохме, щяхме да полудеем и пак слезохме долу при другите. Пак се качихме. Чакаме, чакаме. Четири или 5 часа минаха. Пак тръгнахме да слизаме. И тогава ни казаха, че професор Босарски е дошъл в кабинета си. Всички се струпахме там. Професорът ни обясни, че операцията е минала успешно, но инсултът е много тежък, с много голям кръвоизлив. Че тук нататък са критични дни. И това беше. Трябваше да си тръгнем, нямаше какво да направим повече. Археология на пробуждането Христо, какво е първото нещо, което осъзна? Много ми е интересна фазата между безсъзнанието и съзнанието. Знам, че не е рязка границата и едното не прелива в другото изведнъж, но все пак дай да се разходим около това място. Първо осъзнах през какво съм минал и на ръба на какво съм бил, какво съм прескочил и най-вече, че това не е случайно. Мисля, че току-що синтезира изводи които са идвали постепенно и са коствали време. Сега, като го казах, и аз това разбрах. Не съм се готвил за този разговор, казвам, каквото ми хрумва и се опитвам да е съвсем искрено. Това, че си прескочил нещо много страшно, в разговори ли го разбра или си ти? Първо в разговори ми беше подадено, след което започнах да го смислям сам. То не е толкова просто, става постепенно. Но е много важно осъзнаване на нещо вече отминало и преодоляно. Стряскащо е, за това не си го причиняваш изведнъж, предполагам, а на порции, лека по лека. А ето за това говоря. Постепенно е думата. Да. Йосиф Сърчеджиев нали ти беше казал нещо? Помниш ли какво? Да. Йосиф дойде след операцията и ми каза че двамата с него се връщаме от едно и също място, че сме оцелели и това ни прави различни. Помниш ли какво изпита тогава? Не, и знаеш ли защо? Защото онова място, за което той ми говореше, от което се връщах. Аз не бях стъпвал там. Не съм го виждал. Метафорично се изразил, предполагам. Не вярвам и да е имал конкретна идея за мястото. Точно така е. Но колкото и да е метафорично, се има предвид някакво състояние на духа, през което си преминал и можеш да го усетиш, да го становиш, да го конкретизираш, че става дума за онова място. Аз нищо такова не съм почувствал. Нормално е, когато се срещаш с по човек от теб, който идва да те подкрепи или даде съвет, той малко по-мъдро или по-възрастен -по начин да ти помогне да се центрираш. Всъщност много повече почувствах срещата отколкото разговора с него. Физически ли? Като присъствие? Да. Пак казвам, че когато дойде такъв като него при много по-млад човек, на когато се случило същото, повъзрастният изразява подкрепата и обичта си, синтезирайки цялата си история в няколко изречения. В те значат «Обичам те и няма страшно». Точно така го усетих. Много е особено, сега се замислям, че тогава си в такова състояние. Не знам как да го определя, но най общо тялото ти го няма, мозъкът ти е лепкава маса, очите ти виждат разни неща, но не могат да се спрат на нищо конкретно и ти представляваш някаква абсолютно разнебитена машина, претърпяла късосъединение, която обаче чат път хваща нещо без логика какво е и откъде е, чуваш думи, виждаш хора, очи, лица, някакви парчета от изречения. Влиза ти ги разбираш, но не можеш да ги приемеш или използваш. Много е странно. Кога се осъзна? Някъде около десетия ден след като излязох от операция. Дойде покоят ли? Покой ли? При мен няма покой. Дойде реалната преценка. В какво се изразява като вътрешно усещане? В този случай? Че си казах «Добре, жив съм». Ама, каза си, това е положението. Или, сега се почва трудното. Не, помислих си, сега трябва да изляза от тук. Да излезеш от болницата. Да. А ти знаеш ли, че не можеш да си движиш ръката и крака? Знаех, да. Изплаши ли се? Този въпрос съм го задавала на Христо може би над 30 пъти и всеки път получавам различни отговори. Мисля, че за човек, влюбен в живота, е почти непосилно да признае, че го е страх от нещо, но някак в продължение на тези месеци той само съзна, че да изрече страх си оръжие срещу самия страх. Защото всяко изговорено нещо спира да е тайна, която разяжда и трови, и се превръща задача за преодоляване в реалността. А, както всички знаем, няма непреодолими неща, когато всичко зависи от нас. Изплаши ли се? Да, когато разбрах, че не мога да си движа крака и ръката и мога да остана така за цял живот. Това ужасява ли те? Ужасяваме, да. А в момента? Не. Тогава как го преодоля? Или така си остана, докато не започна рехабилитацията? Остана си, да, докато не започна рехабилитацията, си беше все така. А сподели ли го с някого? Не помня, Яна. Мисля, че не. Може би с теб малко по-късно. Добре, а някакви други емоции, които си изпитвал там? Или е абсурд да възстановим ситуацията? Там емоцията беше една единствена, пълно недоумение. Какво правя тук аз? Представи си, че една сутрин се събуждаш и над теб има огромно гледало, Малко е криво и не се вижда съвсем ясно, но когато отвориш хубаво очи, започваш да се напрягаш да фокусираш образа в него. Най-общо предполагаш, че си ти, защото е срещу теб, но е толкова размазано и неясно, че не си сигурен. И като го гледаш, се чудиш, защо изобщо трябва постоянно да се оглеждаш в него. Като да гледаш под вода. Да, по-скоро е подводно усещане. Долавящи звуци, ми светлини но принципът на придвижване и насетивност е друг. И колкото и поетично да звучи, ако разказващ филм или... Сън, то колкото повече се избистря фокусът, толкова помъчително става съзнанието, че това е реалността ти. Говориш като герой от моя пиеса. Те винаги преливат в едни много отнесени монолози, в които се опитват да разкажат необяснимото. И остават доста неясни, но пък вълнуват. Аз как се справих? Неясен, но вълнуващ. Ами как се обяснява нещо, което няма обяснение? Да не говорим, че не е и приятно. А помниш ли кога разбра, че не можеш да се движиш? Това не, но помня, че когато разбрах, много се ядосах. Аз и по принцип лесно се ядосвам. Ама пък това как си заслужаващо. Не приемам такъв факт по нормалния човешки начин. Няколко дена след този разговор се оказа, че Христо много добре си спомня този момент, но му е неприятно да го обсъжда. Разказа го след седмица. Не можеш да се примириш. Не мога. Не съм се примирил. И сега не съм. С това, че не мога да ходя още. Аз съвсем друго нещо исках да кажа. Не казвам да се примириш това, че не можеш да ходиш, а че се случило. Абсурд. Не можех. Аз примиряли с нещо, за което знам, че не е както трябва, значи, че... Не си ти. Да. Това дълго ли продължи? Ядосването. Ти не можеш да си представиш колко бях бесен. Не знам дали беше дълго, но беше качествено. Аз и иначе много често залитам в крайностите на яда. Това ми е най верното чувство гневът. От моите наблюдения до сега съм длъжна да обясня, че в този случай ядосването е състояние на духа. Представете си мотор или кола, които, за да подкара човек, първо трябва да включи двигателя, който издава един много специфичен звук. Понякога трябва по обективни причини да се форсират, за да добият нужната мощ и кондиция за да потеглят. Сега го пренесете до човешко състояние. Ето това е лядосването при Христо в Тавчиев е състояние на концентрация, до което той се докарва без усилие. То му дава много по-голям фокус и сила върху ситуацията. Няма връзка с нервната система или с негативни черти на характера, напротив, това си е негова лична рецепта за справени живеене, за която обаче той нито подготвено водошлите, нито дава обяснение. Първите дни от втория ни живот Документален запис на разговор с Селица Тавчиева. Изкуствената кома е състояние, при което благодарение на постоянна медикаментозна терапия. Се стабилизира кръвното налягане, особено важно случая, както и другите основни жизнени показатели и най-вече мозъчните функции на пациента. Мозъкът е приспан от барбитуратите, най-често използваните медикаменти. И по този начин работи на един по-економичен режим по отношение на кислородни нужди и възбудимост. Когато лекарите преценят, че пациентът е достатъчно възстановен, започват постепенно да намаляват и спират медикаментите, следейки параметрите на жизнените и мозъчните функции. Тук изкуството на опитния анестезиолог-реаниматор да прецени кога е дошъл момента да се опита да върне болния предпазливо, без излишен стрес към будното състояние. Аз не исках да си тръгвам. Исках да остана там. Да съм близо до него, защото професор Босарски ни каза, че ще предстои някакво пробуждане. Ама какво значи това, кога е, на нас нищо не ни говореше? Това понятие. Накараха ме да се прибера, за да поспя. Митко Тодоров ми обеща, че когато дойде моментът, ще ми се обади веднага. Има отведоха в къщи. Чухме се с него към седем сутринта и той ми каза, че лекарите са решили да започнат след малко. За мен продължаваше да е страшно неясно какво точно ще става. Помня, че звъннах на Сашо в театъра да се молят. Той аз не знаех вече какво правя и какво говоря. Но това пробуждане го помня, че много ме беше страх дали ще се случи. Някак знаех, че е много рисковано. Не знам и аз откъде. Може и да са ми го обяснили, не помня. Обадих се и на Красимира и те да се молят. Много се молихме всички. Знам, че тя е смешно, но съм напълно искрена в момента. Изобщо не ми е смешно. Слушам те. После ми се обадиха и ми казаха, че не е било успешно и ще пробват на другата сутрин. Не ги помня тези часове. Какво сме правили, как сме били вкъщи, какво е било? Тогава започнах да получавам пристъпи на паника вечер. Беше много неприятно. На следващия ден беше вече успешно, това въпросно пробуждане, което до не знам какво точно означава. Разбрах, че е свързано с кръвното. Ако е високо, не може да стане успешно. Това знам само. После се чух с доктор Георгиев и го попитах дали мога да отида, и той ми разреши. Кога го видя? Два дена след операцията, вече пробуден. Влязох в реанимацията пак с доктора за ръка. Христо беше с превръзка на дясната страна на главата. Целият. Втръби и с кислородна маска. Аз изобщо не очаквах, че ще е буден, че ще си отвори очите, че ще говори. Мислех, че някъде след седмица ще стане. Докторът отида до него, ощепа го силно и му каза. Виж кого съм ти довел. Христо нещо му извика, което аз не разбрах, а той бил казал, стига си ме щипал. на мен това ми се стори. Не мога да ти опиша. Велико. Първите му думи не ги разбирах, но ми трябваше съвсем кратко време, за да свикна. Мисля, че като си му близък, е сравнително лесно. Ако беше страничен човек, нямаше да може заради нарушенията в говора. Попитаме как съм. Каза ми, че нищо не го боли. Беше кратко посещение, сутрешното. След обяд пак отидох и той ме залия всички дати на представленията си, кога какво има да прави, какъв ангажимент е поел, че си иска телефон, че трябва да играе. Абелут човек. Говорът му беше много зле, а другото, което забелязахме с майка му тогава, беше, че няма изкривяване на лицето. Така ни се стори, понеже лежеше и не мърдаше. Докато не започна да се усмихва и тогава пролича парезата отляво. Но на първи поглед ни се стори, че нямаше и го приехме за много добра новина. Тогава се хващаш за всичко. Много добре знам за какво говориш. Има толкова малки чудеса, които забелязваш само при нещастия. Едно отваряне на очите ти се струва като изгрев, осветяваш цялата планета. Едно помръдване или дума, или усмивка. Всичко изглежда като че го гледаш под голяма лупа и улавяш всеки детайл. Когато мине страшното, отново спираш да се взираш, но това пък значи, че всичко е наред, така е нормално. На следващия ден бяхме отишли до руската църква и ми се обади доктор Георгиев. Каза: Елица, твоето момче е гладно, на мен това ми се стори като ново чудо. Той е гладен и ще яде. Един вид, че всичко се оправя вече. Има такъв ентузиазъм, ама какво му се яде? Какво да му донеса? Какво да му сготвя? И той много хубаво ме приземи, като ми обясни, че изобщо не става дума за готвене и гозби, а за някаква кашичка или пюре най-много. Толкова ми е бил умът тогава, но от радост. Ти помниш ли такива моменти? Ох, елица, ако знаеш как искам да не помня повечето неща. Например, как се храни човек със сонда да празнос и как аз никога не бях виждала такова нещо. Как и досега се чудя, защо ли трябваше. Според мен, трябва на входа на такива. Отделение да има гише, информация. Там освен, че всеки може да попита за близкия си, за да оставим на мира лекарите да си вършат работата, да научаваш за спецификите на заболяването, какво трябва да се прави, какво да се донесе. Каква храна да се готви, какви лекарства да се купуват? Да не говорим колко други въпроси валят ежедневно, тъй, че най-добре ги да са повече. Хубаво е за тях да работят мили хора, а не чудовища са скъсани нерви, защото близките на болните в повечето случаи са по-оплашени от самите тях и имат нужда от човешко отношение. Бях свикнала, отидали при него, първо да поглеждам апарата до леглото му горе в дясно, който отчиташе кръвното. Знаех, че не са го регулирали и че все още е голям проблем. Опасността беше да не направи втори инсулт. Това беше най-важната задача на лекарите, освен всичко станало, да се следи и нормализира кръвното. Сам ли беше в стаята? С още няколко души. Около него все някой си тръгваше и други идваше на негово място. А той остана в реанимацията 14 дена. Толкова много хора минаха оттам. Имаше такива, които ставаха и ги раздвижваха на третия ден. А Христо, не и не. Беше тежко загледане. Другото, което не мога да не призная, че тогава изобщо не съм мислила за проблеми с крак или ръка или че е имал някакви дефицити с тях. Единственото, което ме интересуваше, е как ми говори и дали това е моето момче. Нито съм мислила за друго, нито съм забелезвала, нито ми е хрумнало. И за голям мой ужас установих, че не беше истинска трагедия. Говореше странни неща, с друг речник, непознат за мен, а-бе, непознат човек. След болницата се прибирах и започвах да плача. Сякаш не беше Христо. Явно някъде съм чела, че се събуждат променени, че са други. Само за това говорех. Така беше съвсем в началото. Около седмица. В края на този период започна да се смее на някакви ужасни вицове, които сам разказваше и които изобщо не ми се коментират. Тогава вече видяхме, че лицето му е много изкривено. Лявата половина беше неподвижна и мимиката идваше само от дясно. И аз пак си казах, че за мен това не е проблем. Всички още обясняваха за крака му, че има някаква чувствителност за лицето, за ръката... Аз плача вкъщи, защото той говореше по начин, по който никога не го е правил. С никого не можех да го. Споделя това. Мисля, че го казвах само на майка му, но тя пък не виждаше разлика там. А Христо пееше по цял ден песента от Хъшове и една друга от представлението Ариби. Онази песен? Да, същата, която за мен се превърна в кошмар, понеже не спираше, и то фалшиво. Като вие не някакво. А то му се пее. Постоянно ме караше да се обаждам в театъра, за да им кажа, че ще играе и че е добре. И другото му настояване беше за телефона, за да можел да работи. Кога му го занесе? На втората седмица чак и то уж за един разговор. Той навъртя няколко. Аз знаех, че много внимателно трябва да му обясня лека полека че няма да може да стане всичко, което му се иска. Не го направих наведнъж, за да не го стресна. Обясних му, че представленията ще паднат и да не се притеснява, но той не можеше да го приеме. После каза, че имал концерт с Бетър, българска рок-група. Там нямало как да не участва. Изобщо Христо нямаше никаква, ама никаква представа какво му се случило, колко е тежко и колко е страшно. Това продължи доста дълго време. Как ти минаваха дните тогава? Ходех по три пъти в болницата. Първо към 6, после на обяд и след това вечерта. Беше свързано и с храненията. Стана претенциозен и му се ядяха само определени неща, които трябваше да нося. И влязох в един много странен режим, отивам до болницата, стоя с него, после се прибирам, взимам храната която майка му е приготвила, и пак отивам. Като някаква машина. Когато отивах при него, той ми се караше, че много съм се бавила и къде съм ходала. Един ден го заварих да обяснява на непознати хора как съм щела да го изоставя, понеже вече бил болен. Изобщо такива глупости му хрумваха и толкова не беше наясно. Чак после разбрах, че е нормално, след като говорих с теб. До тогава никой не ми беше обяснил, за какво става дума, и аз страшно се травмирах от всяко нещо, понеже смятах, че така ще си остане. После пък караше лекари или санитари да ми звънят и да ме питат, защо не съм ходила днес, след като аз току-що съм тръгнала оттам. Побъркай и хората, и мен. А един от най-страшните ми моменти беше, когато видях санитарите как го местят на леглото и му помагат да се поисправи. Този огромен мъж, спортист... Моят съпруг сега беше като малко дете в ръцете на чуждите хора. Абсолютно безпомощен. При всеки опит за изправене му ставаше лошо и пак го слагаха да легне. Това беше адска гледка. Проблеми при кацането. Документален разговор с Христо му тъвчиев. Хаос ли беше в главата ти в началото, Христо? Мисълта ти добиваше ли с времето по-ясен фокус или винаги е била бистра? Имаше един момент, в който изобщо не знаех какво става. Кога беше това? Веднага след операцията. Въобще не знаех къде съм и какво правя там. Това си спомням. Колко време продължи? Може би първите дни е било така. А някакви близки хора или лекарите не ти ли обясниха? Споменът ми е много наясен, но най-общо състоянието след операцията е страшна матилка в главата през която плуват няколко натръпчиви въпроса. Те могат да бъдат и много странни и неадекватни. Предполагам аз колко съм бил нелеп отстрани. Няма как да се контролираш, докато тялото, душата и съзнанието ти не се намерят отново и не заработят заедно. Това след такава мозъчна интервенция отнема дни. Той да ти го обясни някой, ти друго чуваш, виждаш или възприемаш. Това е по-важно да го знаят. Близките на хора в такова състояние и да не се плашат, ако след операцията контактът с болния е, меко казано, неуправляем. Просто трябва малко време човек да се намести. Ето, например, спомням си, че точно в този объркан момент имаше една санитарка, която се грижеше за мен и аз бях като пластилин в ръцете й. Нищо не можех да направя, а само се го представях отстрани и ми ставаше много смешно. Ей, такива абсурди! А нощите спеше ли? Имаше ли страх или депресия? Спях си идеално. Аз и сега добре си спя. Имал ли си кошмари? Тогава ли? Не. А някога? Не помня да съм имал. Имал съм лоши сънища. Например, че летя и не мога да кацна. Никога не съм летяла на сън. Имам комплекс от това. Не ми завиждай. Моето летене е доста особено. Сашо Морфов ми разказа за неговото. Така ли, а да видим? Сънувал, че го преследват лоши хора, а той бяга и изведнъж се отласква от земята толкова мощно, че достига височина, равна на полет. Като набавен каданс вижда пейзажи и светове. След това също толкова бавно отново се спуска. Докосва земята и прави няколко мъчителни крачки пак в бяг, за да се отласна отново, и пак полита. Питах го дали има страх или мъчение в това, а той каза, че огромно удоволствие и адреналин. Мъчението било в крачките на земята. Щастливец. Да. Завидях му. Имам друг приятел, който пак се казва Александър и си лети съвсем безпроблемно. Над градове. Над чудни гледки, които след това рисува доста реалистично. Вярваш ли му? О, да! Не е толкова артистичен, че да си измисля. Аз пък летя и не мога да кацна. Няма помъчително нещо от това, понеже страшно ти се уморяват крилете. Ръцете. Хрилете. Абе, ръцете, които ползвам като криле. Ама, защо не успяваш? Какво става? Тък му се спускам надолу и Яха да кацна, нещо много помощно от мен ме повдига. Много е неприятно да ти кажа. Може би, ако питаш някой, който може да тълкува сънища, ще се окаже, че всъщност е много хубаво. Виж сега, едно е наяве да ти кажат, че е много хубаво да не можеш да кацнеш. Но в рамките на съня е изключително мъчение, което освен, че изморява, е и малко кошмарно. Нека да се върнем към периода след операцията. В интензивното отделение колко ден остана? Десет. Дай сега за тях. Разкажи ми. Лежане. Страшно лежане и полене в тавана. Аз пък ги искам в пълни подробности. Какво прави? За какво си мисли? Какво усещаше? С кого говори? Имаше ли телефон при теб? Какво ставаше в главата ти? Всичко. Наблюдаваше ли си тялото, страхуваше ли се от нещо, какво се говореше със съпругата си, с лекарите. Всичко. Яна, вярваш ли ми, че много ми се размиват спомените? Каквото помниш. Ако мине още време, съвсем ще се изгубят тези неща. Мисля, че това е период, от който не помня почти нищо и сега мога спокойно да си измислям всякакви небивалици. А и периода беше нехубав. За това е незапомнящ се. Мислите ми блуждаеха много тогава. Най-вече в чудене е какво следва от тук нататък. Какво ще става? А и то нищо конкретно не се случи, за което сега да мога да разказвам. Лежах и блуждаех абсолютно загубен между реалността и блатото в главата ми. Изпадах и в странни цветови състояния. Нещо като стоп-кадър, в който само очите ми се движат. Идваха ли хора да те видят? Приятели? О, да. От разговорите с лица после стана ясно, че никой освен нея и родителите му не е бил допускан там. Когато се премести в болница, света на ум ли започна реално да се случва твоята реставрация? Тогава ли започна да осъзнаваш и да разбираш? Да, тогава започна и умствената и физическата, и емоционалната. Ама хубаво го каза, реставрация. Преди това бях пълен парцел. Сега се замислих, но може би е заради този наш разговор, че онова място, където бях до тогава, реанимацията, изведнъж в момента ми прозвуча като предверието на моргата. Силно е това, което казвам, но е така. Ти си излязал от тъмното и си попаднал там, а не обратното. Факт. Но вспомена ми там беше. Най-близкото място до. Тъмното. Имаше едни сцени в името на Розата, като усещане и атмосфера много ми приличаше на тях. Предполагам, че свързано с тежкото ти състояние и си го натоварил емоционално. Обстановката няма общо. А и там в крайна сметка са ти спасили живота. Всъщност тези, които те спасяват поемат само негатива от този процес. Навремето един лекар от същата болница ми беше казал, нас всички много бързо ни забравят, понеже никой не иска да се връща тук. Сигурно е така. Не искам да обиждам лекарите, но мястото е отвратително. Нека аз тогава да го кажа така, това е. Мястото, в случая, става дума за всички лекари в клиниките по неврохирургия и конкретно тази намбал, света. Иван Рилски, където великолепни хирурзи ежедневно извършват животоспасяващи акции, връщат хора от кошмарната мнина, осъществяват едно нула часови операции и остават завинаги в зоната на човешката ненавист, неблагодарност и забвение. Не за друго, а защото обитават «Чистилището», което е най-мразеното място и там изравят и измъкват затрупани хора изпод руините на житейската жестокост. Понеже никой друг не го е направил... А ясно времето пропуснах момента, сега ще използвам този шанс, като се обърна към тези лекари с думите. Вие сте вълшебни ангели, пратени на земята да ни спасявате и няма думи на човешки език, с които да ви благодарим, за това не успяваме да го направим. За такива случаи е измислен офическият. Да ли? Благодаря ви за всичко, което правите. След такава операция човек се сглобява на ново много дълго. Така ли? Не знаех. Не знаеш ли, странно? Ами това е операция на мозъка. Аз много късно разбрах, че съм претърпял подобно нещо, чак като ме преместиха в Светаноум. Или поне така мисля. Ама може би е по-добре, че полека си ги научавал нещата. Да, може би, наистина. Знаеш ли какво се сещам сега? Когато ме намериха в хотела... Аз казах на хората, че имам или инсулт, или инфаркт. Тогава изобщо не знаех разликата между двете. И може би поради тази причина не съм и преценил какво трябва да направя, когато усетих първите симптоми. Дано тази книга поне за това да помогне, а дори и само това да обясни, пак ще има смисъл. Абе, десет души да започнат редовно да си мерят кръвното, пак голяма работа ще сме свършили. Моля те, Сложи на това място в книгата обяснение за инсулта и за инфаркта и как човек да ги различава. Имаш го, Христо. Ето, инфаркт означава рязко нарушаване на функциите и смърт на клетките на даден орган вследствие на рязко прекъсване на кръвоснабдяването. За повечето хора обаче понятието е приравнено с миокарден, тъй е сърдечен инфаркт, защото е по-разпространен. Той се дължи на тромботично запушване на някое от артериите кръвоснабдяващи сърцето, коронарните артерии, с последваща некроза на част от клетките на сърдечния мускул. Това може да въжи и за други органи, например за белия дроп. Накратко и в общия случай обаче можем да кажем, че инфарктът поразява сърцето, а инсултът мозъка. Симптоми на миокарден инфаркт, силна градна болка, най-често на широка площ зад градната кост, често с разпространение към лявата ръка или към шията, или към гърба. Изпотяване, пребледняване, страх и неспокойство. Често сърцебиене, задух. Понякога рязко спадане на кръвното налягане до колапс. Може да има и атипично протичане, почти без болка, при диабетици с диабетна полиневропатия, или с болка високо в корема, при долен инфаркт, или болката да е посилна в гърба, ръката или шията и тъна, с благодарност на доктор Иван Груев, дъма, Научен сътрудник Айстотинки кардиологично отделение на национална многопрофилна транспортна болница. Цар Борис III. Мозъчният инсулт или мозъчен удар, от друга страна, е остро нарушение на кръвообращението на мозъка, тромбоза, емболия или кръвоизлив, вследствие на което се получават увреждания на мозъчните функции с различна степен на поражение. При това мозъчната тъка не почувствителна на спирането на кръвотука, а и мозъчните артерии са без комуникации помежду си в крайните си разклонения. Затова дори най-съвременните методи на лечение дават добри резултати едно, максимално до 3 часа от настъпването му. Симптоми на инсулт, главоболие, нарушение в съзнанието, световъртеж, нестабилност на походката, пареза на крайниците от едната страна на тялото, спадане на устния ъгъл, нарушение на говора, нагълтането, смущение в зрението. Непознатият в огледалото. Понякога има моменти, в които запазвам такова самообладание, неочаквано и за самата мен, че после си казвам, ти сърце нямаш. Оказа се техника на общуване, на която се учиш по емпиричен път и можеш да я прилагаш само когато помагаш на приятел. Ако става дума за теб самия, си абсолютно безпомощен. Яна, вчера отидох до банята, по-скоро ме закараха, и докато се миех... Реших леко да си справя и да погледна в огледалото. Оттам ме гледаше абсолютно непознат човек. Не можеш да си представиш колко се стреснах. О, мога. Да се надигнеш и да очакваш, че ще видиш до божа познатата си физиономия и изведнъж да попаднеш. Като в кошмарен филм. Разкажи ми. Изплаших се. После си казах, че сигурно е заради зрението, но не беше. Аз това лице е за първи път го. Виждах в живота си, напомняше малко на мен по нещо, но едва едва. Като някакъв много далечен роднина. Не си се гледал в огледало. Колко време стана? Откакто се случи. Това какво прави, да речем, около три месеца. Всеки си забравя физиономията за толкова. Друго беше. Аз си я помня моята. Знам много добре за какво говориш, гледам да тръгна от по-далеч, за да излезем от шока. Да, шок е. За мен е шок. Понякога, след бурна вечер, не ти ли се случвало същото? Какво? Например, когато се събудя някоя сутрин и много съм прекалила през нощта, от огледалото ме гледа абсолютно непозната, зелена жена. Опитваш се да ме размиваш, а аз съм сериозен. Разкажи ми какъв беше непознатият, опиши ми го. Кое според теб е най-характерната или незабравимата черта на едно лице? Доказано е, че са очите, не само според мен. Погледът Много пъти хора, които имат пластични операции или са претърпели изгарения, или някаква огромна метаморфоза на лицето, биват разпознавани по това. Да, погледът точно така. Тъжно ли ти е в момента, докато ми го разказваш? Не знам какво ми е, сутринта ми стана много неприятно. Съвсем нормално е, но сега ще ти кажа нещо и дано да ми повярваш, защото знаеш, че не бих те излъгала. Слушам те. Същият си. Мислиш ли? Малко повече се взираш отпреди, но то пак идва от невижданото. Иначе и като излъчване, и като черти е същото. И в крайна сметка тепнете, е премазал Валек, за да имаш тези съмнения. Същата адска физиономия е, спокойно. Вече те познавам и знам, че ползваш чувството си за хумор, като криеш нещо. Явно не ме познаваш. Ползвам чувство за хумор, защото имам чувство за хумор. Би ли ми казала, ако има проблем? С най-голямо удоволствие, Христо! Лъжеш ме в момента. Не. Не те. Бих ти казала, не защото съм жестока и изпитвам удоволствие от това, че някой срещу мен ще страда, а за да не ти го каже друг или не го разбереш в най неочакван момент. Аз знам как да ти го поднеса, така че хем да не се съсипеш, хем да си наясно. Сега, като ме гледаш, какво виждаш? Легнал хъж. Ранен хъж. Говоря за лицето си. Кажи ми... Ти сега комплименти ли си просиш, Христо? Не, искам да знам. Добре, изпроси си го. Виждам Христо му Тавчиев, който отслабнал може би с десетина килограма и главата му се смалила. Виждам, че има мозъчна операция заради белега, виждам, че явно има проблеми със зрението, понеже, докато си нагласи фокуса, се напряга. Също, когато влизам в стаята, забелязвам, че ти трябват няколко секунди, за да ме разпознаеш. Имаш странна прическа в момента, брадесъл си, но няма да те лъжа и сред милиони подобни на теб да застанеш, само поръмженето ще те познаят. Спокойно. Това нормално ли е? Кое? Онова в огледалото. Да, категорично. Няма как да ти се случи такова нещо, да минат месеци и, когато се погледнеш, да си кажеш, я какъв сладур съм. На теб толкова ти мина през главата, че чак сега се сети да се огледаш. И, слава богу, се оказа, че все още си суетен. Искам да съм си същият. Като се видя, да се позная. Знаеш ли как ще се увериш? Как? През погледите на другите. На близките ти хора. Когато съпругата ти те гледа, виждаш ли разлика? Не. Ако имаше, христо, повярвай ми, очите й щяха да го показват. Тя ме обича. Именно за това. Ако беше променен, освен обичта, щеше да забележиш и жал. Има ли такова нещо? Не съм усетил. Тогава млъкни и си карай спокойно. И някой ден. Много, много скоро ще се огледаш в огледалото и оттам ще те погледне. Христо му Да, Христо. Точно той. Плашилото, тенекиеният човек и страхливият лъв. Помните ли историята за мадьосника Отос, където Дороти среща тези трима герои? Те се присъединяват към нея по пътя и към Смаръкдовия град, за да открият онова, което им липсва. И досега не се сещам за поточна метафора, описваща какво всеки, Оживял след инсулт, трябва да намери мозък, сърце и смелост. Болката ти взимам. Документален запис на разговор с Христо Мутавчиев. Нямам представа, кой е звъннал на съпругата ми. Всъщност мисля, че Владо Шишков е бил. Каза ли, че се случило нещо много страшно с мен? Тя попитала, той контактен ли е? Това още от поморие ли е било? Да. После първото, което си спомням, е, че видях, когато бях в реанимацията. Неведнага след операцията, не, преди това. Може и преди това да е било, но сега не помня. Поясен ми е вече периодът в реанимацията, когато тя идваше по три пъти на ден да ми носи храна и да е при мен. Това е такава сигурност и спокойствие. Нещо мое си... На което мога да разчитам и което. Просто знам, че няма да ми изостави. Тогава тя ли беше посилната? Според мен не. Искаше да бъде и се налагаше. Много се опитваше. Но аз виждах, че е разтреперана. Това тежеше ли ти? Страшно. И непрекъснато си повтарях. Добре, защо я подложих на това? Защо трябваше да и се случи това на нея, за мен беше много важно тя да е добре, за да не остане Ая сама. Това ме притесняваше и за това се грижах, защото в този момент при детето бяха други роднини, но не и ние. Всъщност, без да звучи патетично, най-много се притеснявах, че Ая е сама. Благо също ми липсваше, защото го изпратихме далеч. И за Асен ми беше мъчно. Липсваха ми децата ми. Казвал ли си го това на елица? Не. Сега искаш ли да го прочете? Смятам, че трябва и е нормално да го знае. Когато двама души се обвързват сериозно, никой не си дава сметка какво предстои и какво значи заедно. Това не е дума, а формула, нали? Да, сега разбирам клетвата в добро и в зло и в радост и в болест. Това е заедно. Да. Това е. В най-щастливите моменти да имаш с кого да се спогледаш, а в най-зловещите да. Знаеш, че не си сам, това е заедно. Ти сега ли разбра смисъла на тази дума? От моя гледна точка сега, а когато почина баща и, го разбрах от другата страна. Мисля, че тогава присъствието ми за Елица беше, каквото е нейното сега за мен. Тя е тук и е наоколо и усещам огромно количество обич и грижа. Ние двамата нямаме нужда от проверки. То нашето просто е такова, предано и много силно. Важно е и ти, независимо от състоянието си, да продължаваш да се грижиш за нея. Така е. Намираш ли начин? Мисля, че да. Постоянно е в ума ми. Всеки миг, когато не е тук с мен. И като част от тялото ми е, без която не мога. Като кажа опора, Имам предвид точно това. И ако тя рухне, аз съм загубен. Ако тя не е добре, и аз не съм. А и аз имам нужда да се грижа за нея. Ние сме скачени съдове. Но тя трябва да е добре и независимо от мен. Това съм обещал на баща и това ми е задачата на мен. А тя добре ли е? Не, изплашена е. А какво правиш ти за нея, която е до теб, грижи се? Но е много изплашена. Има неща, които изпестявам, особено на успехите си. От друга страна, се опитвам да я размивам и да продължаваме да живеем общия си живот заедно. Кое наричаш на успех? Когато паднеш духом ли? Да. Въпреки, че може би тогава трябва да. Не, не трябва. Така е. Когато отсреща, няма как да ти помогнат. А само ще притесниш близките си хора, по-добре да не казваш нищо. Ти си мъжът в семейството. Остани си такъв. Абсолютно съм съгласен. Не изпестявам, когато направя крачка напред. Това и казвам, за да може и тя да си поеме въздух и да се успокои. Усещал ли си някога тя да се страхува, че няма да се оправиш, че животът ти се е променил завинаги? Съвсем нормално е да има такива притеснения. Особено, когато ме видяла за първи път след операцията. Тя страшно много ме обича, не исками и да си мисля какво е коствало. Но, заедно значи да не позволяваме на тези страхове да надалеят. Вече изглежда много обнадеждена и поспокойна. Надявам се да е така. За да сигурна и тя трябва да мине през етапите, които и аз преодолявам в момента. През какво мина тя от твоя гледна точка? Първо, когато ме видя, беше шок и страх. Помитащ страх да не ме загуби или че ще остана така. След това е ужасът от перспективата за бъдещето. После, когато си. Помръднах крака, мисля, може би хрумна, че възможно всичко някак си да се оправи, ако аз положа достатъчно силия. След това тази надежда започна да става устойчива и стабилна. Голямата разлика усетих когато ме видя да ходя. Май тогава си върна вярата в мен. Разбра, че аз няма да се откажа, и това й помогна да стане по и посмела. Какво най-много ти дава тя в момента? Спокойствие, много обичи, съм сигурен, че всички онези неща, за които аз не искам да мисля, тя ще ги поеме. А тя какво иска от теб? Всичко. Ще й дадеш ли всичко? Да. Тя заслужава. Какво би и казал в момента? Цава Тарнем. Нарменски, когато искаш да кажеш, че много обичаш някого, казващ цава което значи «болката ти взимам». Това не е моето момче. Документален запис на разговор с Елица Мотавчиева. Колкото повече лица разказваше, толкова повече аз се връщах към личната си история от преди 10 години. Изумителното е как за толкова време нищо не се беше променило и как това момиче минаваше по моя път, не по-леко или по-смело, а направо стъпваше в моите стъпки. Не знам защо трябваше някой да го преживява отново. Може би защото, както и други се забелязали, за разлика от доброто, злото винаги е много по-добре организирано, последователно и сима си система. Беба, която ни е много близка и е рехабилитатор, Започна да идва по два пъти на ден за някакво начално раздвижване. Едва тогава започнах да разбирам и за дефицитите на крака и ръката. Христо знаеше ли? Не. Той през цялото време си мислеше, че си движи ръката. Питаше ме дали усещам как хваща моята. А нищо не прави, неговата не помръдваше. Когато го караха да намери с дясната си ръка лявата и да хване, си хващаше ухото или търсеше нещо някъде в празното. Тогава чак схванах за какъв огромен проблем става дума. 14 дена е лежал в реанимацията в това състояние. Да. А на мен ми каза, че е лежал седмица. Явно нищо не помни. Той остана толкова дълго, понеже не можеше да се стабилизира кръвното. След десетия ден докторът ми разреши да му занеса телефона, за да се обади на когото иска. И започна да звъни и да говори глупости на хората. После всички ми споделяха, че нищо не му разбират, затова му взех телефона. Много питаше и за децата още. Тогава. мислеше ги постоянно. Аз, честно казано, също не го разбирах в началото, но пък си признавах и го карах да повтаря. Помня, когато даде първото си интервю в нова телевизия, как пред смаяния ми поглед Христо каза, че никога не е имал проблем с говора. Щях да го набия. Нямал бил. Добре, че сме ние да помним всичко и да разказваме на хората. Всичко трябва да се каже, разбира се. Иначе с нищо не помагаме. Тогава ли се сринати? В този период ли беше? Да. На мен ми стана много лошо един ден и ме сложиха на система в съседна стая. И аз си казах, че поне съм близо до него. Двамата си лежите на етажа. Да. Знам, че е странно, но ми беше спокойно, че съм близо. Даже се размечтах да ми дадат едно легло и на мен в болницата, за да съм постоянно при него. Едно от най-мъчителните усещания е, че нищо не можеш да направиш. Нищо. Не можеш да помогнеш на най-скъпия си човек. Другият голям проблем е, че напълно изключваш себе си и не се пазиш. Поне аз бях така. После, разбира се, осъзнах, че ако аз припадам от неспане и неядене, не помагам, но в началото изобщо не мислех. Много е важно хората, които се грижат за близките си, да са в добра форма. Иначе става масова трагедия. Като припаднах два пъти и ме сложиха на системи, вече ме задължиха да започна да се храня и ме предупредиха, че така няма да стане. Да, важно е това наистина. Състоянието му продължаваше да е критично. На деветия ден той направи гърч. Пак са го водили на скенер заради високото кръвно. Всички, които се обаждаха тогава, нямаха представа, че все още има голям риск за живота му. Много хора се сърдеха, че не допуснахме никой в реанимацията на свиждане. Там по принцип е абсолютно забранено, това е мястото, където спасяват човешки животи. Абсурдно е да влизат посетители. Но приятелите му бяха нетърпеливи да го видят и ми се сърдеха. Като че ли от мен нещо зависеше? Кога го преместиха оттам? Когато лекарите успяха да нормализират кръвното... Лека по лека започнаха да изключват тръбичките с лекарствата. Бяха много, много внимателни, за да няма риск. Изобщо тези хора чудеса правят. Той споделял ли ти е тогава страховете си, или че имал кошмари, или изобщо нещо? Мислиш ли, че съзнавал за какво става дума? Повтаряше често, какво ти причиних? Как можах? Да ти го причиня това. Беше му мъчно, насълзяваха му се очите. Един път се разплака пред мен. Но той тогава живееше с мисълта, че другия месец ще е на сцената. Изобщо не осъзнаваше какво се случило. Сега, като се замисля, и как да осъзнавал в такова състояние. Или, ако е плакал, не знам дали наистина е разбирал нещо и ме ставало мъчно или просто някаква моментна емоция, която го залива. Нали ти ми каза? че след такава операция хората много плачат, без дори да знаят защо. А ти как се чувстваше? Аз бях като робот. Като машина. Като отивах там, си имах последователни действия, които трябваше да извърша. Подреждане на торбите с пясък за извеждане на ръката в една определена позиция, кракът еди колко си пъти да се раздвижва по определен начин. Спазвах инструкциите, казани ми от лекарите. Той винаги ме гонеше, когато се налагаше да отида до туалетна. Не допускаше аз да го видя в такова положение. Споделял ми е, че това е едно от най-унизителните неща, на които е бил подлаган. На мен също ми го каза. Нямах търпение да го изпишат оттам. Чаках само да кажат, че вече не е за анимация, което означаваше край на най-рисковия период вечер, като се прибирах, само за това мислех и едвам дочаквах сутринта за да отида и да го видя. Тогава се успокоявах до следващата нощ. А той извънеше ли ти? Нямаше откъде да ми звъни. Аз не му оставих телефона. Просто му го занесох един-два пъти. Едва в следващата болница, в ум <сък> много по-късно разполагаше сам с него. То нито е разрешено, нито е желателно да говори дълго по телефон. И сега дори не трябва да се прекалява. Казвал ли ти нещо тогава, което след това да не помни? Казах ти, опасяваше се да не го оставя. Аз бях шокирана как му е хрумнало дори, но приемам, че не е бил на себе си. Другото особено беше желанието само аз да съм наоколо и да му помагам. Майка му беше страхотен оптимист през цялото време, тя не загуби нито за миковереността си, че той ще се оправи. Това не мога да ти обясня как помага и колко добре действа на цялото семейство. Някой да е толкова непоколебим. Ето това се казва самообладание, майките го могат понякога. Със сигурност и за тях беше много страшно. Много. И майка му, и баща му със сигурност изживяваха същия ад, но не го показваха. Толкова. Държаха се и само помагаха. Аз се оказах по-слаба и им се стоварих, че малко им беше другото. Грижеха се за мен. Драга ме следеше храняли се, пия сок, да не пуша много. Изобщо гледаха аз да съм добре. Нейната работа не свършваше, след като си тръгнем от болницата, а продължаваше и с мен. Чак след това си дадох сметка какво им е било. Бях като луда. Ходих си събокът на ръката, за да може да си ме включват на система при нужда. Не им стигаше на хората, че се случило това с детето им, а ми се занимаваха и с моите глупости. Виждала съм я тайно да плаче. Майка му. И двамата не бяха на себе си, но не занимаваха никого. Благо как реагира. Той как го понесе. Благо замълча. Промени се много, сви се и нищо не каза. Тогава семейният съвет реши да го изпратим при близките ни във Варна. За мен това беше нещо страшно да се разделя и с детето си за някакъв период питах го в училище децата как се реагирали и дали има някакво негативно отношение. Той ми каза, че само учителите са го питали, което е съвсем човешко и нормално. Но като всяко дете и той не осъзнаваше какво точно е станало и че баща му е налегло и няма да може да се движи дълго време. Заведели го да се видят. Категорично забраних. Щеше да се травмира много. Гледката на любим човек, който лежи в реанимация по каквато и да било причина, никога не се забравя. Казвам го от опит и предупреждавам всички, не водете децата там. Вие след това направо го преместихте в болница, свети на ум, нали? Да. Директно в този следоперативен блок. При професор Стаменова, с която вече бяхме говорили преди това. Когато пътувахте нататък, ти даваше ли си сметка колко време ще остане? Не. Не съм и предполагала. Нито пък си давах сметка този проблем с крака и ръката, колко е голям всъщност. И какъв ужас предстои. Разкажи ми и за подробностите около грижите, те са толкова много. Лекарят ми напомни, че трябва да го изкъпя и да му мия зъбите, например. Не се бях сетила изобщо. Не ми беше минало през ума дори. За друго гледах и се притеснявах за много по-големи неща, пропускайки по-малките. Пак доктор Георгиев ме подсети, че трябва да му се махне брадата. Отидохме с баща му Стефан рано сутринта. Помня ръката му как трепереше, докато го бръсне. Отвълнение и притеснение да не го. Нарани. Тогава и докторът помогна. Изобщо хаос и лутане. Къпането при лежащо болни също е сложна процедура, при която или се обетрива с мокри кърпи или със спирт. И всичко това, докато човекът лежи. Така се мият и заби и всичко станало. Всеки си измисля система. Много важно също така е да не се получат рани от залежаването. За това непрекъснато трябва да се масажира, да се изправя тялото, да се маже, за да се хидратира. Няма как да се сетиш сам за смяната на памперсите, нито за катетрите, нито за много други неща. Светът беше спрял за мен. Документален запис на разговор селица му тъвчиева. В новата болница настаниха Христо първо в една стая, която е като реанимация. Пак ли му включиха тръбичките? Не. Той разбра ли, че го местят? О, да! Голяма радост беше че отива на ново място, че ще се случват нови неща. Все още не осъзнаваше напълно реалността. Наприливи и отливи, колкото и нас да обърка. Дойде датата на концерта с Бетер. Момчетата му се обадиха от сцената пред цялата публика. Чу как залата гръмна в аплодисменти, когато му казаха името. За него това беше. Не знам как да го опиша. Много се развълнува. Някъде по това време, мисля, разбра, че няма да може да играе и представленията си. Но пак съзнанието му беше, че всичко е за малко и скоро ще се оправи. Той как се почувства на новото място. Беше по-разнообразно, защото започна да се среща с приятелите си. Много им се радваше, но на всички без изключение разказваше за унази нощ. Само за нея. Това му се беше запечатало в главата явно. Без той да си дава сметка, така го е травмирало психически, така го е изплашило, че сега нямаше човек, с когото да не го сподели. Спълни подробности. В началото смятах, че се гордее, защото е оцелял. После ми заприлича на латерна, която повтаря едно и също. Сега вече разбирам страха му, който го кара да говори, да го сподели, за да не е съм с тази история до края на живота си. Нормално е. Явно имаше нужда от това. Съгласна съм. Разказа го стотици пъти. На всеки без изключение. Да продължаваме. Спомням си, доктор Георгиев ми повтаряше непрекъснато, че всичко тук нататък е рехабилитация. Тогава не го разбирах. Аз си мислех. Той е оперирам преди малко, не знае кой е и къде е, каква рехабилитация, нито имах представа какво представлява този процес на възстановяване. Нито дори думата какво означава. Вече в новата болница разбрах, че след като е стабилизирано кръвното, следва единствено това, за което ми говореше докторът. В добро настроение ли беше Христо? Да, защото беше превъзбуден, че е на ново място, че идват вече приятели, че видя децата. И че има телефон. На те обаждаше ли ти се? Да. Основно да ми каже какво му се яде. Той това е форма на обич. После какво стана? Разказвай ми, каквото се сещаш, не мисли дали е точна хронологията. Махнаха му превръзката. Шегувахме се, че прилича на Франкенштайн, понеже половината му глава беше обръсната, с белек, другата, с коса. Исках да подстрижа и останалата, но той не ми даваше, защото му предстояли. Снимки Абе, какво да ти обяснявам, луд човек? Режисьорът също дойде да го види и той му обясни. Успокой го. И в крайна сметка Христо разбра и го прие. Деня, в който успях да го убедя, щеше да идва славчо от бетер. Веднага му се обадих да вземе машинка. Дойде милият и стреперещи ръце започна първата подстрижка. Много е трудно да се направи на някого, който лежи и не може да се мести. Хем смешно, хем някакъв абсурд. Измъчи се, но успя. Справи се страхотно даже. А пък аз през цялото време, независимо от тези грижи, имах онова много неприятно усещане, че това не е Христо. Кога мина този страх? Изобщо кога спря да се притесняваш? Когато се видях с теб и ти ми обясни. Ако някой го беше направил порано, щях да си спастя поне три седмици агония. Съжалявам, че не се обадих порано. Беше ми неудобно да се меся и да ви безпокоя. Разкажи ми за тези първи дни в новата болница. В голямата реанимационна стая лежа около седмица. После дойдоха много по-тежки и спешни случаи и го преместиха в самостоятелна болнична стая. Леглото му беше механизирано и започна да успява за малко по-дълго да се задържа поизправен, без да му става веднага лошо. Много му се караха, че спи върху болната ръка и не я усеща. Сега пак спи по същия начин, но вече явно има усещане и я пази. Имаше и периоди с леки халюцинации. Беше такъв шок, че по-скоро съм се смяла, понеже не знаех какво се прави или как да го възприема това. Отминаха. Беше за кратко. Тогава погледът му беше друг. Може би заради това че не вижда добре и му трябваше време, за да фокусира. Казваха ми, същият си е, само погледът му е друг. Върна ли си го? Да, по-късно стана. Ще стигна и дотъм. В началните седмици, когато идваха много хора, аз се превърнах в Орлица. Правих списъци кой кога да дойде, следях да не стоят много, за да не се изморява той, изобщо като военен се държах. Важното беше да не му се прекъсва рехабилитацията, защото трябваше да е много концентриран там. Каква беше тази началната? Не на една специална машина, Яна. Не бях виждала такова нещо преди. Но пак повтарям, Христо беше след много, ама много страшен инсулт, едва му живел след тежка мозъчна операция и с парализа на цялата лява половина на тялото. Не съм сигурна дали това ще въжи за полеките случаи и за друг вид инсулти. Аз. Разказвам за него. Джимми не е ли правил такава рехабилитация с машини? Не. Тогава в България нямаше такива работи и дори не бяхме и чували за тях. Това, което аз видях и христоползваше, беше един робот, който хваща болния и го премества. Той пък по това време се притесняваше за филма си. Настояваше, че имал да довършва снимки на два епизода. Представяш ли си? Него робот го повдига, за да си справи. Той ще довършва снимки. Да, чуден разговор е бил, нямащо. Яна той месеци след това ми каза, аз явно много тежък инсулт съм прекарал. Кой най-силно му повлия, за да се върне към реалността? От мъжете приятели ли? Кого чу Христо? Постара се да изглежда добре и да покаже, че не се е дал, когато дойдоха Сашо, после Фицата и Петю Калчев. Много искаше да не го съжаляват ли, и аз не знам. Не беше лесно и за всички, които идваха. Трепереха и пушеха, преди да влязат. Наистина се вълнуваха искрено, много се притесняваха. Костваше им. Бяха в шок и аз съм ги успокоявала. Но след като го видеха, това минаваше. После, когато ги спръщах, всеки споделяше, че камък му е паднал от сърцето, щом го е видял, че изглежда добре. Аз, честно казано, ако тогава съм ти казала такова нещо, съм те излъгала. Беше стряскаща гледка, като имаш предвид, че имам опит. Ти не искаше да го виждаш изобщо, колкото обеждавах. Страх ме беше какво ще заваря, а и не бях сигурна, че съм готова да си причиня отново всичко, което ж бях забравила. Включително тази много специфична болнична миризма. Но аз не съм нормален човек в това отношение. Да се върнем на реакцията на приятелите. Те всички са очаквали нещо много по-жестоко, Яна. Те нямат и опит, както и аз всъщност, и когато видят, че говори, че е сума си, че си лежи и че лицето му не е обезобразено, за тях това е достатъчно, за да приемат, че е добре. Ти единствена или някой като теб може от първи поглед да прецени за коя трагедия става дума. Стряскащото беше в инвалидната количка. Докато си лежи, пак е поносимо, но когато го местеха на количката. Никога няма да забравя погледа на Ицю Шопов, когато му помагаше. Майка му и баща му идваха ли често? О, да! Те после си заминаха за Карлово, но пътуваха всяка седмица. Аз останах сама с малкото дете. Беше още по-ужасно без тях. Някак, когато бяха в... София, отговорността и страховете ги бяхме разпределили, а сега изведнъж всичко стана само на мен и в моята глава. Като че ли светът падна на раменете ми? Много се изморявах. От какво най-вече? От това да мисля за проблемите с крака и ръката му, доколко и кога ще се оправи? Кога ще проходи? Да говоря с хората, да ги посрещам и изпращам, беше върволица от народ. Да готвя по два пъти на ден и да шофирам до болницата, да се грижа за детето и да си играя с нея. Нямаше и някой, при когото да отида и да си задам въпросите. Казваха ми, че възстановяването ще отнеме около една година, но не ми прозвуча убедително. Въпросите и страховете в главата ми най-много ме съсипваха и изморяваха. И това, че няма с кого да говоря. Лудостта ми беше, че само за Христо ми се говореше, нищо друго не ме интересуваше. Светът беше спрял за мен. А приятелките? Разбира се, че бяха край мен, но някак не се възползвах от присъствието им пълноценно. Не знам защо. Не ги търсих аз. Може би подсъзнателно знаех. Че и те си имат свои грижи и няма как с часове да ме слушат, как коментирам нашата лична трагедия. Ти на времето ми каза, никой не обича болести и болни хора. Не съди хората за това. И беше права. Разбира се, всичките ми приятелки и те полудяха около нас и бяха денонощно на разположение. Всяка помагаше и слушваше и изобщо правеха всичко, което беше необходимо, за да съм добре. Но аз просто исках нощно да задавам въпроси, да пища, да вия или да легна на земята и да мълча само. Кажи ми за най-близките ти момичета. Важно ми е заради женското приятелство и споровете ми с Христо по този въпрос. Кака ми, Теодора Каваклиева, която спрях да не се качва на самолета от Канада. Много близък до сърцето ми човек. С нея имахме денонощни разговори по телефона с много сълзи и подкрепа от нейна страна. Съжалявам вече, че тогава я спрях да бъде до мен. Много съжалявам. Мария Люцканова, заедно с от деца, беше наоколо на отлъчно и по време на операцията. Голяма приятелка. Моника и Станислава от Варна също. Те организираха молитви. Направиха страница в интернет за подкрепа на Христо, грижаха се за мен и преживявахме всичко заедно. Звънях много на Красимира, например, или отивах при Рени и при Сашо сутрин преди или след болницата. Те тогава репетираха полет. Над Куковиче гнездо и беше много странен период и за тях. Знам, че всички от екипа на представлението са ходили заедно на църква да се помолят за Христо. Майка му е звъняла на Рени да ме следи дали се храня. Беба също много ми помагаше за детето и изобщо за всичко. Ако не беше тя, направо не знам как щяхме да се оправим вкъщи. Стефан, брат ми, също готвеше вкусноти и ме чакаше с котиите да отида да ги взема по пътя към болницата. И при него много съм плакала. Изпадах в състояние, завиваха ме. Грижеха се със съпругата му, търпяха ме. Говорех с тях, но ставах сама в най-тежките си моменти. Беше мое решение. Не мога да го обясня. Дразних се, когато някой ми казваше, че всичко ще се оправи и ще е наред. Побеснявах, защото си казвах, а бе те не виждат ли какво е състоянието му? Не виждат ли колко страшно? С родителите на Христоси имахме традиция, когато се прибера, те от вратата започват с предположенията. Тъжна си, не са добре нещата, или, усмихната си, разказвай всичко веднага, и се започваше една много подробна разбивка на деня, на кръвното му, на всеки детайл. Кое щеше да ти помогне тогава, ако можеше да си го позволиш? Да съм денонощно при него. Само така си мислиш. Когато на нас това се случи и денонощното седене в болницата с нищо не ни помогна, за да се успокоим. Питай на Джими майка му. Същия тате. Просто на мен не ми се разказва. Кога за теб се промени картината? Когато Христос се върна при мен. Кога беше това? След като го преместиха в самостоятелната стая. Нарече ме по начина, по който винаги ме наричал. То е едно наше си мило обращение. Когато го изрече за първи път, не можех да повярвам. Веднага се обадих на Красимира да и разкажа. Голяма радост беше. Моят Христо се беше върнал. Между другото, не помня точно, но малко преди това се сетих и за теб. Не се познавахме, бях чула какво си преживяла и си казах, че трябва да те намеря. Аз накарах Христо да ти се обади, знаех, че се познавате. Исках да говоря с теб. Имах нужда. Понеже бях сигурна, че ще ме разбереш. Той сега друго разказва, но всъщност аз те извиках. Хайде сега, себите се кой първи се е сетил. Няма никакво значение. С такова нетърпение чаках да ми се обадиш. Като се видяхме, не мога да ти опиша какво означаваше за мен да говориш. Някого, който всичко разбира. Ама всичко. Никога няма да забравя първите ти думи. Виж сега, той много ще се върне към корените си, ще се отдалечи от това, което ти познаваш, ще говори странни неща и изобщо ще ти се стори абсолютно непознат човек. Не се плаши, това е нормално и отминава. Само гледай да издържиш, Яна, само като го чух това. Ти не можеш да си представиш какъв товар ми падна от раменете. Все едно бях с огромна раница. Ужасно тежка и в момента някое свали. Понеже, освен физическите проблеми, за които всички говорят, то има толкова пластове тази трагедия. На толкова много нива животът ти се променя. Толкова е непознато и страшно, че само въпроси в главата имаш, без отговори. Като изгубен се луташ. Какво друго помниш за този период? Сега се сещам за бившия ми шеф Антонио, който е и наш кум при когото работех преди. Звън на един ден и каза, че е долу пред входа на болницата и трябва да ме види. Беше взел самолет от Варна само за да дойде и да ми помогне. Никога няма да го забравя, беше много, много вълнуващ жест, не го очаквах. Толкова хора помагаха по всякакъв начин. Сигурно ще пропусна някого, но в главата ми още е хаос. Някой ден ще си спомня всичко и ще благодаря на всеки лично в очите. Та тогава той ми разказа, че по време на голямото заметресение в Италия синът му е бил затрупан под къщата и какво му е било, докато го извадят. И как му е светнало, когато е чул, че е жив. Много плака и той тогава. Каза ми, че не може да не се притече на помощ, понеже знае какво е дойде и Красимира. Която ми е не знам и аз как да е нарека нещо между майка, по-голяма сестра, приятелка. Абе всичко. Тя е член на семейството и е голяма подкрепа и сила. Като е наоколо, всичко изглежда някак по-стабилно и по-спокойно. Когато пристигна и ме прегърна, вече можех да дишам. И двете се разплакахме. И започна да му успокоява, да ми говори. Че тя поема всичко. Да не се притеснявам за нищо. Тези моменти бяха много силни за мен. Знаеш ли какво е много странно или поне на мен така ми се струва? Че я, за съжаление, чак тогава, когато се случи това, си дадох сметка колко хора наистина обичат Христо. Даже и с него си говорихме скоро, защо трябваше да го разберем и двамата по този начин. Трябваше ли да ни се случи нещо такова, за да си дадем сметка и да го оценим? Въпреки всичките обиди, които си сипаха по негов и по мой адрес. В интернет ли? Да. Ужасни неща пишеха. Ужасни. Казах ти да не ги четеш и че това няма абсолютно никакво значение, след като има много, много повече хора, които ви подкрепят и наистина обичат Христо. Просто те не пишат в интернет. Там са останали само злите и самотни чакали. Когато спрях камерите и медиите да не влизат в реанимацията и да не оставят на мира, такова нещо ми се изля върху главата. Такива обиди. Ужасно беше. Пак ти казвам, че на такива реакции не трябва да се обръща никакво внимание, а и мен лично наистина не ме интересува. Бесмислено е да си губим времето с зли хора. Продължаваме нататък. Беше ли започнал да си движи крака? Там вече си сгъваше крака малко, да. Ръката продължаваше да не усеща изобщо и да не може да намери. Просто имаше някакво много грешно усещане ли или не знам как да го нарека, объркано съзнание за местонахождението й. С другата се опитваше да я хване от легнало положение, но не я намираше. Беше му много странно. Мисля, че той истински осъзна реалния проблем с ръката си чак след като го изписаха. Месеци по-късно. Тогава в началото. Кой знае какво му е било в обърканата глава? Ти помниш ли друго? Аз, честно да ти кажа, понеже винаги съм го заварвала да лежи след рехабилитация, много дълго не бях наясно кое колко е добре или зле. Дори лицето му, когато лежеше, изглеждаше съвсем нормално. Парезата видях, когато започна да си справя. Тя така и пред очите ми отминаваше. Така, че не го следях толкова изкъсо и не знам реално до каква степен си е давал сметка и за какво ме лъгал. Този режим, първия, например, не съм го виждала. Ами с машината го хващат и с нея го слагат на инвалиден стол. После разходка в парка той увит в одеяло и не мърда. После се връщат и пак с машината го връщат на леглото. Имаше един напредък в началото, който помня. Първия път, естествено, се свлече и падна, защото искаше сам да направи нещо. Задачата беше от леглото, с много помощ, разбира се, да седне на стол. Но понеже това са дни специални и последователни. Движения, които трябва бавно и внимателно да се изпълняват. Ако пропуснеш някое, падаш. Е, падна и той, но след това успя. Там започна и да се храни почти сам. Аз като дойдох, и все още го хранеше, нали те видях. От желание да помага ми да се грижа, уж. Но ми казаха, че трябва да го прави сам, за да се отучи от тази непрекъсната чужда зависимост. Ти ми се караше много, сега се сетих. Аз целият този период с машината съм го пропуснала. А и Христо не го е споменавал. Предполагам или е забравил, или не му се иска да признае, че с нея всъщност вдигаш жив труп. Абсолютно отпуснато тяло, което не може да се движи само. Тя и тази гледка си я е бива, като във фантастичен филм. На филм е друго. Там машината не повдига мъжа ти, а красив непознат актьор. Много странно, че когато този робот го вдигаше, той толкова се радваше като дете, че дори не беше чак толкова страшно за гледане. Но тази количка или Стол, на която го слагаха обаче. За мен беше непоносима гледка. Оглушително бяло. Зимата, докато прослушвах записите, попаднах на един разговор, който не помнех и много мислих дали трябва да го публикуваме. След като говорих с Христо и той ме увери, че всичко трябва да се разкаже, дори и такива моменти, реших да го направя. Понеже е доста дълъг, избрах само няколко парчета. Декември. Отидох в болницата. Заварих Христо да лежи, да мълчи, а очите му бяха зачервени от плач. Когато влязох, той се обърна с гръб, опитвайки да се скрие. Направих се, че не съм забелязала, но видях. Тогава изпитах онова ужасно бесилие, когато някой твой близък страда, а ти нищо не можеш да направиш, освен да се преструваш на посилен, отколкото си. Седнах на другото легло и двамата не продумахме около половин час. После аз започнах. Беше оглушително тихо. Зле ли си? Не ми се говори. Да си тръгна ли? Не. Моля те, стой. Добре. Яна, загубен съм. Не си. Няма да се оправя. Искам да се махна от тук. Ще се побъркам. Ти вече се оправяш. Ако не можеш повече тук, тръгни си. Едното няма общо с другото. Кажи ми нещо, което да ми свърши работа. Помогни ми. Не се превръщай в ленчило. Не хленча. Много ми е мъчно. Знаеш ли кое би било трагедия? Кое? Да започна аз да те съжалявам. Ужас. Какво те мъчи? че нищо не става. Само лежа като труп. Не мога дори да се обърна сам. Не мога да стана. Не мога да. Потънал си. Да. Дълбоко ли? Не знам. Кажи ми нещо. Всичко е наред. Няма как да те убедя, докато си в истерия. Когато се успокоиш, ще ме чуеш. Не съм в истерия. Добре, изплашил си се, отчел си се. Има ли значение какво е? Виж се. Ти какво виждаш? Виждам, че оздравяваш по правилния начин, но в непредвидими темпове и това те изнервя. Теп непредвидимото те изнервя по принцип. Искаш да имаш панорамен поглед върху живота си. А това е дефект. Какво да направя? Да спреш да мислиш кое, кога ще стане и дали. Да престанеш да се самонаблюдаваш в момента и да се успокоиш за бъдещето. Яна, ами ако стана така? Ако не мога вече да се помръдна? Ако мозъкът ми е дал на късо и край? Виж сега аз как си го представям. Мозъкът, освен че е космос, е една огромна памет. Там е заложено всичко. Което човек умее. Сега той си припомня неща, които не се забравят, като ходенето, например. Те са запаметени някъде завинаги и в момента вървиш целенасочено към този файл. Сигурно много скоро ще го отвориш. А и да не е съвсем скоро, пак си заслужава. Трябва спокойно да осъзнаеш, че крайниците ти се движат и сега само трябва да си спомнят как. Нещо подобно е, ако си скьор, който не е каралски 15 години, и в момента се качваш отново. През нов опит го възстановяваш на практика, иначе умението го има. Разбрали нещо? Да. По-добре ли ти е? Мисля, че да. Искаш ли да изядем по една арменска сладка? Винаги е помагало. Дай. Говори ми, по-добре ми става. Аз да не съм машина, Христо. Да не мислиш че като те виждам да плачеш, мога да запазя спокойствие. Добре се справяш, а и аз не плача. Вътрешно пишете. Просто не го показвам. Не плача. Важното е не да се фиксираш върху чакането на резултатите, а да живееш в момента абсолютно пълноценно. Тези потъвания са ужасни и не ти ги разрешавам. Моля, ти и хората около теб, с които си преминал всичко досега, Стъскачени ни съдове. Сме. И така ще бъде до края на възстановяването ти и няма как да стане, ако не се движим в група. Знам. Ние не сме от бетон. Какво искаш да кажеш? Казвам, че когато ти потънеш, повличаш всички наоколо. Мисли малко повече за другите. Абе, Яна, вижме на какво приличам. Мислиш ли, че нарочно го правя? Просто ти ходиш и се движиш, а аз не. Чакай малко сега. Някога да съм казвала, че ще е лесно. Това е поредица от битки. Някои малко по-големи, други по-леки, но всичките са много важни, за да се спечели войната. Всеки път, в който се усъмниш себе си или в смисъла на това да ги водиш, нищо не правиш, само губиш време. И теглиш назад. Както казва твоят приятел Митко Джаров, ходенето ти е осмислен процес и се нуждае от тренировки. Връзката между мозъка и крайниците вече има и сега трябва да стане силна и естествена, а не плотно усилие. Кръкът ти трябва да си възвърне и нормалното кръвообращение. Мисля, че говоря страшни глупости, но в това вярвам аз. Добре си говориш. И на мен ми звучи логично. Ръката... Както е съвсем нормално, е побавна, но това не значи, че няма да ти изненада и да дръпне за дни. Мислиш ли? Знаеш ли какво си мисля всъщност? Че допускаш огромна грешка, разчитайки само на физическата си рехабилитация, изоставяйки ума и психиката. Едното е пряко свързано с другото и много често второто тегли първото. Аз какво правя? Не ме слушаш. Мислиш? че с напъване и мускули всичко ще стане. Има много, много други неща, които могат да се свършат, докато лежиш, например. Важни при това. И ако не ги направиш, ако се оставиш така да потъваш, отиваме към масовата представа за оздравяване, която да си добре нахранен, да куцаш и всички да се радват, че си жив. Няма да го допусна, нали знаеш? Какво не правя? Не мислиш. Изпитваш яд ти нетърпение, в останалото време се фукаш. Като циклофреник си. Не е така. Аз и знам как е. Кажи ми и на мен. И аз искам да знам как е. Много е трудно. Ако беше лесно, нямаше да пишем книга. Какво ще правя, Яна? Не ми говори в единствено число, като да си сам на земята. Какво ли? Ще продължим точно така, както до сега. Без да сме нетърпеливи, без да спираме да се смеем и без да се съмняваме в това, което можем. Ако някой път успееш да се видиш отстрани, ще ми повярваш в момента. Какво имаш предвид? Имало е дни, в които грееш и осветяваш не само стаята, а цялото отделение. И другите болни, като те виждат, и те някак се променят и всичко става в посветли тонове. Тогава си много мощен, без да знаеш, а и не е необходимо да симулираш увереност, което често правиш, защото тогава наистина си. Цялата лява половина на тялото ми е с особена чувствителност. Обясни ми. Не говоря само като функция, а като повърхностно усещане. Много е странно. Според мен това е свързано с възстановяването на общата чувствителност, което е добра новина. Помниш ли нашата мантра? която си повтаряхме в началото. Штом боли, щипе, значи е живо. Точно така, Христо. Хубаво го запомни, защото се отнася и за душата. По-добре ми е сега. Дай ми още една сладка. Вълшебни са. Арменски са. Една арменка на времето казала на баба ми, че имам звезда на челото. Защо не се сети за нея, когато ти се случи това? В реанимацията. А сега се сещащ. От сладките. От тях се сетих. Иво ми ги донесе. Заваля сняг. Красиво ли е? Оглушително бяло е. Ти какво усещаш момента? Какво? Е. Приятно страшно. Еж, моли се и прави планове. Някак си трябваше да прекараме зимата. Зима в болница на Легло е, може би, една от най-лошите комбинации. Разговорите ни преливаха един в друг и ставаха все по-интересни и все по-аналогични спрямо ситуацията. Както се казва в една пьеса, тя не може да разбере правилата на играта. Все търси логика и последователност. Ами обясни и, че едно от правилата е, че няма логика и последователност. 27 болница – Света на ум Двадесет. Ча. Знаеш ли, кое е странно? Че много хора в такъв момент биха се обърнали към Бог. Или чакат Господ да им помогне. Няма да богохулстваш пред мен. Аз съм вярваща. Не, няма. Не говоря за това. Честно казано, и аз много съм мислил, но не разчитам само на висша сила. И може би така по някакъв начин се събрах и се отдалечих от такова пасивно осланяне на вяра в чудо. Просто никога не ми е хрумна, че единствено трябва да се моля, за да се справя с положението. Винаги съм усещал, че зависи от мен и пълната мобилизация дойде, когато съвсем ясно го осъзнах и реших, че ще е така. Не трябва да се чувстваш жертва на ситуацията или на някакво решение на съдбата, върху която нямаш влияние. Не ми казвай, че не си се молил. На кого да се моля? На Господ. Не съм. Просто разговаряхме спокойно. Разбрах. Дванадесет болница, Света на ум, 19. Ча, можеш ли сега да отидеш при друг болен и да го сглобиш, дух му най-вече? Мога да опитам, но не знам дали начинът, по който ще го направя, ще бъде най-добрият възможен. Защо ти си имаш твоите начини да си много, много убедителен? И краен. Твоят тон е такъв, императивен. Да, обаче без да се съобразявам с моментното състояние на отсрещния човек. Не съм сигурен, че подходът ми би бил универсален в такива случаи, но при някой ще помогне, сигурен съм. Е, няма да е толкова многословно или подробно. То ще е под формата на заповеди и обиди. Да, да, смее се. Знам какво първо бих казал на такъв човек. Какво? Жив ли си? Жив си. Хайде, стани и излез от тук. Как ли? Ще ти обясня по-нататък. Може би така трябва да започнеш книгата. В началото нека е понежно, а после ще стигнем и до това. Или както ти прецениш, ти я пишеш. Ако искаш, го стави като мото. Помолих един мой приятел да ти зададе. Въпроса, който смята, че е най-важен в момента. И той предложи, какво е да надвиеш реалността? Да забравиш, че си създаден от плът и кръв. И да си представиш, че си само дух без никаква материя. Ти успя ли? Опитвам всеки ден. Не винаги става. Но според мен смисълът е в опитването. Понякога ми идва огромен прилив на сила. Мисля, че истинската борба не е на физическо ниво, а на енергийно. Винаги се чудя как поясно да го обясним на хората. Чувала съм, че ако се вземеш в ръце, ще е по-добре, но как се прави, когато си слаб, не знам. При теб се получава и източникът на енергия си самият ти. Аз го виждам. Има няколко златни правила, те са различни от списъка ми с съвети. Едно от тях е много хубаво да си помислиш и да решиш дали ти се живее и как. Ако си намериш причина и тя е истинска и вярна, това става по-силно от всичко останало. Ти намери ли? Списъкът от много важни причини е огромен, но той няма никакво значение, понеже съм баща на три деца. Не ми се налагало да мисля дълго. Имам освен причини и задължения. Отговорности. Не мога да си позволя да умирам. В момента ми е необходимо само да си простя за случилото се, че го допуснах. Ако намеря покой с тази мисъл, всичко ще се подреди. Бесен съм си, но ти ми каза, че никак не е конструктивно. И не само, че не върши работа, а ми пречи. Сега не мога да си разреша нещо да ми пречи и да ме спира. За това говоря за всичко, което ме мъчи. Така ме научи и се оказа права. Сам няма как да успея. Другото златно правило, когато трябва да се вземеш в ръце, е да не мълчиш, а да споделяш. Да изговаряш страховете си. Ти много хубаво го беше казала за страховете, как беше? Изговориш ли го, изречеш ли страха си, той спира да бъде нещо, което криеш и те трови. Става тема. Осветяваш го и вече не е толкова страшно. Всичко, за което посмееш да говориш или да споделиш, спира да бъде нощен кошмар или спазън в корема, който те парализира. 18 болница, Света на ум, 18. Ча! Не трябва да се изпитва никакво самосъжаление. Ако си помислиш, ох! Ужас! Как сега ще живея от сега нататък? В мига, в който ти мине такава мисъл през главата, моментално трябва да махнеш и да вървиш напред. Как се върви напред, прикован на Трябва да си намислиш тайна мечта. Аз по принцип мразя да мечтая, но имам. Желания. Има разлика. Сега за първи път имах мечта, която наричах отложено желание, но си беше мечта. Тайна и моя. Каква е? Представях си какво ми предстои. И какво е то? Трябва да си спомняш за нещата, които си правил преди, и да си сигурен, че ще продължиш да ги правиш. А как се отнасяш към съветите на всички, че ще трябва да я по полеко? Не ги чувам. Не те ли страх да не получиш втори инсулт? В един момент ми хрумна. Ами ако сега получа? Ако утре пак стане. Какво правим? И си казах буквално. Ще правим същото, което прави сега. Продължаваме напред. Пак ще минавам през същото, ако трябва, но продължаваме нататък. Няма нужда от това. Няма нужда, разбира се, и не е задължително. Освен филма, който ти предстои, какво още? Театърът. Децата ми, жена ми. Семейството ми, приятелите ми, театър, кино, пътувания. Малко преди Коледа 2010 година, болница, света на ум, 18. Ч. Знаеш ли, Христо, свети Павлов ми пусна скоро една тема от чустакович, по която се е побъркал. Казва се Вторият валс или валс номер 2. Цяла нощ е слушал само него. Не го бях чувала. Наистина е впечатляваш. Когато го попитах защо толкова много му харесва, ми отговори, защото лицетворява всичко нова, което на мен не ми се случи. Може да се насладите на втория вал от на HTTPSS двоеточие двойна наклонена черта www.youtube.com наклонена черта watch въпросителен знак виравнам снато да са 4i. Белшка на 4i теми. И аз разбрах, че той има носталгия по всичко което някога му се е искало да преживее, без да е било задължително. И тази мелодия го е накарала да въздъхне. Прави ли го нещастен? Не мисля. Кара го да мечтая отново, нещо, което почти не си позволяваме, когато станем възрастни хора. Аз като малка отделях много време на това, направо потъвах в океан от възможни и невъзможни варианти на живота си. Беше славно време. Сега е по-различно. Границите на мечтаенето вече не са така разтегливи. Писателка си, можеш пак да си го позволиш. Защо се спираш? Имаш ли ти такава музика, която да обобщи всичко, което не ти се случило? Не, но имам такава, която може да изрази всичко, което ми се случва. Коя е? Shape of my heart на Sting няма нещо, което си искал, а не ти се случило. Има много неща, които, докато не ти се случат, не знаеш, че изобщо са възможни и в този смисъл няма как да си ги мечтал. Те са най-приятните сбъдвания, понеже се изненада. От другите, възможни или не, всеки има нужда, за да не умре от скука. Човек трябва да очаква нещо хубаво, което да му предстои. Вчера, като ми каза, че започваш втория си живот а от друга страна, носиш цялата мъдрост и опита от първия, ми хрумна да те питам дали има неща, които до сега не си правил, а сега ще дръзнеш? При теб, разбира се, е различно, защото имаше голям риск да загубиш всичко. Чудя се в такъв момент дали си си помислил, ех, това не направих. Не, не ми е хрумвало такова нещо. А искаш ли да си пофантазираш какво би направил от сега нататък? Веднага се сещам, че искам да скоча с парашут. Но това не е хубаво да го чува съпругата ми. Е, аз го чух и ще го кажа вместо нея. Ти само посмей. Може и с бънджи. Добре, че си мечтаеш, защото, ако този разговор беше насериозно, сега е момента, в който аз трябваше да те ударя. С нещо или да стана и да напусна сцената. А за Бънджи топита и Джими. Той е специалист по тези скокове и по страха преди, по време и след тях. На мен не ми се слушат глупости. Друго. Искам да направя пътешествие с кораб. Къде? Някъде и с топлите страни. Цялото семейство, всички. Децата ми, съпругата ми, родителите ми, всички заедно. Защо до сега не си го направил? Защото работя много и съм заед. А то не е лесно за организиране. Но идеята да пътувам с децата си и да им разказвам и показвам света много ми харесва. Това е една от мечтите ми. Ще направя всичко възможно да осъществя. Ето, това е хубава идея, искам да чуя още такива. Много искам да се кача на подводница. Трябва да проверя дали ще ми разрешат заради главата. Това ми се струва много по-уместен въпрос. Отколкото този за бънджито или за парашута. Налягането е голямо, не знам. Не съм специалист, питай наистина. А защо в подводница? Бе, немо. От дете ми е мечта. Обичам подводниците и са ми много интересни като машини. Мисля, че и усещането да се движиш под водата дълго време е поособено. Трябва да го изпитам. Искам да карам и сноуборд. На Аспен, най-прочутия и луксозен ски курорт в САЩ. А ти пък конкретно в Аспен искаш? Да. Не си глупаво, момче, признавам. Искаш да кажеш, че в кортина не ти се ходи? Не, в кортина не, кортина Дъмпецо, един от най-известните ски курорти в Италия. Всичко, за което си мечтаеше, свързано с движение и скорост, забелязваш ли? Да. Може би е подсъзнателно, заради неподвижността ми в момента. Друго. Искам да карам състезателна кола. Формула едно на имула. Каквото сега не си направил и все си отлагал. Не съм ходил в Италия. Ти и на много други места не си ходил. Защо Италия? Има една реплика от пьеса. Има толкова много места по света, които знаят... Че никога няма да ги посетя и със сигурност им е толкова тъжно. Кога ще отидеш в Италия? Елица е живяла и работила там. Много ми е разказвала, а и на нея и се ходи. Винаги сме си мечтали как ще се качим на колата и ще си направим едно пътешествие из цялата страна. Надявам се да е другото лято. Не това, а другото. Петнадесет 0 едно години, болница. Света на ум 19. Ч. Христо, списъка със съветите ти има една точка, която се отнася до. Храната. Помниш ли? Помня. Важна точка е това. Да се храни само с неща, които обича. Ако не му е вкусно, да не го еде. Обясни ми го. Обясни го ти. Не помня точно. Но идеята май беше, че когато си затворник на собственото си тяло, както беше ти случая, да успееш да си набавяш удоволствие и радост от всичко. Дори и от нещата, които до този момент си правил, без да се замисляш. Да. Точно така. В този смисъл да прооткриеш вкуси и насладата от храната, а не да се сещаш за нея, защото трябва или защото си гладен. Ако не го бяхме измислили този съвет... Докато аз лежа с парализирано тяло, щеше да звучи доста претенциозно, но сега наистина го мисля и знам, че е верен от опит. Какво не си ял до сега, а би опитал? Жаби си? Да. А ти? Не, не съм сигурна, че бих могла. От моя гледна точка най-много да целуна на жаба, ако много се налага. Но и тази възрастта минах. Сега и е да го направя, ще завалят нови проблеми. Много е вкусно да знаеш. И конско месо съм ял. Най-смелият ми опит беше селенско. И пак имах едно вътрешно притеснение, че правя нещо нередно. Кенгуру? И това съм опитвал, да. Доста си ял. Нали ми каза, че не си пробвал марокканска кухня? Объркал съм се, опитвал съм. Ти си измисляш, малко май. Не, просто бях забравил, наистина. Не съм ял кит. Китовете едат ли се? Има нещо, което си яде от кита. Не съм ял и акула. Не черноморска, такава, да. Говоря за перка от голяма кула, което е страхотен специалитет. А, да, ял съм и нещо, което ти не си пробвала. О, аз всичко, до тук изброено, не съм, а и не мисля, че ще. Меча лапа. Моля. Меча лапа ела ли си? Никога не бих и опитала. Мен още на конското ми изгуби. Страшно е вкусно. На мечката ръката. Да. Къде? Извинявай, яде меча лапа. В калофер. В калофер сервират мечки. Лъпабе, Яна, не цели мечки. Търале, жяла ли си? Не. Аз се придържам към човешката храна. Костенурка? Не. Костенурката е много вкусна. Яла съм охлюви, с което не се гордея. Вкусни бяха, но и с тях приключих. Кое ти е любимото ястие? Даже и пет. Риба. Каква риба? Филе. Ох, Христо, все едно да те питам каква ти е колата и ти да ми отговориш червена. Какво филе? Каква риба? Знаеш ли какво насемел? Сега. Се сещам. Най-отровната риба, онази японската. Която се подували. Гледах го в един филм. Не. Не балон. Друга е, забравих как се казваше. Я ли си японска храна? Да. Пак ли в калофър? Японска съм ял София, Яна. В японски ресторант. Доволна ли си? А тайландска? Да. На мен не ми хареса, много ми е парфюмирана. Харесва ми индийската. Много люто бе. Иначе вкусно, ако имаш късмета да запазиш вкусовите си рецептори след огъня в устата и стомаха. С Владопенев имаме много приятни преживявания в Германия. Играхме една песа на Етиен Ребоденго. Казва се Коронацията. Та там намерихме индийски ресторант в Ваймар. Голямо ядене беше. Особено таряки, страшно люто, ама вкусно. Подпалихме се, ей. Взимахме и мума на германските индийци с Владо. Ти не ядеш много. Хапвам нормално. Тук много внимавам да не напълнея, понеже лежа през повечето време и има голяма опасност. Ай, всички ми носят такива вкусоти, че ако се отпусна, ще стане. Страшно. Иначе питай, Владо. Тук е по специално менюто ми, навън се храня различно. Много ми е смешно, че казваш тук и навън, като че ли си в затвора. Когато си в заведение, например, какво ти е любимо да си поръчваш? Крем брюле и панакота. Това са десерти. Обичам риба, джулан и разни видове месо. Зависи къде съм. Аз рядко излизам. По принцип вечерям вкъщи, такъв ми е режимът, не мога да си позволя много излизания. Изморявам се през деня. Така че у нас се седим, а и си имаме всичко вкъщи. Всеки си има всичко вкъщи, то на ресторант не се ходи от нямане. Питам те за някакви специалитети, които са сложни за приготвяне в домашни условия. Бихел супа пача, много е вкусно. Все поизискан става вкус ти, признавам. Кажи ми ти тогава, като си толкова изискана, кое ти е любимо? Не мога да избера само едно. Много са, но, например, препечени филийки с масло е първото нещо, което отговарям винаги, ако някой ми зададе този въпрос. Онзи ден чух по радиото, че в Англия 80% от населението са отговорили по същия начин като мен. Това ми носи известно спокоение, че не съм аз странната. Ти си странната, не аз. Ако приемем за нормално да се консумират мечки и жаби вместо хляб, да, странната съм аз. Странна си си, просто. Хората не те познават. 31 години, болница света на ум. Когато си млад и красив, можеш да си позволиш да си легнеш в 7 сутринта. Винаги обаче се намира някой твой близък с телефон в ръка и на отложни въпроси. По принцип, може и да не е толкова близък и тогава това много дразни. случая Христо звънна и беше важно. Това го спаси. Яна, спиш ли? Има ли значение? Яна, много ми е важно да споменем в книгата, че Йода много ми помогна. Христо, аз спях. Не ми обърна никакво внимание. Имам подарък малка фигурка на Йода. Йода е последният и единствени известен велик майстор на стария джедайски орден от филма Междузвездни войни», която седи до леглото ми и ме гледа. Всяка сутрин се обръщах към него и му казвах, дай ми сила, нали за това си тук. А после го пипвах за късмет. Това, ако го чуе някой, ще те сметне за луд. Записа ли го? С две думи, ако не беше йода. С една дума, да. Записа ли го? Да. Че ми е важно. Христо, остави ме на мирабе. Заспивай. Яна, йодата ми е много важна в историята. От тази вечер нататък йода си остана в женски род, но продължаваше да помага. Обещах му да спомена. Ето правя го. Били ми помогнала да се справя. Преди години в културната притурка на Вестник, Капитал имах любима рубрика. Въпросите бяха еднакви всеки път, а отговарящите различни. Това беше любимата ми част от списанието. Случи се така, че след време и аз получих покана да участвам и освен сантимента, който така или иначе имах, си спомням, че беше забавно да даваш кратки отговори върху мащабни теми, част от които дори не бяха формулирани точно като въпрос. Като игра на асоциации. Хрумна ми, че за Христо би било интересно да поиграем на това и реших да му го причиня. Към въпросите от капитал, които, признавам, съм копирала дословно. Добавих още няколко от себе си. Струваха ми се провокация към човек, който лежи в болница от месеци и има нужда да се разходи малко и собственото си подсъзнание и фантазия. Така се заиграхме, че разговорът ни продължи няколко вечери. Тук споделям няколко откъса, надявайки се някога да си продължим. Аз съм. Доволен човек. За разлика от недоволните, съм щастлив. Аз съм вятърна мелница. Произвеждам ток, а не брашно. С него може да се захрани мегаполис. И съм убеден, че тази. Енергия няма свършване. Вярвам в това, че доброто в крайна сметка ще надвие сивата пихтия, която се опитва да превземе света. Аз лично няма да позволя на посредствеността да ме победи. Струва ми се, че си малко самовлюбен. Само това ли мислиш за мен? Пиша книга за теб. Ако беше само това, щях да се чиня едно хайко и да се приключи. Бягството Е вид защита, но е крайно решение. Бягството от себе си е най-често срещаното състояние при мен, когато не разбирам света. А за теб? Когато съм а, бягала, след това ми е толкова неприятно, че или го разказвам смешно, или го забравям. Надявам се да не ми се налага пак вдъхновението. Крие се в поглед невидимите неща. Човек все по-малко забелязва света около себе си, защото непрекъснато бърза на някъде. Но когато спреза Мики се огледа, се оказва, че наоколо е пълно с хиляди мънички причини да продължи да живее. Даже ако имахме толкова развити сетива за всички тях, можеше и да изпаднем в шок. Понякога вдъхновението може и да е цвете. Може и да е знак Стоп. Мен, например, знаците Стоп, образно казано, ме вдъхновяват да продължа. Той идва и си отива, не нещо, което можеш да предвидиш, а се надяваш да те сполети. Откъде го черпиш в момента? От дъщеря си, от тишината, от тъмнината, от утрините. За да си щастлив, трябва ли да си вдъхновен? За да съм щастлив, трябва да съм жив. А да съм жив, трябва да съм вдъхновен. Ти трябваше да се родиш по време на Възраждането. Града си го оцелил, само времето малко се разминава. Около два века. Подиграваш ли ми се? О, да! Грешката. Е в това, че се научих много лесно да казвам думата «Извинявай». Много ми е лесно вече да го казвам и злоупотребявам с тази лекота. Позволявам си повече да греша. Ами спри бе, Христо. Дрехата. Задължителна. Така ли ще отговориш? Да, защо? Скучно ми е. Ами дай да задълбая сега в темата за дрехите, за да ти е интересно на теб. Какъвто въпросът, такъв и отговорът. Кажи ти нещо мъдро за дрехата. Мога да ти прочета аз какво съм казала на това преди пет години. Комбинация от черно и бяло. Харесвам черно-бялата фотография. Там всички изглеждат удохотворени и добре облечени. Дрън, дрън Емоцията. Е необходимост за двигателя, наречен сърце. Обичам. Емоциите, множественото им число, не една, много да са. Чрез тях животът не е скучен и става непредвидим. Ако ги нямаше тях, сивото щеше да се окаже основният свят и на погледите, и на живота. Жестът. Тире. Е част от любовта, от добротата. Възможност да не употребяващ думи. Много добра, особено за тези, които не са по думите. Има такива хора и аз ги разбирам. Заблудата. Е себезалъгване. За мен е равносилна на лъжата. Това са различни неща. Когато лъжеш някого, лъжеш и себе си. Какво говориш, Христо? Тия ги пробутва и другаде. Когато изговориш лъжа, когато лъжеш, по каквато и да било причина, лъжеш и себе си, защото после какво точно очакваш от човека срещу теб? Нищо не разбрах. Продължаваме. Истината. Истината е тежък физически труд. Книгата. За едни е приятно четиво, за други – за заспиване. За мен хубавата книга е като любовна история. Не можеш да оставиш. Кажи ти за книгите, нали си по книгите. Я не дей така снисходително. А и каквото и да кажа, ще е по-ефектно от твоето. И на теб няма да ти е приятно. Кажи ти какво си отговорила за книгата. Интересно ми е. Няма да повтарям казаното преди години. От тогава са минали толкова много книги. Въпросът е да ги има. Да продължават да се пишат, да се издават и най важното да се четат. Това е важното, а не какво мисля аз. Любовта. Хубава книга, която не искаш да свърши. Музиката. Аз. Надеждата. Необходимост. Сламка, за която се хващаш, когато си най-слаб. Много красива дума за изписване е надежда. Подредбата от букви е красива, но не харесвам смисъла. Защото и да има, и да няма надежда, винаги е на ръба на отчаянието. Има нещо некомфортно в присъствието й. Чупливо място е да. И не зависи от теб като че ли. Отборът. Единствената възможност да успееш. Ти си Ронин, в буквален превод означава странник, и без господар, много е странно, че го казващ. Имаш ли отбор? Или е различен в различните ситуации и състезания? Отборите са различни. Важното е, че ги има. Кой ти е най-скъпият, най-твоят отбор. Във всички ми е хубаво. И в тези, които аз съм събирал, и в другите, в които съм играч. На всичките ли си, капитан? Не, понякога съм и центърнападател. нападател. Като те поканят в друг екип, комплимент ли е за теб? Да, понеже разбирам, че съм необходим. Предметът. Откакто пораснах, не държа на предметите. Напоследък преоткрих смисъла на някой от тях обаче. На кои например? Ами на йодата да кажем. Започнах да разпознавам в предметите качества, които преди не забелязвах. Има история там. Ако някой ме види отстрани, може и да ме сметне за луд, но на мен ми достави удоволствие. Това вече е класа. Да можеш да си позволиш да общуваш с предмети. Ако започнеш и да ги повдигаш от разстояние, ще те призная. Работя по въпроса. Спомних си, как като дете имах малки колички, които ми носеха от чужбина. Такава радост неописуема беше. Няма такова преживяване. И ако някой ми стъпеше или ми вземеше количка, наставаше апокалипсис. Ти си малко стиснат, съм забелязала. Много съм стиснат, не малко. А за колички ли е, още повече? Аз по принцип говоря. Не ли номерът да споделяш с другите това, което обичаш? Ами да си му донесат и на него колички бе, хайде де. Да си му донесат, не да ми пипа моите. Христо, ще ми подариш ли тази котия? С бомбони, които много обичаш? Твой са. Разочарованието. Когато си се готвил много за изпит и отидеш там и нищо не направиш. Това метафора ли е или буквално да го приемам? Метафора е. Обясни ми го. Да се разочароваш от себе си, от това, че не можеш да се мобилизираш или дисциплинираш. Да се разочароваш от човек, на когото си вярвал. За мен е същото. Кога последно ти се случи? Не помня. А и няма значение. Млад ли се чувстваш или стар? Преди да се случи това, се чувствах много млад. Сега не се чувствам, стар. Ти като Оракул започне да говориш. Така се чувствам. Случката. Нещо, което не е случайно и трябва да се помни. Кажи една. Последната, която помниш. Онзи ден бях на театър, това за мен беше. Незабравима случка. Това е било преживяване. Случка е, ако срещнеш Камила, например. Може да стане и съвсем случайно, ако не сте се оговорили предварително. Тръпката. Вкусна уискито, което пия. Изтръпвам, докато го пия. Аз тази дума никога не съм е харесвала. Защо? Тръпка си е много хубава дума. Да бе, като кифла, локва, будка, пръчка, плюнка и бабуна. Все красиви думи. Ох, ти с твоите претенции. Или пък мравка. Престани. Учителят. Йода. Браво! Човек цял живот се стреми да стигне до сан, учител. Ако някога успееш, мислиш ли, че ще си добър? Не. Знаеш ли, на времето след репетициите с Гриш Островски, той ме нарече Дуайен. Аз му казах, че не е така и ако някой е такъв, то това е той. И тогава професорът ми обясни, че Дуайен не значи, че си възрастен, а да имаш опит и емоция. Аз мислех, че е друго. Ще проверя фречника. Покъсно проверих и намери следното. Дуайен е най-старият в групата, който обикновено е и с най-виз ранг. Това, разбира се, вече нямаше никакво значение. Филмът Животът на всеки от нас, погледнат отстрани, е филм. Само, че все по-често се случва главният герой, гледайки премиерата, да си тръгне, преди да е приключила. Не го разбрах това. Понякога се отказваме да живеем много по-рано от финала. Понякога филмът предвещава, че ще има щастлив край, но участниците не го знаят. И е много глупаво да не си го причиниш, особено ако това е твоят филм. След като си издържал скучните и страшните части, е нелепо да не. Дочакаш хубавото. Твоят филм какъв е? Екшен. А твоят? За сега е комедия, но се надявам безболезнено да премина в фентъзи. Храната. Много се храним ние. Ами вкусно е бе, Христо. Много време отделяме на това. Аз лично правя и много други неща. Знаеш ли колко време отделяме на ден? Не знам ти колко, но по принцип храненето е един от поводите за социални контакти, така че аз оправдавам отделеното време. Между 3 и 8 часа на ден човек отделя само за хранене. Явно много ядете у вас. Храната е повод да се видиш и да си поговориш с другите. Да споделиш заедно със семейството или с приятели е част от контактуването. А не е толкова глад, иначе за храна се говори само. С празниците е същото. Аз обичам да ми е вкусно. Странно, момче си ти, много странно. Времето. За мен времето е измислена величина. Не съществува сама по себе си. Хората я ползват, за да се оправдават. Най-вече за грешките си. Стига ли ти времето? За нищо не ми стига. Последните една-две години ми се искаше денят да е по 24 часа и чак след това да идва нощта. Тук, в болницата, различно ли е? Тук ми се иска да лети побързо. Струва ми се, че се точи. Нетърпението ти задми на времето, май? Да. Нетърпението, да. Кажи ми за теб какво е времето, Яна, много ми е интересно. Ще ти преразкажа един мой разговор с Рада Ценкова. С нея. Много сме обсъждали тази тема. То това му е хубавото на времето, че не изисква нищо, а просто го има. Всеки има взаимоотношения с него, а не ги обсъжда, за разлика от взаимоотношенията си с всичко друго. Това ме кара да се опитам да го формулирам. Искам да го разбера. За теб какво е? Не знам. Нещо, което ни носи плавно. Плавно, казващ, не е толкова безобидно. Безобидно не е. Нито е пасивно. Оказва се, че сме и много чувствителни, ако някой друг ни го ползва. В смисъл? Не ми губи времето, не остана време, моето време. А това за е моето време и е по мое време, страшно ми харесва. Защото всеки си има и някакъв отрязък, който смята за лично свой. Сега вече и аз обърках какво е някакво съзнание за принадлежност, може би? И за собственост. Нещо с много разтегливи граници и форма. Има и характер. Моля. По. Времето на. Какво ще кажеш? Това е период когато някой е станал поважен от времето и са го кръстили на него. Казват, че времето изтича. Защо? Не е течност. И лети между другото. И помита. И не прощава. И ще покаже винаги в бъдеще време. И не спира. А понякога е равно на нула. И знае. И решава. Разни неща. И трие. И помни. И пази. И изпреварва. Други неща. Често се губи. С времето оправдаваме всичко, което не ни се случило. И всичко, което ни се случило. Може би е всичко друго освен нас? Да. Всичко това, което ние не сме, не зависи от нас и не се вижда. Страхотно е. И много неясно. Така е. Какво е времето, ако не същността на забавенето? Нищо не разбрах, Яна. Шегата. Най-трудната част, за да завършиш образа на един човек, когато би искал да харесаш. Моля. Шегата свързвам с чувството за хумор. Понякога шегите са дебелъжки, въпреки, че човекът има чувство за хумор. Аз ли не знам? Ти имаш ли чувство за хумор? Имам. Така казват хората. Макар сега, като те виждам как ме гледаш, започвам дълбоко да се съмнявам. Явлението? Винаги съм бил скептично настроен към тази дума. Особено в моята професия. Няма явление за мен, Яна. Как да няма, има, разбира се. Какво означава явление според теб? Аз лично предпочитам философското значение на думата. Явление е феномен. Чудо. Не знам. Кажи едно, например. Хари Потър. Друго. Джими. Да, сега вече те разбрах. Ами тогава ми отговори. Благо, Асениая. Наистина си разбрал. Щастието. Се крие зад всеки ъгъл. Въпросът е, че не всяко щастие е предназначено за всеки. Не всяко щастие е за теб. А не ти ли си иска да е така? Аз съм щастлив и ненаситен. Мисля, че всеки е такъв. Как си представяте Бог? Повисоко от мен, със светлучи, с дълга брада, има тояга в ръката. Христо, ти описваш дядо Коледа. Мини, ако обичаш, на следващия въпрос, вече не мога да се концентрирам от смях. Какво искате да забравите? Понякога точно това, което хората около мен не искат. Дай ми пример. Случилото се, например. За близките си ли говориш? И за тях, и за всички. За близките ти конкретно мога да те оборя. Те не че не искат да... го забравят... А не могат. Да не говорим, колко скоро го искаш от тях. И не бъркай грижата и оплахата с друго. В момента е по-добре някой да помни, за да внимавате всички. Коя е най-разпространената заблуда в областта, в която работите? Че си талантлив. Как си се представяте след 10 години? Симпатяга, като челентано. Чудесно. А ти... Как си се представяш след 10 години? Много се надявам да съм развила чувството си за хумор до такава степен, че да мога да понеса гледката. Бездънно. Очите на човека са бездънни. Аз там се изгубвам. Те са лабиринт. Понякога се оставяш и е приятно, понякога е плашещо потъване. Безумие. Това, което ми се случи. Имам много безумия в живота аз. Но, слава богу, са рядкост и са част от много други случващи се неща. Има ли емоционално безумие според теб? Да. Например да знам, че съм получил инсулт и да си ядосвам. Герой. Дастин Хофман. Ти герой ли си? Не. Познаваш ли някой герой? Чувал съм за такива. Не ги познавам, но знам, че има. Комплимент Обичам комплиментите. Няма човек, който да не ги обича. Макар да не съм сигурен във формата. Зависи кой го прави и кога, и как. Много зависи. Има такива, които чувам и са ми важни, има и такива, които пропускам, понеже не са искрени. Ти обичаш ли да правиш комплименти? Правя, да. Така съм възпитан. Кой е най-хубавият, който си получавал? Или някой, който никога няма да забравиш? Не помня. Не са ми чак толкова важни. Тишината. Е любов. Ти според мен имаш проблем с тишината. Толкова си шумен, че според мен не я понасеш. Не е така. Тук понякога е много тихо, когато остана съм. Нямам проблем с това. Ръце. Протегнатите ръце на дъщеря ми. Безтегловност. Когато карам кола много бързо, имам чувството, че летя. Безтегловност е, да. Превъзходство. Хубава дума е, представям си черен кон. Расов, силен, огромен, красив. Достоинство. Мисля, че се държа достойно. Или поне се опитвам. Да не мрънкаш, да се държиш, мъжки. Чакай, че сега ми хрумне едно име, което свързвам с достоинството, Коко Азарян. Ти ли преценяваш какво е достойно поведение и живот или има някаква рецепта, която трябва да се спази? Аз преценявам. Субективно е. Когато обаче повече хора си го помислят или го отчетат за. Някого тогава е истина. Винаги ли си се държал достойно? Не. За съжаление, не. Скромността. Ненужно, излишно качество. Има една мисъл на Кончаловски, който казва, скромността е най-краткият път до неизвестността, и на мен това много ми харесва и е много точно. Наградата за цялостно творчество на съюза на артистите се казва, награда за чест и достоинство. Тя не се появи случайно. Когато кажеш награда за цялостно творчество, като че ли признаваш, че този творец повече нищо не може да направи. Трябва да е награда за цялостен принос в областта на изкуството. Навремето Сашо Морфов се върна от фестивала «Златна маска в Русия» и ми разказа, че там имало такава награда за чест и достоинство. Това много ни хареса в Съюза и първият човек, на когото я връчихме, беше Коко Азарян. Тя не се дава всяка година. Тогава учредихме и я връчихме на един от най-достойните. Сила. Всички от междузвездни войни, които владеят силата. Другото, което свързвам с сила, е слон. Чудесна комбинация. А когато става дума за теб? Силен съм. И емоционално ли? Много. Ако имам слабости или такива моменти, те ме амбицират да ги проодолявам. Предпочитам да контактувам с други силни хора, но не е задължително. Понякога пък послабите ме карат да искам да ги защитавам. Имал ли си период, в който се усещал, че силата си отива? Когато бях в реанимацията, имах дни, в които чувствах, че нямам играм. Беше неприятно. Слава богу, имах и други в които усещах страшен прилив. Например, когато успях за първи път да си помръдна ръката. Такива моменти ме зареждат и ми помагат да преодолявам обесилванията. Откъде идва тази изненадващата сила? От мозъка, ако го имаш. Аз излезе, че имам. И да ти кажа, не е глупост това заместенето на предмети в пространството са силата на мисълта. За нас, формираните от философията на джедаите, не е. Ние си ги местим нещата свободно. Докато не се обездвижиш и не ти се наложи да пробваш да ходиш отново, точно така ти се струва. След това разбираш, че да си върнеш контрола над тялото е една доста тежка битка. Откъде черпиш нови сили? От космоса. Христо, достатъчно луди изглеждаме до тук, че да се впуснем и в космическите теми. Дай по-простичко, ако може. По-реалистично някак да звучи всичко, а? Бях чул една теория, която ми хареса. Всички сказани, изговорени думи отекват в пространството, във вселената. Остават някъде там като кодирана информация. И когато някой има нужда, може да черпи от нея, а тя седи над нас като огромна библиотека. Енергия ли е, не знам, но е там и ни чака да я ползваме. Тя също дава сила. Чудесна теория. Искам да кажа, че силата идва от неподозирани места. Може даже и от поглед, и от усмивка, и от музика, и от семейството ти. Това, че когато влязат лекарите тук и намират напредък, на мен ми вдъхва увереност, мотивираме, радваме, а това е сила. Приятелите ми също ми дават много. В такива моменти се преброяват кои са. Искаш ли не, така става. А те са кладенец за черпене на лечебна енергия. Много често го казваш това, че човек си преброява приятелите в такива моменти. Защо? Защото има хора, които си смятал за близки, а изчезват. И аз не мога да си обясня защо. То там е разликата между приятелите и всички останали. Те не се разбягват, винаги са наоколо, каквото и да се случи. В такива моменти просто се огледай и виж, кой са. Така ще си наясно. Нищо странно няма. Нито пък страшно. Има хора, на които просто не им се занимава с болести и с болни. Това не ги прави убийци, а просто от приятели стават всички останали. Така е. Ай се появяват и нови чудни хора. Не вярвах, че се случват такива неща, но е факт. В лошото има и много хубаво. Новите приятели на нашата възраст са подарък Христо. От една страна, се появяват във важен момент, помагат, а след като са намерили причина да остана, значи, че и ти нещо си им дал. Колкото повече човек пораства и става по-умен и покритичен, се нуждае от много по-малко време, за да разпознае качеството срещу себе си. С натрупване на житейски и социални опити, след много грешки и разочарования, Разбира се, ставаш много сетивен към подобните на теб или към тези, които има смисъл да допуснеш в живота си. Разпознаваш хората. В същото време си и все покритичен към това, от което имаш нужда или към това, което ти е интересно. И не се губи време. На 30-40 години може да създадеш приятелство за няколко месеца, което се равнява като сила и стойност на такива, които имат дългогодишна биография. Неслучайно се връщам към тази тема непрекъснато, защото човек в такава ситуация, след подобен ядрен удар в главата, има невероятна нужда от истински отношения. Дай ми дефиниция за истински приятелски отношения. Той е съзнание, че не си сам, че си в отбор, който няма да те изостави, на който си нужен и където истината се казва в очите. Ако не мога да се движа добре или съм изкривен в лицето, искам да знам. Приятелите не ми го спестяват. Това хем ме мотивира, хем съм на фокус, хем не ме плаши. Колко стават от тях след такава случка? Около 60% се оказаха истински. Ти си щастливец. Запомни го. Мисля, че вече не трябва да лежиш, докато си говорим. Лежането много успива. Предпочитам да си седнал. Така ще си мобилизиран и концентриран по друг начин. Знам го от опит. Би ли ми помогнала да се изправя. Христо се изправи в леглото и седна. От този ден нататък всичките ни разговори минаваха така, при всече на него му. Костваше много. Ло-фамилия. Семейството на Христо е моя любима тема и много се надявам някой ден те всички да ми разрешат да направя филм за тях. Защото вие не можете да си представите за какво става дума. Родителите му се казват Драга и Стефан и са една от онези изключително впечатляващи двойки, при които, колкото и да не ми се вярва, че все още може, всичко е наред. Христо има и сестра Ана, която аз не познавам, но съм чувала, че е много красива. Децата му са три – Асен, Благо и Ая. Съпругата му е лица, моя приятелка, има две сестри – Тея и Теодора. Едната й е братовчетка, но и не нея нарича така, и един брат, Стефан. С бившата му съпруга Лиза, моя приятелка, също са много близки. Като добавим още няколко деца, племенници, снахи, чичовци, съседи и приятели, които са като роднини, се получава страшно шумно и цветно множество от хора, което може да огласи и стадион. Той е толкова сплутено и обично, лекокрило и щастливо в общото живеене, че гледайки отстрани, Единственото чувство, което те залива, е благородна ревност и сантимент по големите задружни фамилии. Последното нещо, от което има нужда човекът, на когото му предстои да се възстановява, е да вижда разплакани хора, умилени очи, ужас и страх. Ти как спря твоите хора да не го правят? Какво трябва болният да каже, ако изпадне в такава ситуация? Кой трябва да подаде начина? Това много зависи от взаимоотношенията които имате. Честно казано, не знам, сигурно за всеки е различно. В началото, например, си спомням, че ме хранеха. В един момент започнах да ставам и да сядам в леглото и опитвах малко по малко да го правя сам. Разбира се, не беше лесно, но ако не оставят човека да пробва, то може и така да си остане. Беше трудно, защото не можех да ползвам и ръката, и крака си, а когато няма с какво да се подпреш никъде, Тялото страшно много се изморява заради странната поза. Сега вече не е така, понеже компенсаторно развих други мускули, които ме държат изправен и не се мъча толкова. Но ако не бях опитал, може би и до сега щеше да ми се налага да ползвам чужда помощ. Трябва сам да спреш лигавенето. Без да е грубо, разбира се, защото хората наоколо също са в шок и искат нещо да направят, за да помогнат. Те нямат съзнание, че пречат. Имаше ли нещо, което е лица ти спъстяваше или не ти е казвала според теб? Не знам, трябва да попиташ нея. Има ли нещо, което ти не си и казал и би искал сега да го направиш? Мисля, че много дълго време и липсвах. Преди много работех, нямаше ме. И не говоря само като физическо присъствие. За друго липсва не говоря. Сега. Като си позволих това нещо да ми се случи, още повече удължих, оголемих тази липса. Като виждам тя как и колко се грижи за мен, разбирам аз колко съм и необходим и от какво съм е лишавал. Трябва ли да се изричат тези неща на глас? Едно от най-важните неща е да си казваме какво мислим особено, ако е нещо, което не си осъзнавал до сега или да признаеш грешките си. На тези, които обичаме, които уважаваме... Без които не можем и към които изпитваме чувства. Трябват поне двама за такава ситуация като тази, нали? Сам човек трудна работа. Права си. Възстановяването не е страшно от физическа гледна точка. Тежката част са съмненията. Ти страховете ги наричаш съмнения. Да. Не обичаш да се страхуваш. Не. За родителите ми кажи. Дойдоха веднага, след като са разбрали, че ме транспортират от Бургас София. Не съм говорил с тях да ги питам как са научили. Това е моя грешка и ще поправя. Сега се замислям какво ли са преживелите пък, горките, като са разбрали. Ужас! Искаш ли да разбереш това наистина? Важно ли е? Искам да знам. Да. Какво съм причинил? Ама защо винаги се обвиняваш, ти какво си причинил? По това мериш те колко те обичат ли? Не, меря аз колко ги обичам. Какво ще ти помогне да разбереш колко са страдали? Ти много ги обичаш и те много те обичат и никой не се съмнява в това. Искам да знам как се разбрали. Просто искам. То е твоя загриженост към тях ли? Да. Те бяха наоколо през цялото време. Плътно до мен. Най-важното беше, че много се погрижиха за съпругата ми. За което съм им много благодарен. Аз не бях проблем. Е, глупости. Не, искам да кажа, че за мен те нямаше кой знае какво да направят, но елица беше много, много зле и беше важно да има човек при нея. И при дъщеря ни. Онзи ден казах на майка ми, че обичам. Нещо което не съм правил от години. Знам, че за майките тези неща се подразбират, но сетих нужда да го изрека и се почувствах по-добре. Затова е важно да не спестяваш това, което почувстваш. И за теб е важно и за... Хората наоколо. Ако изпуснеш момента, може да не се случи друг подходящ. Има ли някой на света, който те познава? Теб. По-скоро не. И аз мисля, че никой, а и ти самият не се познаваш. Всеки път даваш различни гледни точки за себе си, а твоята лична представа също е доста променлива величина. Това лошо ли е? Не знам. Сега се опитвам да те наблюдавам с изумление и трепет. Това е заглавие на една книга на Амелино Томп. Кое е заглавието? Изумление и трепет. В Япония императорът е бил смятан за жив бог до средата на миналия век. Много хубави коментари прави авторката в тази връзка. В древнояпонския имперски протокол било оказано, че към императора трябва да се обръщаме с изумление и трепет. Тази формула винаги ме възхищавала. Напомни ми за японските филми, в които самураите се обръщат към своя господар с глас, разтреперан от свръхчувешки респект. Но дай да не се разсеяваме и да се върнем на теб. Мисля, че човекът, който ме познава, а дори не съм сигурен, че думата е тази, а по-скоро ме усеща, е сестра ми. Близки ли сте? Да. Знае какво става под бронята ли? Майка ми също. Да познаваш някого значи да го разгадаваш, да му предвиждаш желанията или страховете, да разбираш, когато лъже да знаеш от какво има нужда или какво прави в момента. Сестра ми и майка ми. При все, че майка ми много се догажда. А баща ти? На баща ми съм ясен. А той самият е космос. Няма друг такъв баща. Съдят ли те? Не. Никога. Хубаво е да има някой, който те познава. Не, не защо? Ставащ предвидим. Когато страдащ, не искащ никой да знае. Когато те е страх, също. Да. Това ли значи да пазиш семейството? Сигурно. А те, родителите ти, с какво най-много ти помогнаха? Майка ми е много мъжко момиче, много борбена и силна. Само присъствието и те мобилизира и успокоява. С баща ми връзката е друга. Е му тавчиевска. Само ние си знаем какво е. И двамата вярваха в мен. Не се усъмниха, че ще се оправя. Може би вътрешно са били срутени, но не го показаха на никого. Разкажи ми за днес. Те бяха тук много дълго степ. Какво правихте? За какво си говорихте? На мен ми е много приятно... Когато виждам баща ми колко е влюбен фая, например. Той като тинейджър е снима с. Телефона, прави клипчета, после ги показва. Снима и мен как ходя. Днес и двамата с майка ми ми казаха, че виждат огромна разлика в сравнение с миналата седмица. И много подробно ми го обясниха и изиграха. Това за тях е нещо страхотно. То за кого не от тези, които те обичат... Дай съвет на родителите. Кое е най-адекватното поведение? За кое трябва да се грижат, какво трябва да спестяват, кое трябва да показват и какво не? От твоя гледна точка знам, че няма универсални съвети. Не трябва да плачат, защото психиката ни е лабилна. Понякога чувствата вървят със сълзи. При огромното количество любов, което се лее в такива моменти, те са най-лесното средство да я покажеш. Но не трябва. В този случай не. Ти плакал ли си пред някого? Не. Какво е чувството, ако сега някой се разплаче пред теб? Хем си я досвам, защото ситуацията става прекалено драматична, хеми на мен ми се насълзяват очите заради това, че съм жив и че страшното мина. Или се разстройвам, че съм натъжил близък човек и той страда заради мен. Не знам и аз. Един единствен път в живота си се почувствах наловко, защото срещу мен плачеше човек, а аз нямах представа защо. Сега е друго. Вълнувам се много, но не мисля, че това помага на някого. Кога плака за последен път? Една вечер тук. Ще ми разкажеш ли? Бях пропаднал. Сам на загасена лампа и не можех да заспя. И си помислих че никога няма да мога да ходя. Никога вече. Скоро ли беше? Не, отдавна. На теб времето съвсем ти се разми, кое кога е. Освен заходенето си изплаших, че никога няма да мога да си върна достоинството. Мъжкото достоинство — самочувствието. Тогава пропаднах много. Много плаках. После ми мина. А защо не се обади на някого по телефона? Защото трябваше да се справя сам. За да си върна достоинството, трябва да се държа мъжки. По принцип е така, обаче в случая по-важно е да не губиш време в тези пропадалия, да не се занимаваш да ги обслужваш и следваш, а бързо да излизаш и да продължаваш напред. По-полезно ми беше да се справя сам. Ако беше продължило по-дълго, щях да се обадя. Искаш ли нещо да кажеш на родителите си, което досега не си? Всичко съм им казвал, но искам все пак да знаят колко съм горд, че те са мои родители и могат да разчитат на мен. От Тя. Пиша за някакви пристанища, бели ризи, въздух на квадратчета, къщи с капаци и си пея саптилети го. Теа Денолюбова Тея Денолюбова е поетеса и писателка и моя приятелка, и приятелка на Христо, и сестра на съпругата му. Тя е млада, красива и много талантлива. Живее във варна. Не знам как да определя връзката между Христо и Теа. Дали Той е смята за своя по-малка сестра или му слабост, или е дете, за което иска да се грижи? Не знам. Единственото, в което съм сигурна е, че са близки и се обичат. В един от нашите си писателски разговори с Тея аз и предложих да напише нещо за Христо, и ако ми хареса, обещах да го публикувам. Тя прие. Написа текста си и щом го получих, той стана част от книгата. На времето Тея искаше да посещава моят курс за творческо писане. След като прочетох това, писмо до Христо, и отговорих следното. Относно писането аз няма на какво да те науча. Готова си, давай смело. Писма от Тея Аз само те държа понякога, пазя те, за да не паднеш, обещал съм на баща ти. Бях на седем. Ужасно се срамувах от теб, харесвах те, изпитвах доста смесени чувства от това, че се виждаш с сестра ми, радвах се и по-детски се дразнех, защо не бях малко по-голяма, по дяволите, даже не исках да излизам с вас двамата, изчервявах се, притеснявах се, изпотяваха ми се ръцете. Ти беше доктор Томасен. Заради теб чаках баща си, който снимаше «Клиника на третия етаж», да ми прати предварително късетките с новите серии. Десет години по-късно, в края на един август, който му остави разкъсана между недоизживените ми истории, стоя на терасата, сама, натъмно, слушам музиката, която до голяма степен ти ме научи да слушам, плача, защото безуспешно се опитвам да вкарам любовта си към теб в да напиша, да облека с етикети, да маркирам, да определя. Няма никакъв смисъл. Ай, не мога. Между мен и теб има много мъжко приятелство. От онези, за които винаги съм си мечтала. Приятелствата, в които можем само да пътуваме в колата ти, ти да пееш, са спуснати прозорци. Разбира се, аз да умирам от яд, че съм музикален инвалид, след това да мълчим, после аз да ти се оплаквам, че нещо не ми върви, че не струвам, че съм в дупка, че ми е криво. Да плача че ми е разбито сърцето. И ти да ме събираш набързо, да ме засилваш, давайки ми нов тласък. Пазиш ме да не падна съвсем. Толкова много се нуждаех от някого, който да ме вади от кълта всеки път, когато потъна. Ти виждаш нещо в мен, което аз не се и опитвам да разбера. Ще бъда крайно честна с теб. Понякога ме вбесяваш. На моменти си повече му и по малко ицо. Казват, че горе е трудно, студено, самотно, да но някой ден те разбера. Сега все още не мога. Прости ми, ако съм те осъждала несправедливо. Знаеш ли, ти и сестра ми сте от малкото виновни, заради които вярвам в онази любов, която е над нас, която не можем да владеем, защото тя владее нас, в която всеки е единствен за другия, в която има много плам, уважение, приятелство, подкрепа, разбиране. Която изпепелява и след нея. Няма нищо. Не знам дали някога ще срещна. Защото понякога имам чувството, че ходя по въже, а под мене неизвестното една огромна бездна, която зее, която може да ме погълне, която крие цялата ми болка. Но знам, че ти си някъде там, със златния аройбен, цигарата, пешт, усмихнат, щастлив, доволен, лъжейки, че ти нямаш мечти, а само цели. Ти ли не си мечтател, Ицо, ти ли? Прекалено добре те познавам, на моменти си прекалено много мен. Може би за това толкова лично преживях момента, в който се наложи да бъдеш накаран да спреш. Защо бърза така? Ицо, имаш всичко, което ти трябва. Имаш сестра ми. Тя е в момента, тя е извънземна. Мерило за истинска любов. Имаш три прекрасни деца. Хора, които те обичат. Имаш втори живот. Живей го по-бавно. На глътки, леко, с наслада, пий залезите, изгревите, дъжда. Знам, че няма да го направиш. Дълго остана затворен. Знам, че нямаш спиране. Никой не се опитва да спра ураган. бесмислено е. Само моля те, моля те, пести се. Трябваш ни. Трябваш ми. Ай да бе, Тео, толкова пъти ми се е разказвала играта от любов, и знаеш ли какво стана? Тези, които ме зарязваха, сега се бият да говорят с мен. Но аз си намерих човека. При теб ще стане същото, гарантирам ти. Само си върви по пътя, ще успееш. Рцо, ти споделяш товара, който имам чувството, че нося. Сак по-сак, куфар по куфър. Ти разпределяш тежеста, балансираш. Разбираш ме. Сякаш ме стари приятели, които са преживели цял един живот заедно. Слушаш ме и ми вярваш. Пожелавам ти някой да направи толкова за теб, колкото ти правиш за мен. Имаш цялата ми любов. Мога ли да те помоля за нещо? Изпей ми нещо на Ози Осбърн, може би Дримърс, така, както изпя в болницата, когато току-що влизаше във втората версия на живота си. Която ти започна с усмивка и песен. Сигурно първата е била само подготовка. Обичам те, Ицо. Точно така, както в ленивите след на август, когато стоеше на терасата, пееше, пушеше цигара, говореше грънко по телефона така, че да те чуят всички съседи и съседите на съседите, изобщо всички, целият свят да те чуе. Да се успокои, че ти все още си тук и нямаш никакво намерение да ходиш никъде. Ицо, ние нищо друго не сме си помислили. Имаш толкова много още да ме пазиш. Обещал си. За приятелите. Имам съвет към всички, на които се случи нелеката задача да са край човек, претърпял късосъединение. Независимо какво си мислите, че достига като информация до мозъка му, не го оставайте и миг сам или в тишина. Целият излишен на пръв поглед, шум влияе по други начини на неговите центрове и опорни точки. Като лечебен енергиен поток. На подсъзнателно ниво той разбира, че не е сам изоставен. Това се оказва невидима материя, от която той отново започва вае света си, да го вижда и осъзнава. Началото на януари 2011 година Един от най-добрите ми приятели, Камен Донев, по време на цялата операция е стоял пред болницата и е чакал, за да разбере какво ще стане с мен. Неотлъчно е бил там. Това като го научи, помогна ли ти? Да, много. Стефан Вълдобрев. Неговото присъствие и приятелство. Той е особен, тих, деликатен и възпитан. Да не говорим, че е един от хората, които са ми спасили живота. Когато са ме намерили, е направил всичко, за да се задейства спасителната операция. Изключително съм благодарен. Не знам дали успях да му го кажа така, както го чувствам. Други хора край мен са Славчо и Наско от Бетер, големи приятели. Големи момчета. Връзката ми с тях е много специална. На друго ниво. Чисто мъжко приятелство в най-бистрия му вид. Фицата идваше често. Обаждаше ми се по телефона, носеше ми храна, сготвена от бина. Говорихме си, беше много загрижен. Опитваше се да не го показва, но виждах по очите му. Изплашил го бях и него. Той и Петю Калчев с мен, каквото и да става, където и да съм. Бина. Не ме остави и за миг. Имам и един друг приятел Севдалин, той постоянно пътува. С него и Митко Джаров сме съученици от училище и, когато са в България, се чуваме. През тези месеци не пропуснаха нито една възможност. Валю Танев също беше постоянно наоколо. Пое всичките ми ангажименти в съюза на артистите и ме замести. Заедно с Валери Кръстев работеха денонощно, за да не се блокира работата там. С помощта на Стоян Радев ще успеем да организираме и връчването на годишните награди и кар. Това е празник и ден на театъра. Независимо дали съм в болница, тази традиция не трябва. Да се нарушава, защото Съюзът на артистите празнува 90 години от основаването си. Сашо и Рени. Страшно много ги обичам. Първо като семейство, второ като личности и двамата. По-отделно и заедно. Чувствам някакво спокойствие, когато се събираме. Много съм щастлив и горд, че познавам такъв човек като Сашо. Понякога е безпощаден в критиките си и много съм се засягал. След време разбирам, че е бил прав, но това е част от близостта помежду ни, благодарение на която можем да си казваме всичко в очите по този начин. Обеден съм, че мога да разчитам на него. Сигурен съм, че ако се наложи да се направи нещо за семейството ми сега, например, не би се подвомил. Арени, Рени е много ценен приятел за нас селица. Те са Сашо с Сашо се едно цяло и се допълват. Там, където той потъва, тя го вади и обратното. За мен са едно и със скъпа част от живота ми. Като идват да те виждат сега, какво ти казват? Че много добре изглеждам и че не съм ръднал. Вярваш ли им? Познавайки Сашо и неговото чувство за хумор, по-скоро се забавлявам с коментарите му. Рени иска да съм спокоен. Иво Дионисиев Иво е страхотен приятел, умен и много находчив. Имаме си традиционни вечерни разговори, които ми носят истински комфорт и покой. Мъжки, смешни, наши си. Той живее и работи в Пловдив и познава театъра и театралните среди доста добре, с всичките им вълнения и течения. Приятно ми е да ги обсъждам с него понеже той има друга особена гледна точка върху неща, които и аз узнам. Адекватен е и наясно. За това се получава смислен диалог. Чуваме се, ако не всяка, то през една-две вечери. Запознахме се, когато бях актьор в Пловдивския театър, и от тогава сме неразделни. С кого още се смял тук в болницата? Кой най-много те разсмя? Чочо. С Чочо много се смея. Много го обичам. Ама ти за всички казваш, че много ги обичаш. Защото е така. Но Чочо е голямо лайно. И наистина го обичам и много му се радвам, че успя да излезе от дупката, в която беше. И че се връща пак стария Чочо, който е едно много симпатично момче, много талантлив актьор, много сме си верни с него. Аз доста му се и карам. Е, Хубава работа. И той не ми остава длъжен. Изобщо присмел се хърбел на щърбел е положението. Но ми беше хубаво, като е наблизо. Чочо има много интересни очи. Малко са тъжни, а... Винаги изглежда усмихнат. Погледът му пронизва. По едно време, когато нищо не ми се разбираше какво говоря, се шегувахме, че го имитирам. Върнал се на сцената. Това е голямата победа. За мен тази новина е като енергийна напитка. Трябва и аз да се върна. Той това ми даде. Увереността, че ще се върна. Няколко месеца след като излезе от болницата, момчетата от хъшове направиха изненада на Христо и го поканиха да се включи в една обща сцена от представлението. Минути преди това той ми се обади, беше много притеснен да не си забрави репликата. След като спектакълът приключи, отново ми звънна и аз чух: Е, няма такова преживяване, Яна. Щастлив съм! За смеха. Мой приятел ме попита: А какво трябва да направи един мъж, за да спечели една жена? Да я разсмее! Казах аз. А какво се прави, за да надвие живота? Попита пак той. Смееш се. Как се научаваш на това? Ако ти се живее, идва от само себе си. Хубаво ли е да размиваш хората? Не спираше с въпросите той. Мисля, че да. Отговорих аз, но ако само ти го правиш, се превръщаш в тъжен клоун. Много по-хубаво е да се смееш и ти сред смеещи се хора. Христо се смее толкова заразително и на такива глупости, че това превземаше голяма част от разговорите ни. Затова добавям към приликите ни още една, той се залива на шегите ми, което го изкачва в челната десятка на предпочитаните от мен хора. Аз също на неговите, не че са ми толкова забавни, а на това, че той им се смее по-силно и от мен. Изобщо разбираме се по този параграф. Понякога ми се струваше неприлично да се държим така в болница, но нямаше какво да направя при все задръжките, които аз имам, а той – не. Чувстваш се обезоръжен, виждайки някой да плаче от смях, когато е толкова зле. Смехът е резултат от верен код на общуване между себеподобни. Означава и друго – никакво допускане на факта, че нещо тъжно или плашещо се случва. Да успяваш да коментираш себе си страшна ситуация, и то с чувство за хумор, е виж пилотаж и класа, на което нямам представа как се учиш, но аз го видях в действие. Ако бях на мястото на Христо, не знам дали бих се оказала толкова качествена, колкото твърдя, че съм. Дано никога не ми се налага да проверявам. Да се шегуваш с нещо отвъд теб е спасителен механизъм, чрез който не се възприемаш като жертва. И не позволяваш страха да нахлуе, превземайки всичко. Това отсветява действителността, прави я поносима и не толкова помитаща. Но смехът трябва да е от сърце, а не да го симулиращ, прикривайки ужас. Грамогласен истински. Както Христо го умее. Тогава става заразителен и помага да отбора. И на летенето. Помня, че Сгъмов беше много весело. Той се шегува с всичко и непрекъснато. Някак успя и в тази трагедия да намери смешната страна. Така е, близки сме с него, много. И ние. Работихме заедно сериала «Клиника на третия етаж». Такъв снях падна и там, че чак не можехме да заснемем сцените. И аз така съм чувала. Когато идваше да ме види в болницата, ме докарвал до сълзи, понеже хем не ми спестява нищо и ми се подиграва, хем е с такава обич. И съм сигурен, че го правеше, за да вдигне бойния дух. Имитираше ме как ходя и как говоря и една вечер разигра различни варианти на неудобни ситуации, които ме очакват. Как гуня трамвай, например? Бяхме заедно селица и степ, помниш ли? Как да не помня? Когато разбра какво ти се случило, Гамов се съсипа. Много страдаше, тайно от теб. Ти не гледай, че се шегуваше само. Беше му много тежко. Ох! Бяха хубави вечери. Изглеждаше, като че ли всичко е наред. Мисля, че е защитна реакция при него, но беше правилният начин, за да не се разстроиваме и ние. Сега си давам сметка, тогава се вързах. Добър приятел е, понякога си се чувахме по телефона. Ей така и без повод. И на него му се случи нещо много тежко в този период, и то единият успокояваше другия, то обратното. Направих ти торта тогава, помниш ли? Помня, ами. Вие ми я изядохте, а уж беше за мен. Вкусна беше. Сигурно е била вкусна, аз така и не разбрах. Гамов ми е обещал да се съберем някога в пиано бар, да се надпяваме. Той твърди, че е подобър от мен. А така ли е? Ела, и ще видиш. Какво би изпил с него? Всичко. С него всичко. Избери нещо. Майуай. Присъствах на следната ситуация. В болничната стая Христо лежи на леглото, гамов стои прав до него и двамата пеят с цяло гърло на два гласа, гледайки се в очите, за да не объркат мелодията. Ако все пак се случеше, единият казва, глупак, не можеш да пееш. Другият му отговаря с умиление нещо нецензурно и след това продължават сонази на слада, която. Изпитват само онези, които умеят да пеят добре. Няма да забравя никога тази сцена и всеки път, когато си спомням, в главата ми зазвучава «Раиндрапс кипа фенал на май хет». And just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are фенал на май хет, they кипа фенал. За изненадите и за биещите врати. Винаги съм смятала, че когато лежиш и си болен, има толкова много неща, които могат да отсветят картината до някъде. От това да прекарваш шарени чашафи и в стаята ти да не е оглушително тихо до това приятелите ти да не спират да те изненадват, размиват и досаждат. Колкото и да ви се струва несериозно, повярвайте ми, прави чудеса. Аз, например, подарих на Христо топки за петанг и го предизвиках в турнир за лява ръка с награден фонд Хубави плавници. Той прие и подаръка, и предизвикателството. Сега остава аз да се науча да играя, за да граб на плавниците. Ей, такива едни неща. Разкажи ми най-наочакваните случки. В болницата ли? Да. Хубавите ли? За лошите вече толкова говорихме. Ами, например, Благо ми беше направила една елхичка от картон и като украса имаше снимки на цялото семейство. Беше прекрасна и спрати ми я с колед от варна за коледа. Много ми липсваше детето, а сигурно и ние на него. Дарко, баадарин Ангелов, пък дойде една вечер само за да ми донесе нещо. Една вкусотия, която много обичам. Двамата с брат му Додо. Баде Деян Ангелов идваха често. Нали сме хъшове? Красимира ми изненада с една камара шапки от Париж. Не една, а много. От ушанка до каскет. Страхотни са. Ти ни подари, на мен и на елица, котия, в която имаше бележка с надпис, и това ще мине. За тежки моменти. Моята приятелка и колежка Ирини Жамбонас искаше да ми изненада и вместо да влезе през вратата, се появи на прозореца и ми спя Happy Bird ама без да имам рожден ден. Обърка песента от вълнение. Колегите ми от театъра всяка вечер, преди да излязат на сцената за представлението, Ариби, ми се обаждаха по телефона, за да си изпълним ритуала. Иво ми доставяше арменски сладки, към които се пристрастихме, знаеш. От Пловдив ги поръчваше специално. Страшно много неща бяха. Много изненади, много. Гали ми изпрати страхотни бомбони от Белгия, които мисля, че ти изяде. Не е вярно. Всичкия духа тайно от теб. Просто мен хвана да бъркам с кришон в котията. Колегите ми от... Съюза на артистите ми подариха уредба, за да слушам музика. Бяха толкова мили и притеснени, че аз трябваше да ги успокоявам. Ламбо, б. Стефан Данилов, също дойде няколко пъти. Той има способността много точно да казва какво е положението и някак да те увери, че всичко е наред. Един ден получих снимка на Дидомачев от. Ди Мачев. Беше я предал по майка ми, понеже не го бяха пуснали на свиждане. Много се смях. Помагаха ли ти тези неща? Разбира се. Така човек се чувства жив и обичан. Спомням си и една друга история. Бяха ми извели навън да подишам чист въздух, с количката. Болницата, света на ум се намира в двора на клиниката за душевни заболявания. Един вид си бях точно на мястото. Та, седи си аз и виждам как срещу мен тича едно момче, което държи три мандарини. Явно към мен се беше насочил. Когато стигна, спря се, погледна ме в очите, усмихна се широко, подаде ми мандарините и каза, ей, ти си ми голям фен. После избяга. Чудесна история. Моят приятел Кирякос Аргирополос, директорът на кукления театър, също идваше често. Разговорите бяха дълги, приятни. Голям подарък. Говорехме с часове. Няма да забравя и един съсед по стая, възрастен човек, който ме следеше. Беше много смешно, понеже аз виждах, че ме следи, а той смяташе, че го прави тайно. Съсед разузнавач. Имаш ли представа защо? Нямам. Интересен съм му бил сигурно. Понякога правех странни неща, само за да му доставя удоволствие. А на коледа... Мислех, че ще е много тягосно, защото там, където лежах, на втория етаж има детско отделение. Не ми се говори това каква гледка е и как ти идва, като видиш болни деца, да крещиш и да чупиш, защото няма такава неправда на света. Но по празниците имахме изненадващо посещение от дядо Коледа. Минаваше да посети децата горе. Всъщност се оказа, че това е моят колега Цветелин Павлов, който всяка година... Без никой да го кара и без пари, обикаля детски отделения. Тази година се отби и през мен. А последното нещо, което си представях, беше да влезе Дядо Коледа в стаята ми. Е, влезе! Страхотна изненада! Браво, цвети! Поинтересното е, че няколко часа по-късно Кирякос доведе и снежанка. Значи съществува тази комбинация от Дядо Коледа и снежанка. Знаех си. Да. И какво по-хубаво, питам аз. Един ден получих и неочаквано обаждане по телефона. С мен се свърза доктор Милен Врабевски, когато тогава не познавах. Беше жест на добра воля и това много ме развълнува. Тогава си казах, че все още има хора, които се появяват в точния момент на правилното място и по верния начин ти подават ръка. Надявам се някой ден и аз да мога да направя нещо за него, без той да очаква. След безброй такива примери окончателно се убедих, как хубавата изненада възстановява един милион мозъчни клетки. Това никога няма да влезе в медицинска книга, обаче звучи толкова научно и върши такава чудесна работа, че нищо друго няма значение. Кой поглед беше важен за теб, Христо? Кои очи няма да забравиш? На Сашо. И когато проходих, а елица и ти столяхте отстрани и ме гледахте. Незабравимо беше. Това страшно ме разтресе, стопли ме и ми помогна. Изключително чувство. Хората, когато ме видят, винаги реагират неадекватно. Повечето не могат да повярват, че не съм парализиран труп, който се гърчи в немощ. То е. Радост и изненада и доволство. Това трябва да вижда човек на мое място. Такива очи. Съветът ми е, не се дръжте като болни. Временно ви се случило нещо, но и това ще мине. Кога го разбра? По пътя. Ние не сме бабички, големи момчета сме все пак. Искам да ти разкажа и една чудесна ситуация от онзи ден, когато правих упражнения на стълби. За да стигна дотъм, се минаваше през една врата която забраних да ми държат или отварят, сам трябваше да се науча. Опитах първия път, но понеже тя беше с автомат, ме халоса със страшна сила. Побеснях, ритнах е отят, тя пак се върна и ме прасна. И така пет пъти. Набилата е врата. ме от бой направо, но накрая се научих как да я държа, като влизам и излизам. Това ставаше пред погледа на много хора и беше неловко и смешно. Но в крайна сметка. Надви вратата. Браво, Христо! Такива истории трябва да знаят хората. Ти надмина Бъстър Китън. Жалко, че не съм била там. Е, ти пък си виждала други чудни ситуации. Каквото аз съм виждала, е нищо в сравнение с лица. Нея ще накарам хубаво да ги опише най-ефектните. Само да сте посмели. За достоинството. Достоинство, положително качество на човек, което се основава върху правилна самооценка, съзнаване. На качествата и самоуважение. Тълковен речник на български язик. Веднъж помолих моите ученици да ми дадат определение на думата самоуважение. Един от отговорите беше да се обръщаш към себе си на вие. Кога си върна достоинството, за което толкова си се притеснявал? Кога усети, че си същият, какъвто беше преди? През приятелите ли стана? Да, те много ми помогнаха заради отношението им, че допускаха и аз да им помагам и слушвам. Повратната точка обаче е свързана с съпругата ми. Тя се успокои, че няма да ме изгуби и постепенно страхът от стаята изчезна. Чувството на безпомощност спрямо близките ми ме смазва. Усещам притеснение наоколо и грижа, която, вместо да идва от мен към тях, е съсгрешена грешена посока. Достоинството се връща с усещането за сила. Един от най-вълнуващите ми такива моменти беше идването на колегите ми от театъра, за да запишем едни текстове за представлението, в което не успях да участвам. Тогава се почувствах нужен. Ама ти съмняваше ли се? Да. Мислех, че могат и без мен. Но като? Дойдоха да снимаме едни кадри за R и B2, в което не можах да участвам, усещането си изпари на секундата. Беше ми важно да са тук и поне за кратко се почувствах незаменим. Каза го? Не помня. Ай, трябвало. Хората имат нужда да бъдат награждавани с мили думи. Права си. Сега се замислих за достоинството пак. Но не съм сигурен, че е имало момент, в който съм бил рухнал. Ей, не падаш по гръб. Не, по-скоро сега се опитвам да се обясня, кое се е променило в мен, докато съм минавал през всичко това. Аз лично не съм усетила нито за миг да имаш момент, в който си загубил мъжкото си самочувствие. И то на теб там ти е номерът. Мисля... Че имаше проблем с човешкото достоинство обаче заради ситуациите на безпомощност. За него те питах сега. Ако нещо е било разклатено, с помощта на хората наоколо се възстановява. В погледите им. Има един нюанс, по който разбираш, че всичко е наред. Сега така ли е? Да. Ти помниш ли какво каза Кърбовски, след като приключи интервюто с теб? Не. Дами, господа, това беше Христо му тъвчиев, който оцеля. Други не успяха, но той го направи. Такива думи ме вълнуват, защото по тях разбирам, че животът ми до този момент не е минал празно или безлично. Не знам дали си заслужаваше да получи инсулт, за да го усетя. Когато така или иначе се случило, е по-добре да има и хубава страна, а при теб има. Добиваш съзнание за неща, които не си и предполагал. Това, което наистина не съм подозирал, е до каква степен духът успява да надвие тялото. Удовлетворява ли те този резултат? Заслужаваше ли си инсулта? Нищо не си заслужава инсулта. Геометрия на прохождането. Залевия ми крак. Като разбрах, че не мога да ходя, ми стана много мъчно. Лежах и се опитах да си свия крака. Не устях. Не можех да го помръдна. Първо дори не бях забелязал, казаха ми и чак тогава се опитах. Помислих си, ох, трябва да се оправя до първи декември, понеже имам концерт. А ме чакат и три представления в театъра. Точно това ли ти хрумна? Да. Просто исках да се върна бързо. Това казах и на Елица. Притесних се, че ако не успея, ще паднат и представленията, и концертът ти трябва да се обадя да предупредя. Излезе, че инсултът ти е между другото, а ти в това време си въртиш на ум. Програмата? Да. А е лица? Като и ги говореше тези небивалици, какво ти каза? Каза, да, спокойно, всичко ще е наред. Аз се тревожех, че ще имат проблем с билетите. Че ще трябва да ги връщат и изобщо ще объркам плановете на много хора, нещо, което не си позволявам. Такива си ги говореше ти значи. Мислех си, че ще се оправя за десетина дни. И наистина си вярваше, че ще стане. Чакай малко сега. Разбираш, че не можеш да си движиш половината тяло и не ти хрумва, че страшно. Ами как да ми хрумне друго бе, Яна? Тогава преценката ми беше много замъглена. Е, хубаво, че стана дума, да се види как човек не се събужда от кома с всичкия си. Ти с какво всъщност го сравняваше тогава това състояние? Все едно си си скълчил кракали. ли? С нищо не съм го сравнявал. Просто си казах, че до часове трябва да се раздвижа, понеже има много работа. И после как разбра, че няма да бъде така лесно? Дойде доктор Георгиев и ми обясни, че съм претърпял тежка операция, че положението е сериозно и процесът на възстановяване е дълъг и сложен. И аз му казах, това добре, но да знаете, че на първи декембри трябва да съм във Варна, имам концерт там. Един вид да се съобрази лекарят с твоите ангажименти. Той първо ме изслуша и после много хубаво ме сложи на място, като описа какво предстои. Тогава вече осъзнах и ми стана мъчно. В същия момент реших, че не мога да се оставя така, защото това всъщност означава да съм инвалид. Е, как така си казваш, че не може да продължава по този начин? Не се ли изплашваш първо? Изплаших се, разбира се. Струваше ми се невероятно, че се случва. Хем тогава чух лекаря, но някак не го осмислих напълно, честно казано. Това всичко от малоумие ли е, от липса на опит че никога не ти се случвало такова нещо ли е, или от липса на знание за заболяването. И от трите. Нямах нито знание за заболяването, нито опит. Сега, след като минах всички етапи на прохождането и на раздвижването, разбирам, че е и от малумие. Е, добре, че го каза сам, защото идеята на тази история, която споделяш, е да се знае освен героичната част и останалото, в което няма нищо срамно. Ето, признах си. Когато ти се дотича, запей. Хайде да си представим как се живее, без да можеш да си движиш лявата половина на. Тялото. Ако ще ви е полезно, представете си го отдясно. Навремето, за да обясня на една непозната жена какво е положението на съпруга и, е накарах да си върже крака, свит в коляното, а ръката и завързах зад гърба и. Тя понече да направи нещо и веднага падна. Ако не се опитате, няма как да сте наясно. Ако не сте наясно, не давайте съвети. Аз съм прекарвала цели дни свързана на лява ръка, за да се опитам да проумея за какво става дума. Аз Христос имахме една игра, която изглеждаше горе-долу така. Е как, например, ще си сложа паста за зъби на четката? Ще си вземеш тубичка с капаче, което не се развинтва. След това поставяш четката, обърната нагоре... Наръба на, на мивката и готово. Как да си направя кафе на кафе-машината? Намираш някой да ти направи. Ако пиеш повече, молиш същия добър човек за поголямо количество в термоскопче. с Взимаш чаша, слагаш е под него и натискаш копчето. По-бавно е, но става. И гледай да е без кофеин. Как да си запаля цигара? Хубаво е първо да се облечеш и обуеш. Нелепо е да се пуши голи бос. Как да си вържа връзките на обувките тогава? Ще си вземеш без връзки и субувалка. Как да се обуя панталона сам? Ще се научиш, той е уникална хореография при всеки. Невъзможно е. А как се научи да се обуваш чорапите, помниш ли? Беше много сложно, но спя накрая. Ама панталона ти има копчета и колан. Ами носи поли Христо. Как да се затичам? А защо трябва да се затичваш, не разбирам. Ами понякога ми се иска. И на мен ми се иска да танцувам балет, ама разбрах, че няма да стане. Отговори ми. Когато ти се дотича, запей. Искам да ми разкажеш за всички етапи и тънкости около раздвижването на крака. И как проходи всъщност? Защото ти доста дълго време не можеше. От момента, в който реших, че ще се справя на всяка цена, независимо какво ми коства и колко време ще отнеме, се събуждах с единствената мисъл да си помръдна крака. Още е в реанимацията ли започна? Да. В този период минали ти презума, че никога няма да успееш. Така, първото нещо, което чух, е, че най-напред се раздвижва кракът. И да не се притеснявам, че ръката ще закъсне. Аз това запомних. Обясниха ми го нагледно лекарите. С схема на мозъка и тъна. И всяка сутрин започнах да се опитвам да го повдигам нагоре, но без никакъв успех. Това я досъвшилите. Не Неставащо и не ставащо, и ми се пълнеха очите със сълзи. Вбесяваше ме и зверски ми се плачеше. От бесилие Страшно се напрягах и крещях, докато се опитвах. И накрая един ден леко го мръднах. Нямах търпение да дойдат близките ми, за да им се похваля. Беше страхотен момент. Не мога да опиша каква безумна радост е това за околните. Защо? За теб не ли? И за мене, но аз го смислям по друг начин. В моите представи това помръдване не беше нищо друго, освен увереност, че ще се раздвижа. За тях тогава беше достатъчно. Това е много важно. Да се стимулира усещането, че когато нещо такова се случи, дори и да е минимално. Всичко започва да се оправя. Не ми отговори на въпроса. Имаше ли момент, в който се беше отчаял, че няма да успееш никога? Имах, да. И това страшно ме оплаши. Ама много. Защото целият ми живот е свързан с движение. Професията ми е много активна и това просто означаваше, че трябва да приключа с нея. Не можех да си позволя да съм с патерици или с бастун на сцената. Как да карам хората да гледат едно бастунено същество, което се търкаля, пада, става, лази? Абсурд. Само заради професията ли беше най-голямата депресия? Най-вече там. Разбира се, че и за това, което съм в живота. Как мина този страх? Мръднах си крака. Тогава си казах, че няма да остана така. И че трябва да забравя за всякакви подобни мисли, ако искам да направя нещо. Е, имах си моменти, в които си плачех, тайно. Беше в реанимацията, в тъмното. Нощно време, когато заспивах и никой не ме виждаше, плачех. Тихо, дълго и безутешно. Капеха сълзи. Сега плачеш ли тайно? Вече не, но понякога, без да разбирам защо или да има видима причина, ми се насълзяват очите. От операцията е, спокойно и това ще мине. Поемоционален си сега, но доколкото те познавам, докато излезе книгата, ще си забравил, че си го споделил и ще отричаш. Малко ти се разместват чарковете и разумът. Понякога не можеш да се контролираш. Абе, объркали са ти се разумът и чувствата. Ще мине. Така да се върнем към ходенето. Помръдна го леко този крак. Реши, че няма да останеш инвалид. Дай нататък. Искам да проходим първите сантиметри един по един. В реанимацията бях абсолютно обездвижен на легло. Нито съм сядал... Нито друго каквото и да било помръдване. После ме докараха в болница, света на ум. Тук се води интензивно отделение и рехабилитация. Когато дойдох, се запознах с рехабилитаторите. Млади и симпатични хора. Първото нещо, което започнахме, е пасивно лечение. Това значи, че аз лежа отпуснат, а те ми раздвижват крака и правят упражнение с него. Усещаше ли го? В началото не. А сега? Сега започнах. Та си лежах и те ме раздвижваха. Тогава се срещнах и с професор Стаменова, която е шеф на клиниката. Когато видя в какво състояние съм и какво правя, ме нарече Лиглю. И се закани, че няма да спре, докато не проходя. Това проработи ли при теб? О, да. При мен такива неща работят. И започнахме. Първият етап беше да се науча да сядам в леглото. Голямо ръмжа не падна. Трудно ли беше? Беше да. Хващах се с дясната ръка за рамката на леглото и с неистови усилия се изправях до седнало положение. Да, но помня, че не можеше да се задържиш прав. Когато след мозъчна операция започнеш да се изправяш, много ти се вие свят и ти се повръща. Премалява ти рязко. Но синат и повторение се научих. После... Започнах да се опитвам да сядам в леглото, като краката ми бяха провасени. Те ми ги преместваха, аз не може сам, но трябваше да възстановя нормална кондиция в седещо положение. Страшно се изморявах в началото, не можех повече от минута две. На втората седмица почти успявах. Тогава пристигна един любим мой приятел. Казва се Митко Джаров и работи като рехабилитатор в Германия. Занимава се точно с такива случаи като моя. Прегледа ме и ми даде много ценни указания как трябва да се движа и как да си правя упражненията. А ти вече можеше да сядаш. Той така ли те видя? Да. И като установи на какъв етап съм, ми вдъхна много увереност. Разказа ми кои са следващите нива през които трябва да премина чисто движен чесеки. Той ли ти описа законите на движението? Да. Принципът е, че трябва да осмисля действието, а не да го правя механично и да си движа хаотично крайниците. Както казва доктор Груев, кажи на мозъка да каже на крака да направи стъпка. Впоследствие разбрах, опитвайки, че това е изключително вярно. Осъзнах, че всяко едно движение на човешкото тяло или на част от него е свързано с мисловен процес, и то много сериозен, а не е просто някакво механично мърдане, което ни се полага по природа. Заложено ни е да го умеем и в случай като мое не се учим наново, а възстановяваме това, което имаме отпреди. Но се почва от нулата, като да се учиш за първи път на физическо ниво. Има последователност и логика в движението и докато не ги схванеш, нищо не правиш. Само симулираш. Не си давах сметка, че когато сме били деца, сме се учили по подобен начин на същото. И тогава упорито тренираме мозъка да контролира движенията на тялото и на крайниците, а не просто ставаме и тръгваме, понеже ни е вродено. А сега, втория път, за да възстановя същото умение, трябваше да го смисля. И въпреки че уж като деца се научваме несъзнателно, то пак е свързано с много мисловна дейност, а чак в последствие се превръща в рефлекс. Този твой приятел ти обясни всичко това? Точно той. Трудно ли беше? Много изморително. И за мозъка и за тялото. Започнах детайлно да работя с рехабилитаторите, които са от тази болница. Едно по едно повдигане на крака приседнало положение, избутване напред. Досадно ли ти беше? О, много, но това няма. Как да се прескочи? Досаден процес е, но е задължителен. При теб бързо даде резултат. Знам, че сигурно ти се струват векове, но наистина напредна много. Защото разбрах върху какво да се концентрирам. За това. Това е моят съвет. Следвайте логиката и последователността на раздвижването. И непременно бъдете концентрирани. Никакви излишни разговори или каквото и да е, което ще ви разсейва в момента, в който правите рехабилитацията, свързана с ходенето. Аз обожавам музика и по време на упражненията в началото си пусках, но разбрах, че дори и това ми пречи и спрях, за да съм в пълна концентрация. Обясни ми, така че всеки да го разбере. Например, за да си свиеш ръката в лакътя, какво ти минава като задача в мозъка? В един момент знаеш ли какво ми се струваше? Че трябва, без да напрягам мускулите си, а само с усилие на мисълта да повдигна ръката си и тя да направи движение в страни, например. Опитвах се с джедайски хватки. Чрез силата да местя предмети или в случая собствените си крайници. Аз вярвам в силата, знаеш много добре. Всеки нормален човек вярва в силата, Яна. Един великолепен скулптор от Варна, Живко Дончев, нали за това ми подари фигура на йода, която изработил от бронз? Знаеш колко е красива и колко много значи за мен. Това е един от най-вълнуващите подаръци, които съм получавал, а и доказва, че Джедай има. И винаги ще има. Като пишем книгата, искам да му кажа специално. Благодаря, приятелю. Добре, Христо, обещавам. И така. Аз минах и през тези опити само с напрягане на мозъка да извърша движение. А то какво се оказа? Комбинация между мисъл и усилие на мускулите. Ако не го направиш така, аз лично не знам по друг начин как става. Тогава ми хрумна, че няма да е лесна работа и ще е дълго, но продължавах да не мога да повярвам. Сега вярваш ли? Или по-скоро в какво вярваш? Знам единствено, че не трябва да си губя времето и използвам всяка минута за възстановяване. Не е минало чак толкова много време. Ти колко мислиш, че. Ами, три месеца. Мисля. Е. И. Три месеца много ли са? Ти едва оживя, а вече ходиш. Три месеца спрямо какво е дълго или късо време. Яна, не мога да осъзнае това. Което ми казваш. Че двам съм оживел, а са минали само три месеца. Не го разбирам. А как? Прецени, че е дълго време. Заради лежането и защото съм затворен в тази стая със седмици. Подлудявам тук. Наистина, ако лежиш, е много дълго време, това го приемам. Но представи си от тук нататък ти остава да живееш, да си жив и здрав. Да кажем 60 години. Спрямо тях не е ли смешно да правим половин година на въпрос? Не си ли заслужава? Не можеш ли да мериш времето през това? Ако някой ми беше казал, ще получиш инсулт, от който ще се възстановяваш половин година, за да живееш още 60, щях да му кажа. Става. Ето, аз сега ти го казвам. Те минаха вече три месеца и ти чак сега намери да ми го кажеш. Не си ме слушал внимателно. Винаги съм твърдяла, че колкото и време да отнеме, си заслужава заради останалата част от живота ти. Така е, няма рецепта колко дълго ще продължи едно възстановяване. Много е важно обаче, казвам го, изхождайки от моята ситуация, след като човек е оживял от това, да намери мотивация да го изтърпи. Просто защото няма друг избор. Къде е твоята мотивация? И защо ми се струва, че се губи? Сега се изнервих вече, не съм загубил. Просто дълго стоях затворен тук. Мотивацията ми е, че животът ще бъде даже по-хубав след това. Дай заходенето да довършим. Започнах с помощта на рехабилитаторите да се изправям отседнало положение. Също лек процес. Този етап е решаващ. За да свикнеш да пазиш равновесие и да центрираш тялото си. Когато успееш и добиеш увереност, се започва с една много внимателна стъпчица с чужда помощ. Заставаш на двата си крака ли? Да. А самото изправяне коства ли ти усилия? Боли ли? Коства, да, най-странното нещо знаеш ли кое е, че не е точно болка. Ами. Ох, как да го обясня? В по-голямата част от времето аз почти не чувствам крака си, че е част от мен и че стъпвам на него. А какво усещаш на негово място? Нищо. Все едно изобщо го няма. Да. А има едни особени положения на крака, за които трябва да се внимава. При ходенето той трябва хубаво да се изпъне и да ти се заключи коляното, за да не се сгъва и така да понесе цялата тежест на тялото. Много често се налагаше да показвам или да опитвам върху себе си, разказаното от моя приятел, за да съм пополезна. Ако някой погледнеше през стъклото на вратата, щеше да види следната гледка. Христо лежи и ме командва, а аз изправяна до леглото ходя, клякам, ставам, заключвам колена, извеждам ръце и всичко това страшно нескопосано, както хореографът ми често повтаряше. Опитах се да му обясня, че на нас, по-високите хора, Пластиката ни е друга. Той не ме чуваше, ядосваше се и ме караше да повтарям до безкрай, докато не изпипаме хубаво движението. Като че ли аз имах проблем, а не той. Един ден се обърнах и видях, че отвън ни гледа почти цялото отделение. Тогава Христо каза, хайде, сега се поклони, така се прави. Никога не съм се замисляла, че кракът е абсолютно изправен като стъпваш. И аз... Опитай, виждаш ли как пренасяш цялата тежест върху него. Това е най-трудното приходенето в моя случай. Доставиш тежеста вляво и въпреки, че не усещаш опора, да не паднеш. Чакай сега малко, ти като стана за първи път, можеш ли да пазиш равновесие? Да. Това като го възстанових, започнах лекичко да клякам. Много лекичко. За да се науча да изпъвам крака от положение и да заключвам коляното. И през цялото време не си чувстваше левия крак, така ли? Не го чувствах. Просто го виждах, поне го виждах. Кога започна да го усещаш? Или още не си? Усещам го вече, но започнах повече чак сега през последния месец. Само ако знаеш колко мускули има около коляното и изобщо. Ако ги нямаш тях, няма как да тръгнеш. Обясни ми и това. Трябва да си има предвид, че след обездвижване човек губи по 10% мускулна маса всеки ден. Затова е задължително, докато лежи в леглото, да се правят упражнения и да се стягат мускулите. И изобщо всякакви тренировки за цялото тяло, доколкото е възможно. Важно е, докато работиш върху проблемната част, да не изоставяш и здравата, Понеже нейните мускули са ти много необходими и поемат цялото усилие. Та, изправих се до леглото и започнах да клякам. Така. С дни. Тъпо ли се чувстваше? Много. Но истинска радост настъпи, когато с рехабилитата започнах да правя първите стъпки. Излязохме от стаята и аз видях други светове. Толкова дълго бях лежал че сега коридорът на болницата с всички хора, машини, врати ми се стори шарен като луна парк. Знаеш ли, за мен обаче, като се огледам и се видя как стъпвам, няма разлика. Близките ми, приятелите са тези, които виждат. Разлика. Аз по-скоро я усещам със сърцето си. Кога ти самият почувства разлика за последен път? Вчера. Беше прекрасен ден. Защото ми се струваше, че ме делят само часове от това да се пусна от ръката на рехабилитатора и да тръгна сам на някъде. Без да знам докъде ще стигна, но това и нямаше значение. Излязохме в коридора и започнахме да правим стъпка по стъпка. Толкова бях щастлив. Защото изобщо не знаех, че това е нищо. Казах си, ето, ходя, а то, глупости. Ама чакай малко. Ако тогава не е имало такова объркване, което те е стимулирало, сега сигурно нямаше да ходиш толкова добре. Понякога заблудата много помага, понеже не си блокиран от съзнанието, че напредъкът всъщност е нищожен. Да. И от тогава с такова нетърпение очаквах всяка сутрин да дойде, за да стана и да започна да вървя. А веднъж доведоха едно момиче с множествена склероза. Сложиха я на леглото до мен защото трябваше да й направят някакви вливания. И започнахме да си говорим. Много е важно да срещаши такива хора, а не само роднини, на които им е мило и тъжно. Тогава с това момиче, гледайки го в очите, за първи път отново водех нормален, обикновен разговор са съвсем непознат човек и разбрах, че има и много по от това, което на мен ми се случило. И че моето се оправя. А има много случаи, много страшни. И то с млади хора. Никой не е казал, че е лесно. Будех се към шест, поглеждах навън светлото и си казвах, че това светло мен чака. Донесеха ми един леген и с малко помощ си измивах зъбите и лицето. В началото други го правеха, но един ден реших, че започвам да се опитвам сам. Колкото по-дълго оставиш някой друг да се грижи за теб и да върши твоята работа, толкова повече свикваш, а то не е нормално за човек който иска да се върне към живота. После закусвах. Идваха рехабилитатурите за масаж на мускулите на неподвижната страна. Помолих ги да обръщат внимание и на здравата. И след това ставах и започвахме ходенето. Или опитите ми за такова. Докато се уморя. Обядвах, спях два часа, после пак упражнения, масажи и ходене. Вечерях и заспивах. Военен режим. Една сутрин това ми е на вече ми се видя безумно и предложих на санитарите да ме водят до банята с количка, за да започна да се обслужвам сам. Не беше лесно, но се научих. И така всеки ден тренировки. Тренировки и все повече идваше вярата, че мога да се възстановя напълно. Виждал съм пациенти, които са прекарали инсулт и не им личи, стъпват си нормално. Някъде тогава един ден, докато бях в коридора, се появи главният рехабилитатор и попита момчетата, защо ме държат. Накара ги да ме пуснат с думите, той може да ходи и без помощ. Оставиха ме и аз в един момент се оказах абсолютно сам, без да се държа за никого. Малко се оплаших, но опитах. Така за първи път направих около 10 крачки. Имаше човек зад гърба ми, разбира се, за да не залитна. Но ти не можеш да си представиш за какво щастие става дума. Но не се надценявайте, не правете това вкъщи, когато сте сами. Много е опасно. Не си мислете, че след няколко крачки всичко вече е наред. Аз, например, за да стана от леглото у нас, да изляза от стаята и да отида до банята сам, трябва да си направя стратегия в главата. Стъпка по стъпка да измина на ум целия път, да преценя къде мога да се подпра, къде да се спъна или да залитна. Много е рисковано. Особено сега, когато не мога да разчитам на лявата си ръка, е ужас. Ако няма някой около теб да те хване, какво правиш? Мислил съм, но, слава богу, не съм го изпробвал на практика. Ще се опитам да се обърна бързо, за да мога да използвам дясната ръка, но пак казвам, че това е гола теория и не знам дали ще успея. Това ми е планът, понеже лявата ръка при всички положения ще изчукя. Тогава обаче толкова много исках да ходя сам и смятах, че наистина мога. Все пак усещах, че нещо не е както трябва. След няколко дена отново се държах за рехабилитатура и си го обясних така, предпочитам в момента да отработя походката без излишни движения, да правя правилно и да осмисля. За това ми трябваше помощ и голяма концентрация. Ако си самонадеян, постигайки резултати на случайен принцип, само симулираш успех. Трябва да се научиш да стъпваш правилно, за да можеш след време да ходиш нормално и да не го мислиш. Откакто вървиш сам, което е огромно постижение, даже само заради духа ти, са минали около три седмици. Има ли разлика в ходенето ти според теб? Мисля, че има, да. След като си доказах, че мога и това ме успокои, се концентрирах върху отделните движения, което е един много дълъг и внимателен процес. Сега мисля, че вървя по-различно, по-стабилно. Щастлив. Бях, когато изобщо проходих. Сега съм доволен. А да, да не забравя и това да кажа, етапите при ходенето включват и такива напълно сриване и умора, когато. Кръкът ти е като кашкавал и не само, че не те слуша, а изобщо не можеш да го ползваш за нищо. Дори мисля че постигането на всяко следващо ниво веднага е последвано от един-два такива дни. Предполагам, натоварването става по-голямо и на крака му е нужно време, за да свикне с новата по-сложна задача. И не се страхувайте, че ще ви боли. Боли много. Но след като те боли, значи е живо. А и няма как да друго яче, когато раздвижваш в каменелост. От обездвижването мускулите съвсем са съвсем се съсковали и когато започнат упражненията, първо се напрягат големите групи и малко по малко подават информация и започват да се натоварват малките. Процесът започва отгоре надолу. Онзи ден се бях сринал, понеже ме болеше много. В такива моменти е хубаво да има кой да ти обясни какво става или да има къде да прочетеш. Омръзна ли ти да го раздвижваш този крак? Да, обаче ми е ясно че ако искам да не ми личи, трябва да продължавам. Имам физическа дисциплина. Тренирал съм активно и знам какво значи да ходиш редовно на тренировки, да раздвижваш конкретна група мускули и в момента го приемам като точно такава задача. Искам да си възстановя и мускулната маса и на ръцете, и на краката. Все едно се готвиш за състезание. Тоест колкото и време да отнеме. Да. Какво ти помага, когато пропаднеш между етапите. Има една много хубава песен. Казва се «Икли да са от Френ Сарфор. Точно тогава са необходими хората наоколо. Има ли ги? Да. Много е важно. Не бива да се плашите, че някои хора ще излязат от живота ви точно в този момент. Те изчезват, но на тяхно място се появяват други, за да те изнесат на ръце, без ни най-малко да си очаквал. И не само, че ти помагат, а и стават мотив да излизаш от емоционалните пропадания. Какво трябва да чуеш, ако това стане? Логично обяснение на проблема и на състоянието, в което се намираш. Чувството за хумор също страшно помага. Има и такива дни. Ходенето днес беше зле, Яна. От умора ли? Много зле, но за това е виновен единият от рехабилитаторите. Винаги някой ти е виновен на теб. Толкова е спастичен кръкът през нощта и така се схваща, че сутрин, като стана, едва ходя. А бе какво ходене, едва го помръдвам. И казах, че предпочитам първо да се направи един релаксиращ масаж, за да се отпуснат мускулите и глезенат. След това да опитвам каквото и да било. Освен това днес ми се искаше да отида до съюза на артистите и ми предстоеше по-голямо натоварване. Затова казах на рехабилитатура да не се претоварвам с упражнение в салона. Ази без това после ще ходя, ще се движа. Не. Искаха да ме изведат на сняг да съм стъпвал. Абе ще се изморя много бе, хора. А те, стига си хленчил. Не ме послушаха. Наледа отвън аз от страх да не падна, така се стегнах, кръкът ми се кривеше и от всичко това се изтощих. После отидох до Съюза и, когато се върнах, не може да стъкя дори от колата до стаята. Толкова беше зле. Дори коридорът беше непосилно изпитание и трябваше с количка да ме докарат до леглото ми. За мен това е изгубен ден в рехабилитацията. Не се до свои. Знаеш ли защо съм бесен? Не съм лиглю и не мрънкам. Когато казвам нещо, се опитвам да. Разсъждавам логично. Никога не бих бягал от натоварване, все пак става дума за моите крак и ръка. Не за чужди. Аз съм най-заинтересован да проработят възможно най-бързо. Така, че нищо не бих си спестил, нито болка, нито усилия. Но когато кажа, че нещо в повече, то е само в посока да не се губи време. За това ли си нервен? Не съм нервен, поизнервен съм малко. Хората трябва да се слушат. Когато говорят. Професионалисти са все пак. Не мислиш ли, че знаят какво правят? Естествено, че знаят, но понякога е хубаво и да се слуша пациентът какво подава, защото всеки е различен и има собствени лимити и прагове на болка. Може пък моята обратна връзка да е поверното в момента. Нищо, че нямам медицинско образование. Все пак тялото е мое. Кажи ми днес как беше съюзът на артистите. Това беше хубаво. Когато влязох, се почувствах така, сякаш нищо не се е случило. Кабинетът ми се стори много красив. И хората. Той е вълнение и не може да се опише. Искаш ли да се върнеш на работа? Веднага. Аз и се върнах днес. Пуснах си една песен и попях. Всички чуха. Върнах се. Омадьосената ръка. Левичарите са хора, които използват лявата си ръка вместо дясната за повечето неща. Около 10% от населението на Земята са такива. Има и други, които могат да се служат еднакво добре с двете ръце, амбидекстрите, въпреки че е рядко срещано. Има повече мъже, отколкото жени левичари, процент мъже, 4% жени. Около едно наклонена черта от близнаците има вероятност да са такива. Статистически близнакът на левичер има 76% о шанс да бъде такъв. Лявата ръка става обектно обсъждане само ако срещнеш левичър. Аз лично, Христо, както и по-голямата част от населението на света, сме десняци и в този смисъл имахме съзнание за нея, колкото за жлъчката си или за някой заден зъб. Имам предвид... Че, докато не те заболи или не стане някакъв проблем, си я ползваш егоистично и смяташ, че това ти се полага като задължителна част от тялото ти. Сега обаче стана тема. Голяма тема. Дадо си сметка, че, лишен от нея, не можеш да направиш почти нищо без това да коства сериозни усилия. Една от най-хубавите страни на нашите разговори с Христовинаги е била, че наричаме нещата с истинските им имена. Нямахме неудобни теми, към които се подхожда деликатно, и когато нещо трябваше да се обсъди, го правехме. Дори да се отнасяше за парализата му. Веднъж ми каза, че ако се преструваме, с нищо не помагаме нито на ръката, нито на мозъка да я раздвижи. Когато за първи път отидох да го видя в болницата, ръката му лежеше отпусната до него, като да е част от друго тяло. Сега, няколко месеца по-късно, Възвръщаше вече нормалния си цвят, беше по-слабо от другата, но изглеждаше жива и негова. Продължаваше да не помръдва и той да не усеща, но отстрани виждах, че някакви процеси са започнали, което е първата стъпка в правилната посока. Разкажи ми за ръката си. Какво искаш да знаеш, което не се вижда? Не се раздвижва все още. Мисля, че тя ми изнервя повече, отколкото кракът ми. С много усилия и опити успях малко да помръдна рамото. Но това е нищо, а и не знам дали просто не си измествам целия турс и оттам да идва иллюзията за движение вставата ми горе. Така, че все още нищо. Имаш ли обяснение, защо става така? Да. Тази част в мозъка, която трябва да подава импулси към нея, като площ е много голяма. Показаха ми го в учебника по анатомия. Тъй като движенията на ръката са много пофини, по сложна машинария обясниха ми друго, тъй като клетките от наранения участък няма да се възстановят никога, функцията им трябва да се поеме от друг, за да се компенсира изгубеният ресурс. Притесняваш ли се, че няма да я раздвижиш? Не. Изобщо ли? Минават ми такива мисли през ума, но след като кракът ми се възстановява, няма как да не започне и ръката. А и щом съм го решил, значи трябва да го постигна. Елица ми каза, че чула лекарите да си говорят, че всички усилия трябва да отидат за крака, защото за ръката няма големи шансове. Това тогава ме се сипа. Сега вече не го вярвам. Защо? Защото те така и за ходенето сигурно са мислили, а виж какво става. Няма да спра, докато не раздвижа всичко. Ръката наистина е по и е по бавния процес, това със сигурност го знаем. Аз имам търпение. Тоест нямам, но нямам избор и ми се наложи да си преосмисля приоритетите. Да съм търпелив. Щом се налага, ще бъда. Силно ли се усеща липсата й? Много. Преди никога не съм предполагал колко ми е необходима и колко много я ползвам. Какво ще правиш? В момента съм решил, че ще се занимавам изключително целенасочено само с ходенето. Си. С ръката прави упражнения и я раздвижвам също, но основната част от рехабилитацията ми на този етап е свързана с крака. След това ще се заема изцяло с нея. Виждал ли си човек, на когато се е случило същото, да е възстановил напълно и двете? Да, видях онзи ден. Разкажи ми. Дойде Джимми, който дори и пострашен инсулт е преживял. На мен ли го казващ? А ми в момента е като атлет. Лявата му ръка, която също е била парализирана, сега е като моята дясна. Никакъв помен от спастика или пареза. Мъжка ръка, силна, с нея може да прави абсолютно всичко. Тогава нали и на него са му казвали какво ли не, че няма да се възстанови, че така ще остане. Сега, като го гледам как ходи, как се движи и за кой пич говорим, направо се надъхвам. Като витамини ми действат такива хора. Кажи за спастиката, понеже знам, че ти е тема. Мускулите са създадени да се свиват. Като ластик Тоест, ако ти не ги използваш, си седят в свито състояние, защото им е по-удобно. След инсулт, когато има парализа на крайниците... Се получава такава спастика на мускулите. Всяка сутрин, когато се събудя, преди масажа и леките упражнения, кръкът и ръката ми са изкривени и вдървени. Приисква ми се да стана, а кракът ми е камък. И го гледам и не мога да повярвам. Боли ли? Ами да не го наричам болка, но е странно чувство и много ме дразни. Понякога чак ми е смешно какви пози заемат. Ръката ми заприличва наклон. Или като крайник на гръблива птица. Ужас някакъв и грозотия. Чудя се, кога ще ми мине и колко време ще продължи това чудо. Изплаших се, че когато се прибера, например, всяка сутрин преди да отида до туалетната и до банята, ще трябва да му се отделя време. Попитах рехабилитатурите и те ме увериха, че скоро ще мине. Ти помниш ли при Джимми кога изчезна? Не помня добре, беше отдавна. Мисля, че когато започна да се движи, лека по лека мина. Голяма работа е Джими. Вдъхновяваме, като го гледам. Той е джедай и го доказа. Само да ти напомня, че в момента нито пие, нито поиш, внимава с какво се храни и много спортува през лятото. Той е джедай мастър. Аз в момента се боря за този ранг. Всички истории, които си ми разказвала за него, много ми помагат. Има и много смешни. А за ръката конкретно трябва да си напълно спокоен. Дори и да отнеме време. Казах. Гойна е лица. Веднъж вече го минах по истеричния начин, когато се плашиш от всичко и живота ти се струва поредица от невъзможности, които те обричат на ужас и тъга. Сега вече може и полеко да я караме, поспокойно. Нещата в крайна сметка се оправят и се подреждаме в движение. Имаме и Джимми, който е доказателство за това. Дай да не отричаме и позитивите в тази особена ситуация. Особена ситуация е много точно казано. А за другото съм напълно съгласен, защото, каквото и да ми говореше, докато не дойде Джимми тук и не ми направи дефиле. Нямаше как да се го представя, че е възможно. След като с него се разходихме заедно тук в двора, казах на рехабилитаторите: гледайте какво става бе, хора. Това е мой приятел, който е бил позле и от мен. Голяма работа е. Голям човек. Навремето, когато той започна да си движи ръката, но не беше напълно възстановена, понякога забравяше в странни пози. И докато той с си пие кафе и нещо обяснява... Лявата остава забравена, например, да държи въображаема мухичка. Ох, ще ме умориш от смях. И моята в момента е странна. В легнало положение ръката е по-добре да опъната до мен с длан, обърната нагоре. Но понеже веднага се свива, върху нея се слага някаква тежест, за да държи в правилна позиция. Имам си едни турбички за тази цел. Пълни са, мисля, с сол или с пясък. Няма значение с какво са пълни, важното е да вършат работа. Имам и превръзка за ръката. Когато се изправя, а държи да не отича. Все едно ми е гипсирана, същото положение. Мисля, че се казва лунгета. На мен ми направиха такъв държач за ръката от кърпа, но продават и много поудобни. Имаш преграда на леглото от лявата ти страна. Тя за какво е? Когато спя и се завъртя на сън, да не падна, което е съвсем възможно. Слагат ми и възглавница за ръката, защото, както не усещам, и тя може да се окаже извън леглото или да се изкриви, а дори да се щупи, без да разбера. А как спиш в това състояние? Коя е удобната поза? Сложна работа е да се наместиш. Не, че няма, но се схващаш и доста трудно се завърташ, докато откриеш друго удобно положение. Справям се. Това не е най-страшното. Трябва много да се внимава с ръката, в която нямаш чувствителност, защото ако изкривиш, докато спиш или някак натиснеш тялото си, е чупиш на секундата. А може и да не разбереш много дълго време. Ако виси надолу пък, отича. Подува се ужасно и посинява. Това е опасно. Всеки ден е лица ми прави един масаж с крем. За да не изсъхва кожата. Важно е, лошото е, че понеже не усещаш, ти я забравяш и нямаш никакво съзнание да я пазиш, например, или дори просто да я поглеждаш от време на време. Не знам как да ти го обясня. Като при бебетата. По-лошо е даже, понеже те, ако се ударят, се разплакват и така подават някакъв сигнал. А ние с каменните ръце дори и това не можем да направим. Това го напомням на хората около болния те трябва да следят за тази особена ръка. Искаш ли да измислим нови имена на всичко след инсулта? Например, болният да не е болен, парализираният крайник да е с някакво приказно название. Така ще е по-леко за всички и по-приятно. Съгласен съм. Как, например, да наричаме ръката? Омадьосаната ръка. А изкривеното лице след удар? Откраднатото лице. Защо откраднатото? Защото, докато си спял, някой дошъл и ти откраднал половината лице. И ти сега тръгваш на пътешествие, за да си го върнеш. Да, като златното руно. Там каква беше историята, Яна? Язон събрал голяма група от герои и построили кораба Арго. Героите се нарекли Аргонавти. Тръгнали да търсят златното руно. Защото на Язон много му трябвало. Защо му е трябвало? По семейни причини. Ами да го наречем лицето на аргонавтите тогава? По-хубаво звучи. Съгласна съм. Трябва да направим речник с тези нови понятия, че като чуя, спастика и лошо ми става. Тази наша книга все понетрадиционна става. Ами такава си е. Не знам дали някой го интересуват спасителните ми пояси. И един човек да качиш твоята лодка, си заслужава. Права си. Кажи пак за ръката. По какъв път се раздвижва, отгоре ли? Мисля, че първо започва от раменната става. След това лека полека надолу. Поне при мен е така. Най-сложни и най-далечни са движенията след китката. Фината моторика. Като се храниш, трудно ли е? За мен храненето не е трудно, понеже все пак ползвам дясната си ръка и почти нямам затруднения. Сложността идва от нарушено зрение на лявото око, заради което не виждам една част от кадъра. Нарекохме го коридор. Тоест има един периметр, който ми се... Губи, и ако нещо се намира там, го пропускам. Много често... Докато се на пример и си мисля, че съм приключил, се оказва, че половината ми чиния все още е пълна. Елица много ми се смее за това. Гъмов, като дойде веднъж да ме види и като разбра за а, коридора, започна да ми показва неприлични знаци и понеже не виждах, си стоях като глупак. Да, и аз бях тук. Помня. Обясниха ми, че нарушеното зрението също се подобрява с упражнения но не трябва да се правят прекалено рано. Можеш ли да четеш? Пропускам първите една-две думи от следващия ред, а и от усилието и напрягането бързо се уморяват очите. Искаш да кажеш, че не можеш да четеш в момента? Не мога да чета с лекота. Ако много се помъча и с по Едър Шрифт, успявам, но да, имам затруднения. Помниш ли, когато те карах да не изостяваш текстове в началото? Да. Помня и текстовете дори. Паметта ти е идеална. Имам опит от театъра. Там се налага да запомняме огромни количества думи. Актьорска техника е, слава богу, не съм я е загубил. Искам да разкажа за това, понеже бяхме само двамата и нямам други свидетели на този феномен. При първите ни срещи, когато положението изглеждаше, меко казано, Отчайващо и Христо беше с половин тяло и с лицето на аргонавтите, на всичките едновременно, аз, чудейки се откъде да започнем, му предложих да му чета откъси от новата си пиеса. С изумление установих, че след като му прочитах половин страница, той я повтаряше без затруднения. След това го накарах да ми декламира реплики от свои роли. Оказа се, че ги помни без грешка. Понеже ми се стори... Че тази негова способност му се отразява добре, концентрира го и мотивира, започнах да му чета книга, а той да се опитва да повтаря първо по няколко изречения, а след това цели страници. Беше вдъхновяваща гледка. Ранен пират лежи и рецитира страници от Хемингуей или Капоти. Така започна всичко. Препоръчвам тази терапия на всички омадьосани хора. Не държа на книгите, нито на дължината на пасажите. Но ви уверявам, че това е може би един от начините да потеглите по пътя към разумадъсването. Опътване за правилно дишане. След много спорове, часове разговори и безумни идеи успях да редуцирам списъка ни с съвети до 15 точки. Христо го оформи като свое лично обращение. Едно, провеждай рехабилитацията си, сяка животът на твой добър приятел зависи от това. Никога не занемарявай единия крайник за сметка на другия. Тренирай си сам лицето и погледа. Емигай, прави грима си, усмихвай се. Каквото и да ти коства. Сам с огледалото, всеки ден по малко, прави чудеса. Две, всяка една част от тялото е еднакво важна, и лицето, и ръката, и кракът. Щом нещо се раздвижи малко, значи може повече. Три, яш само неща, които обичаш. Ако не ти е вкусно, не го еш. Б! ако си гладен, трябва да се храниш. На гладен стомах нищо не става. Четири, слушай музика, ба, само ако това ти носи удоволствие. Пет, ако ти се измурят очите или те дразни светлината, веднага ги затвори. Шест, смей се, забавлявай се и разсмивай другите. Това лекува стройно по-голяма скорост от всеки психосънс. Ба, колкото и да е странно, и тук има място за чувство за хумор. 7. не оставай дълго сам. Срещай се с приятелите си. За да дойдат, трябва да ги повикаш. Мъжете приятели те карат да се мобилизираш и дисциплинираш, ба жените приятели също. Осем, избери някого, за когото ти да се грижиш емоционално. При мъжете бащинството, кавалерството, обичта и любовта отключват компенсаторни депа в мозъка, които са много мощно средство за възстановяване. Девет. Говори. Споделяй. Не дай да мълчиш. Да изречеш страх си е оръжие срещу самия страх. Десет. Фантазирай. Ба. Това е състояние на духа, което се отглежда и много помага да изпитваш удоволствие. Независимо къде си и какво те е сполетяло. 11 опитай се да осмислиш какво се случило и защо. 12. не бъди припрян. Трябва да вярваш, че всичко върви по план и ще се оправи. Нетърпението в случая е признак за съмнение в крайния резултат. 13. тренирай си паметта. Точно тя в момента, в който започнеш да използваш, ражда нови мозъчни клетки, ученето също. Ако трябва, учи текстове на изуст. 14. карай другите да ти четат вестници. Слушай радио. Интересувай се от света, защото ти си част от него. 15. докато лежиш в болница или където и да е, запази достоинството си, дух си и се дръж като благородник. Защото те боледуват с класа и не позволяват случайността да ги пречупи. Не боледувай слабохарактерно. Може би някой ден някой ще разкаже на друг как си се справил ти и това ще спаси живота на изгубен човек. Това е причина да се живее. Малки пиеси за болнична стая. Писмо от мен до теб. Има моменти, когато мълчанието се превръща в диалог, в който изплуват най-големите тайни. Не винаги се получава, то е едно особено мълчание. Трябва да е оглушително тихо. Ана Арин. Понякога си мисля, че работата ми на драматург е да слушам. Не да измислям образи, да ги натоварвам с биографии и да преплитам житейски истории. Просто трябва да внимавам, понеже, макар и рядко, се откриват едни проходи в пространството, когато въздухът пред теб се разтваря и ставаш свидетел на ситуация или монолог, които нито можеш да измислиш, нито да преработиш, нито насилствено да сложиш в устата на друг. И щом ти се падне такъв късмет? Само се опитваш да уловиш всяка дума, защото, дръзнеш ли да вкараш в турство, се загубва цялата органичност и мощ. През тези месеци на няколко пъти ми се случи подобно чудо и няма как да не призная, че някога със сигурност ще го прочетете и като редове в пиеса, уж написана от мен. Рядко някой си позволява такава спираща дъхооткровеност, присъща само на писателите, споделящи всичко през устата на измислените си герои. Оказа се, че освен тях това право притежават и тези, които нямат от какво да се срамуват. В повечето случаи тези процепи в реалността преливаха от думи, които, повярвайте ми, Христо вече не е способен да изрече, защото излекуваните не трябва да се обръщат назад. Само тогава могат да се самоопределят като здрави и да продължат. Защо не искаш да разкажеш тази история, Христо? Коя? Тази? която те карам. Понякога ме теглиш да говоря неща, които не знам как да формулирам или не искам. Не ти ли хрумва, че го правя нарочно? Хрумва ми, но недоумявам защо. Защото не мога да те оставя да се успиш в собствените си лимити, те в момента имат нужда от разтягане. От провокиране. Нямаме абсолютно никакъв друг ход, освен говоренето. Ако Акото оставя да лежиш и да се рееш в клишираните си штампи или съвсем уместните си страхове, ще нагазиш в блато, от което после трудно си излиза. Говоренето лекува, права си. Затова го правя с риск да ме намразиш. По-скоро се дразня, че искаш да чуеш нещо, което не съм сигурен, че съм способен да кажа. Не ме познаваш толкова, затова не гадай. Говорим си. Христо помълча известно време и започна, а понякога се влюбвам в тишината. В нея има много любов. Цветове и обострени сетива. Те е музика на мълчанието. Случвало се, когато я открия, да не мога да изляза от нея. И не искам. Седя свит на кълбокато в дупка, където ми е уютно и топло. И ако се опитват да ми извадят оттам, се съпротивлявам и отказвам да изляза. Боря се да си остана в тихото, защото е безкрайно красиво. Мое си лично. Не е потъване, а е чистото влюбване. В покоя, в сумрака на тази тишина, в аромата и. В дълбокото бездумие. Неизказаното е океан, също толкова голям, колкото изказаното. Не трябва да се сливат. Ако ти се случи тишината, думите са най жълкият ти опит да се разкажеш. Тишината е любов и не трябва да се обяснява, защото се обесмисля. Знаеш ли колко много обичам да съм в гора, борова, да духа вятър и да чувам шеш? Само това да се чува през игличките. Това е тишина. Любовна тишина. Любовта не е обяснение, тя е енергийно трептене между двама души и ако развием сетива за него, можем да споделяме много повече, отколкото изговаряме. Понякога се. Уморявам от безсмислието на собствените си думи. Най-страшно е, когато се опитваш да обясняваш необяснимото. Тогава грешките са големи. Заради тях се научих много лесно да казвам «извинявай». А колкото полесно го произнасяш, толкова повече и грешиш. Тогава силата на говоренето те прави най-бесилния човек. И ползваш извинението като изповед, която оневинява грехове, които продължаваш да вършиш, след като си напуснал изповеданията. А когато срещу теб има някой, който има нужда от думи, който вярва в тях, аз също вярвам, но не непрекъснато и ненепременно в думите. Затова се опитвам да давам ключ към тишината. Да отключвам една друга врата, като в Нарния. Като гардероб, който отваряш, влизаш в него, Разреждаш дрехите и нещо те всмуква навътре, захвърляйки те на чудно място. Такова, за което, когато се върнеш, няма как да разкажеш. Ай, не трябва. Ако си свързани ръце и нямаш никакъв полезен ход, освен думите? Никакъв. Тогава. Много трябва да се внимава с тях. Могат да те извисят, а могат и да те сгромолясат. Те понякога се леят толкова безотговорно и нямаш време да осъзнаеш, че, изречени на глас, някой ги е чул. И не само ги е чул, а ги е запомнил за разлика от теб, който рубуваш на моментния си изблик или просто. Говориш. Знаеш ли, че преди нямах особено отношение към думите? За мен бяха като условен рефлекс. Сега вече, може би с натрупванията, разбрах значението на казаните и на спестените. Понякога съм изричал думи, които после се чудех къде да дадяна. Не искам да ми се случва отново. А обожавам емоцията, чувствата. Аз съм емоцията. Тя ми е горивото, караме да усещам, че съм жив. Такъв съм. И за хубаво, и за лошо. Лесно запалима материя, която, ако я огрее слънце, започва да бълбука, а като дойде буря, пламва. Сега когато усетя, че ме заливат чувства. Първо броя, преди да кажа нещо. Защото се случвало да причиня такава болка, така да нараня? А гледката е разтърсваща, повярвай ми. Защо си го правил? От безконтролно използване на думите. Не съм искал нарочно. Така е ставало. Ако съм предполагал какво причинявам, ако изобщо ми беше хрумнало, никога не бих. Много съм мислил за това, връщал съм лентите и сега знам, че думите в голямо количество са много опасни. А защо, когато говори за думите, единствената опция е да. Нараняваш. Може би правиш щастливи хората чрез тях. Ти от страх да не нараниш си склонен да спестиш. Да не говорим, че думите, освен да нараняват и да произвеждат щастие, спасяват и от самота. Да, сега ми си иска да говоря, странно е, но ми си иска. Страхувам се, че ако остана сам, всичко онова, което криех и от себе си с години, сега ще излезе на повърхността и ще ме направи уязвим. Изпитвам липси и сантименталност, които преди не си позволявах, не за друго, а защото не искам да допускам болка или вина. Не говоря за физическа болка, а за онази другата. За раните, от които не тече кръв. Но лекуваш цял живот. В момента се чувствам като чисто гол човек, който е паднал току-що на земята и трябва да се оправя. Искам само да заспя и да не мисля. Прочети ми пак онова за стаята. Стаята му светеше. Спомни си, че я бе забравил така. Листът хартия блестеше. Като че го бе навалял сняк. Той взе бележката, оставена на масата, преди да излезе. На нея пишеше, изтривам себе си, за да те следвам и няма връщане назад. И няма връщане назад. Когато четеш такива думи, разбираш, че думите не пречат на тишината. Тишината е близнак на сумрака. Колкото и да не харесвам нощта с всичките и дяволи, няма как да не призная, че тишината върви с приглушеното светление. Единствената и слабост е светлината. Трябва и мрак. Много ми се иска в това, което пишем с теб, в това, което говоря аз, да бъда до да оголвана откровен. Изпитвам тази необходимост. Имам нужда от това разкриване. Гордея, че все още мога да чувствам. Не съм перде, което би прекрачило паднали хора по улицата. Не се срамувам от това, нито от нещо, което съм изрекал в нашите разговори. Иначе никога нямаше да бъда толкова открит. Но и ти тогава нямаше да искаш да пишеш за това. Нямам от какво да се срамувам в този живот. Нито в този, нито в предишния. След няколко месеца прочетох част от тези разговори на Христо. Той не ги помнеше. В момента, като слушаш думите, които си казал, какво усещаш? Ти си забравил, предполагам? Как ти се струва? Че такъв човек че този човек става за обичане. Ти съмняваше ли се? Не. Не съм, просто понякога съм се чувствал изрут, който не заслужава внимание. Сега ми стана много хубаво. Искам да го пратя като писмо на елица. Ако решиш, ще го направим. Искам, да. Ще кръстим тази глава, писмо до съпругата ми. По-добре, писмо от мен до теб. Разбрахме се. Защо светът е в равновесие? Какво ще правим, Христо? Кога? Когато пораснем? Аз ще съм актьор. Винаги. А ти ще пишеш. Сигурен ли си? Защо? Лошо ли ни е така? Не, скучно е малко да знаем от тук нататък какво ни предстои. По-добре да има изненади. Мислиш, че ще сменим професиите ли? А защо не? Какво странно има. Нищо не е задължително или забранено, а и никога не се знае. Смяташ, че след инсулта няма да мога да играя е ли? Кое от всичко, което съм изрекла до сега, те накара да си го помислиш? Просто сега ми хрумна. Аз бих могла да стана барманка, например. Как ти се струва? Нелепо. Защо? Много си висока. Височината какво общо има? Ами ще си странна барманка. А си и много несръчна. Може пък да има нужда от несръчни барманки, знаем ли? Знаем. Няма нужда и няма да стане. Аз мога да пея. Мисли в тази посока. Ето чудесна идея. По-добре стани собственик на нощен клуб. Там хем ще пееш, хем аз ще наливам питетата. Ще ме назначиш с връзки. Винаги съм си мечтала. Ти по-добре си стой на бара като клиент. Нищо не прави. Можеш да станеш и готвач. Много ще ти отива. Защо? Виждал ли си се в огледалото? С готварска шапка ще си един път. Не мога да готвя. Знам. Аз мога. Ами ти стани готвач тогава, а аз ще си пея. Можем да направим център за деца. Да се занимават с театър, с музика, с изкуства, с силата. Много лош преподавател съм. Мога да го менажирам обаче. Ти няма да преподаваш, ще извикаме добри учители. Сред деца е много здравословно да се живее. Аз ли не знам? Имам три. Единият ми син вече ти е ученик. И то от най-добрите. Талантлив е асен, може да те задмине. И се надявам да го направи. Нали това е целта? По мен е от мен със сигурност. И почувствителен. Как е списането? Ако не беше добре, нямаше да се занимавам с него. Има страхотна фантазия. А и не може да спинощам. Двето условия да стане добър писател. Докато направим нашия център, той ще е завършил и ще може да преподава. Много се радвам така, като ми говориш за него. Трябва да се гордееш. Гордея се много. Много свясно дете е. Казваш ли му го? Ние сме мъже, по друг начин си ги казваме тези неща. Надявам се да го знае. И аз се надявам, защото е много важно. Кажи сега, какво друго можем да направим на стари години? Цирк. Имаме всичко необходимо. Място няма, Христо, иначе трупата ни е готова за минути. Ти лъвовете ли ще дресираш? Не, ще ходя по-въже. Можеш ли? Мога. Миналата година започнах репетиции за едно представление, където трябваше да го правя. Тренирах усилено, тогава можех да се движа. Знаеш ли онзи ден, защо бях тъжен? Защото ми хрумна, че в конкретния момент съм заложник на собственото си тяло. Като закопчен отвътре и не само това, а ми все едно някой ми е вързал и ръцете отзад. И не мога да се освободя. Ужасно усещане. Опитвам се да си обърна главата и със заби да се развържа, обаче не успявам. Това ме смачка изведнъж. Какво направи тогава, за да ти мине? Говорих селица. После и с теб и с Сашо. Помогнахме ли? Много. Значи продължаваш да търсиш отговори? Лутането не е свършило. Понякога и дните ме се сипват, пълни с такива глупости. Заради тях душата има нужда от постоянна рехабилитация. Трябва да се въведат годишни прегледи за емоциите, защото това, които влагаме ежедневно в баналностите, чувствата, които изпитваме всеки миг към всичко, ни схабяват и убиват скоростта на живенето. Страшно много. Какво говориш, бе? Къде отида пък ти? Това са негативни чувства. Различни са от другите. А знаеш, че съм много ревнива към думата чувства и апазия. А също. Само, че за мен думата чувство като смисъл отдавна е надхвърлила по етиката. Ние си го обясняваме по друг начин, може би защото ни е полезно или така се усещаме по защитени. Човешките същества вече са до такава степен оголени, че ни се виждат нервите. Ти така ли беше преди? Да. Затова и получих инсулт. Не, получи инсулт, понеже не си, си лекувал кръвното. Всичко друго само е помогнало. Така е. Сега, като погледнеш назад, отчиташ ли някакви грешки, които си правил? За да живея, трябва да съм в кондиция и концентрация, а тези две неща аз ги постигам със скорост. Ако се оставя да потъна в битието, много по-бързо бих полудял, бих си докарал и по-тежък инсулт, а може би и инфаркт. По тази причина съм със съвсем ясното съзнание, че съм се движил по ръба през цялото време и това много ми е харесвало. А сега харесва ли ти? Ще видим. Може би книгата трябва да се казва, да караш с 300 и последиците от това. Не знам как да обясня на тези, които ме укоряват или ме съдят, че едно от най-хубавите преживявания е да свършиш представление в девет и половина, да запалиш колата и да тръгнеш за Варна или за Бургас, или за където и да било. Ето сега се опитай да им го обясниш. Тогава няма да те съдят. Удоволствието, че са те гледали 200, 300, 700 или 1000 души. След което си сам в колата, с мощен двигател, който ти управляваш и го държиш здраво. И в същото време в главата ти още отеква шумът от залата. И това ти изпълва по начин, който няма аналог в реалността. Който не се е качвал на сцена и не го е преживял, няма как да разбере необходимостта да продължиш да генерираш същото количество енергия. Не е. Мисля, че голямата класа е да превърнеш в друг вид гориво, което да използваш, а не да успокоиш тялото й. Духа и тя да изчезне. Разбрали нещо? Мисля, че да. Не е много ясно, ако трябва да го преразкажа, но сега, като те гледам и слушам, не мисля, че има друг начин да се живее. Ако си актьор и ако не искаш да те помете ежедневието. Да. Не, че одобрявам. Просто е твоята формула за оцеляване. Защо? Твоята много по-различна ли е? О, да. Обясни ми-я. Несравнимо е, голямата разлика е, че аз нито играя в представления, нито обичам да карам кола. Добре, кажи ми ти как напотъвашт. В кое в глупостите, в простъщината, в баналностите, в проблемите. Близките ми се грижат да не ме залеят. Ако не са те, отдавна да съм се прекръстила на печална хризантема. Още когато всичко, което ненавиждам, стана телевизионна програма. И твоята не е лесна. Трябваше да станеш актриса. И Галин все ми го повтаря. Щях да съм много лоша актриса, но за сметка на това е висока. Професията ми е друга и задачата ми е друга. Аз започнах да пиша, за да се спася. Става ли? Да. Ами, значи, е същото. Всяка форма на творчество е спасение. Ако се комбинира и с талант, светът помръдва мъничко. Хубаво говориш. Кой се зомби избрал, лято или зима? Категорично лято. А ти? Аз избирам зимата, макар да не мога да отрека, че летните нощи са смайващи понякога. Те са специалитът на младостта. Ако ги проспиваш, веднага вземи мерки, иначе ще излезе, че си стар. Как би ги описала? Сън в на нощ е нощ, в летен сън е сън нощ, е нощ, в сън е сън в на нощ. Никога не ти стига и винаги се събуждаш, без да имаш представа къде си и кой си. Ех, Яна, Яна. Ден или нощ? Ден. Не съм нощна птица. Нощите са страшно красиви, таинствени и ме вдъхновяват, но аз живея през деня. Ти, знам, че си по нощите. Да, заради осветлението. Повече ми допада. Един мой приятел веднъж ми каза, нощта е твоят мрачен континент. Мрачен, но велик. Отговорих аз, а е най-големият. Тук Христо реши да се включи съвсем на място. Аз пи непробудно и нищо не помня. Браво! Кажи за твоите сънища. Нека да се знае, Яна. Не мога да спя, но ако случайно успея, сънувам и заради теб. Затова светът е в равновесие, Яна. Всеки е поел по нещо, за да има баланс и покой. Не сме странни. Просто се смеем на смешното. Много. Често разговорите ни тръгваха от неочаквана посока и вместо аз да задавам въпросите, ролите се сменяха и Христо започваше да пита. Сега си давам сметка, че е било ужасно мъчително и за двама ни да обсъждаме само болести, болници, прохождане и тъна. Затова, без да забележим, емигрирахме в други пространства, където сме си ние, никой няма инсулт и е толкова интересно и приятно че не ти се тръгва. Това доказва, че всичко е позволено и всичко помага, стига да ухае на пролет, море или топъл хляб. Продължавам с въпросите. Може ли? Имаме толкова много време. Всичко може. Тези разговори са ми много интересни. Лекуват ме. Кажи ми бесънието си, Яна. Какво те интересува? Какво е инсомния? И защо? Нямам никаква представа. Просто има периоди, когато не мога да спя. И какво правиш тогава? Опитвам се да заспя, самосъжалявайки се. Когато видя, че няма да стане със заспиването, спирам да опитвам и се концентрирам върху самосъжалението. А защо не успяваш? Хубав въпрос. Глупав, но хубав. Не знаеш ли? Мислиш, че нарочно го правили? Не, но има някаква причина, сигурно. Знам ли и аз. Тук идваш толкова изморена понякога, че реших да попитам. Гледай си инсулта ти. Не мога да ти стъпя на малкия пръст с моето басение. Как би го описала като писател? Инсомнията ли? Липсата на сън те отвежда до заключени помещения някъде в душата ти, за които не си предполагал, че съществуват. Почти винаги едно от тях се оказва бар. «Ще ме умориш от смях, Яна. Ти си спиш спокойно, няма как да ме разбереш. И как отминава? Бесънието? Просто един ден заспиваш. Или припадаш, не знам. И после всичко си идва на мястото. До следващия път. Имам една съученичка, чиято баба не беше спала години наред. Не че това е успокоително, но явно може да се живее и така. Сигурно, защото пишеш, Затова е. Сега ще ти разкрия една тайна. Или можеш да спиш, или не можеш. Няма общо списането. Понякога наистина ми се струва много шик да го изтъквам като причина. Наистината е, че познавам много добри автори, които си спят така добре, както и пишат. Какво е да си писател? Стига си ме питал едно и също. Откъде да знам? Какво е? Какви сте? Ти каква си? Писателите не са перфектни хора. Повечето пият. Пушат и се държат неадекватно. Аз не прави изключение в това отношение. Понякога средата на разговора си губя и мисълта. Малко по-късно отново я намирам и се връщам към нея без предупреждение. Също така съм многословна, хаотична и говоря на свой странен език. Но и с това се свиква. Имаш чувство за хумор. Това въпрос ли е? Не, казвам само, че имаш. Ето ти и още една тайна, всеки човек смята, че има. И това е много страшно. Никой не се намира заскучен. Така е. В Хосфорд парк чух една чудесна реплика. Американец се обръща към една англиченка с думите. Вие, англичаните, сте много странни от към чувство за хумор. И тя му отговаря. Ние сме странни. Просто се смеем на смешното. Аз много се смея с теб. Много. Удивително лекарство е. Ти лесно се размиваш. Нали съм ви виждала се лица, непрекъснато си се смеете на ваши си неща? Приятна гледка сте. Някъде бях чела, че боговете започнали да скучаят и измислили любовта. После измислили смеха, за да могат хората да оцеляват. Да оцеляват от любовта ли? Предполагам, че най-вече от нея. Как се пише? Моля, питам те как се пише. Аз не знам. И никой не знае. Сигурна съм само как не трябва, което никак не е малко. Какво е най-страшното при писането? Да го правиш по поръчка. Другото, което може да те закопае, докато пишеш, е да си кажеш, тази книга трябва да е много хубава. Добра ученичка ли беше? В училище умирах от скука. 12 години. Всичко, с което ме занимаваха, ме отекчаваше, а и, честно казано, имах много поинтересни неща в главата си, за да мога да се концентрирам в часовете. По мое време по литература се изучаваше отговор на литературен въпрос или нещо подобно и това ме смазваше, понеже аз така и не разбрах какво е, предполагам, че заради правилата, които от моя гледна точка са обратното на вдъхновението. Имах чудесен учител. Но бях пълна трагедия по този предмет в писмената му част, което доказва само едно – това, че не си добър в училище по даден предмет, нищо не означава. Нито, че не си голям писател или музикант, или математик, или философ. Напротив, има много голяма вероятност да си. Има ли възраст, когато трябва да се започне? Кое? Ами кога се захващаш списане сериозно? Къпо ти започва да... Пише за Нью-Йоркър на 17-годишна възраст. Най-добрия си Роман пише на 37. Писал е и лоши. Шекспир е живял само 52 години, а гледай колко е написал и какво. Джоан Рулинг завършва първата си книга на 34, писала е 5 години. Лермонтов е прописал на 14 години. Байрон също. Всичко това доказва, че човек започва да пише, когато му се допише и няма никаква логика кога и дали ще стане. Аз това му харесвам на писането. Той е нужда да разкажеш нещо. Независимо от формата. Ако някой го прочете, си късметлия. Ако му хареса, го дава на друг. Ако хареса на повече от хиляда души, има голяма опасност или да забогатеш, или да се превърнеш в чудовище. Или и двете. Ако си написал нещо добро, няма никакви гаранции, че ще напишеш второ добро. Какво те вдъхновява? Кое? Вдъхновението. Валери Петров каза скоро нещо много хубаво за него. Всички се страхуват вдъхновението да не избяга. Ама то не е заек, за да бяга. Просто понякога си тръгва, за да си свърши някаква друга работа и след това винаги се връща по-силно и по-концентрирано преди. Нощен преди заспиване по неясни причини, често идват великолепни идеи. Понеже ме мързи да ги запиша и винаги съм сигурна, че съм ги запомнила, сутринта, когато се събудя, нищо не е останало от тях. Защо не си ги записваш все пак? След като се случва често. Аз самата съм брилянтното доказателство че човек не се учи от грешките си, напротив, прави си ги до безкрай. Просто когато е с повече опит, не се очудва, а си казва «Ей, нямаш равна». Кое е най-приятното усещане при писането? Много ми харесва, че въпросите ти са като да съм написала поне двайсетина книги. Хубави въпроси са. Приятни. Кажи ми за най-приятната част при писането. Че се чувстваш могъщ, понеже ти измислиш историята и имаш пълно господство над нея. В реалността почти никога не се случва. Кое е най-сложното? Да разкажеш нещо, което никой до сега не е разказвал. Какво те дразни най-много в тази професия? Или област? Че светът е пълен с великолепни книги и произведения, които никой не е чел. И така и ще си остане. Какво муто би сложила на тази книга? Смелост е да овладеш страха, а не липсата на страх. Много ми хареса онова, което ми. Прочете от пиесата ти. Как беше? То се отнася за разговорите ни. Че те ти осигуряват моментна амнезия за всичко онова, което те съсипва. Да. И с мен е така. Написването на книгата е нещо като спасителна лодка в момента. Осмисля цялото безумие, в което сме нагазили. Особено ти. Защо трябваше да ми се случи това, Яна? Защо? Когато стана последното земетресение и всички страшно си изплашихме, знаеш ли какво ми хрумна, че някой някъде се опитва да ни каже нещо важно и ни дава знак, а ние си мислим, че земетресение. Така стават най-големите разминавания. Като земетресение, да или като да те ударил гръм. На теб това ти се случи всъщност. Штом теб е избрал, значи си има причина. Направо си завиждам, че си толкова поетична и всичко изглежда като сцена от «Властелинат на пръстените». Ето това е хубава мисъл, Христо. Браво! Какво обичаш и какво мразиш? Аз имам написан отговор за това. Част от мое пьесе. По-скоро вътрешен монолог на един от героите ми, който не се чува, но аз се го знам. Слушам те. Добре, ето какво обичам и мразя. Правил съм много списъци на тази тема и остана горе-долу това. Най-важни неща. Така. Обичам мириса на топъл хляб. Топък кой не обича? Трябва да не си нормален, за да не обичаш и самия хляб и аромата му. Мразя да закъснявам. Много мразя. Тогава идва едно неприятно напрежение с томаха, което го помня от училище, а ми е неприятно, че го помня. Закъснявам, нередовно, но се случва. Обичам да пукам мехурчетата на опаковката с мехурчета. От малък обичам. Имаше ги в пастелите панда. Мразя някой да ми ги пука, ако са си мой. А всички пукат. Мой, твой, пукът. Това не го обичам. Обичам да се смея. Обичам и други да се смеят. Не обичам да се смеят на мен или на нещо, което не е смешно, но като цяло това със смех си хубаво. Мразя, когато се порежа. В повечето случаи е от лакомия или непохватност. Обичам коледа, елхите, коледния дух, изобщо празника. Харесва ми, че три дни и всички някак се са подобри или се правят, не знам. Веднъж четох, че в големите градове по Коледа имало по-малко престъпления. В малките си било същото. Та Коледа, коледните играчки, елхите, мирисът на канела и подаръците. Чудо! Мразя, когато съм настинал. Особено хремата. Неприятно, неудобно, дълго и кихаш. Ад. Обичам летните нощи. Летните нощи са времето, когато си казвам, че е хубаво да се живее. А и винаги се случва нещо вълнуващо. Или аз си го правя вълнуващо. Мразя да не чувам. Искам да кажа, да не чуя какво ме питат, да не чувам разговора, да не дочувам или пък телефона. Абсурдна ситуация. Тогава трябва да слухтя или да изглеждам, сякаш съм чул. Това ме напряга. Обичам мърмалът от шипки. Много обичам. Също и от смокини и от ягоди. Абе, всякакви сладка, особено домашни. Повкусно е от шоколад, а и винаги има допълнително. Мразя да сънувам кошмари. То пък кой обича? А сънувам и е ужасно. Добре, че са рядко. Не ми се говори за това. Обичам коне, малко ме страх, когато са близо, но наистина ми харесват. Бягащи коне, красива гледка. Ще ми се да можех да яздя. Мразя да ми убиват обувките. Обичам море. И нощем, и денем, и да съм вътре, и да го гледам. Който го е измислил, браво. Аз и морето, хубав разговор тече там. Мразя да ме боли нещо. Каквото и да е изобщо човек, трябва да се научи да е благодарен, когато не го боли нищо. Обичам сметанов сладолет. Особено този, който продаваха, когато бях малък, в. Пластмасови чашки. Сметанов, ама наистина. Слъжичка. Мразя да ме лъжат, те е мразя, когато разбера, че ме лъжат. Ако не разбера, няма проблем. Обичам да правя подаръци. Не когато ги поднасям, а докато ги избирам. Така отделям доста време да си мисля за човека, за когото са. Мразя да се оправдавам. Първо не мога, второ мразя, че се налага. А то се налага понякога и винаги се провалям. Обичам да карам колело и да плувам с плавници. Не съм карал колело от 10 години, но продължавам да обичам. Казват, че не се забравяло, на това разчитам. Обичам да разглеждам стари снимки и мои, и чужди. Особено чернобели. Там всички са толкова красиви. И детски снимки. Те обясняват доста неща от настоящето. Обичам да пея от сърце, когато ми се пее. Мразя да не мога да запея. В повечето случаи не мога да запея. Имам предвид, че е неудобно. Но пък вкъщи съм. Мразя да се съмнявам. Мразя да чакам. Мразя да плача. Мразя да ме страх. Без коментар. Не обичам пълнолуние, но обичам, когато луната прилича на лимонова резенка. Обичам да танцувам. Обичам да гледам други, които танцуват. Скоро с една приятелка попаднахме на чудно място в парка. Стотици хора танцуваха салса, ей така без повод. Само музиката и те. Ние гледахме. Прелест. Мразя да не мога да заспя. Рядко ми се случва, но когато стане, си спомням за всички останали пъти. Мразя да съм сам. Обичам, когато разбира, че не съм сам. Много обичам да танцувам. Това казах ли го? О, много е хубаво, браво! Хареса ли ти? Моля те, напиши ми и на мен такъв монолог. Да си го имаш ли? Да. И да си го повтарям понякога. Аз ли да го напиша или ти ще ми казваш нещата? Ти го напиши и избери всичко по твое осмотрение. Познаваш ме, знаеш за какво става дума. Ако ти хареса, обещаваш ли да го прочетеш на представенето на книгата? О, да. Обещавам. Хората от ОС. Винаги съм искала Христомота в да играе в моя пиеса. Така и не се случи. В последния ми текст за сцена, с работно заглавие Хората от ОС, има роля за него, която му обещах и написах специално. Оговорката ни е, докато той не е готов да играе, да не започвам работа по нея, но публикувам тук няколко откъса, защото забелязах, че разговорите между двамата ми герои които са над 60 годишни и са най-добри приятели, много напомнят на нашите с. Христо. Просто темите са различни. Но музиката е същата. Ана и Труман. Ана, чудя се защо и двамата не можем да шофираме? Труман, защото хората се намират. Ана, ако можехме, щяхме да пътуваме повече. Труман, не пътуваме, защото не сме поискали. Ана, може би трябваше. Труман, виж, мила, ние не шофираме, за да можем да се разхождаме, не пътуваме, защото сме пътували достатъчно и това с нищо не ни е помогнало. И двамата не обичаме шоколад и котки, и двамата нямаме време за губене, а си губим времето понякога, и двамата нямаме деца, а всъщност много искаме или сме искали, и двамата свирим на пиано, но ти го криеш, а аз не. Няма смисъл от такива равносметки. Защото те не доказват нищо. Просто сме си такива и за разлика от теб мен съседат Силвио страшно ме дразни. В момента това е реалността. Ана, напоследък и не спим. Чувам те как бродиш нощем. Труман, и аз те чувам, когато пишеш, но не ти натяквам. Бродя си. В рамките на апартамента ни е позволено да сме спонтанни. Затова и все по-рядко излизаме вече. Ана, любимата ми дума е покъртително. Отдавна съм си избрала. Труман, аз не знам моята коя е. Нямам си. Ана, ще ти намерим. Ще ти направя списък с красиви думи и ще си избереш. Труман, думите никога не са ме впечатлявали. По-скоро тишините между тях. Напоследък обаче си давам сметка, че не трябва да се мълчи, защото... Когато изгубиш някого, ти остава само изреченото. С него разполагаш и то единствено е някакво доказателство, че нещо някога се случило. Ана, аз за това пиша. Труман, не пишеш от 10 години, не ми ги пробутвай тези. Ана, не пишех, защото помнех. Сега се изплаших, че започвам да забравям. Труман, тази книга трябва да я напишеш. Ана, не знам. Труман: Заради Ервин. Ана: Ервин няма нужда от мен или от книга, за да разбере дали е щастлив. Труман: Но ние имаме нужда Ервин да е щастлив. Зависим от това. Ана: Не мога да му откупя щастието. Бих искала, но не мога. Труман: Заради децата си човек прави всичко. Всичко. Ана: Влюбене това е болест. Диагноза Труман, нашата работа е да се грижим за болния, а не да го пропадим от къщата. Ана, болест. Чувствата са центрофуга, която иззема цялата останала енергия на организма. Не знам как се помага, няма как. Труман, в такива периоди чувстваш денонощно. Като машина си. Ана, казват, че хората с претенции за по-голям. Интелект могат да се пренастроят и от една възраст нататък просто не позволяват да изпаднат в такава ситуация. Труман може да има такива, наистина е, че те просто имат късмет да не попаднат на очи, в които да потънат. Ана може да е само страст. Да отмине. Труман, във влюбването, за разлика от всички останали емоционални състояния, има и надежда. В Страста има отчаяние. В обичта няма страх. Ервин в момента е изпълнен с надежди и страхове, за това е щастлив и мечтае. Ана, така ли помагаме? Труман, така помагат родителите и лекарите, лъжат. Ана, откъде ги знаеш тези неща? Труман, от наблюденията си върху самотата. Ана, някога се влюбих в човек, който ме забрави. И той беше влюбен или увлечен, така и не разбрах. Беше прелесно време на участено дишане и ненаситно живеене. После се случи нещо, мина време, много време и той ме забрави. Аз чаках. Труман, още ли чакаш? Ана, допреди пет дена, да. Труман, какво се случи? Ана, реших да спра да чакам. Завръщане в хвадъщето. Татарата, татарата, татара. та, татара -та, татара. та, -та. Това е опит да изпеем, четейки или обратното, началото на основната тема от сагата за Индиана Джонс. Ако на някого се случи нещастие и го приемат в болница, усещането все пак е, че там всички знаят какво трябва да се прави, че колкото и да е страшно, си на правилното място. Голямото изпитание за близките е след това, защото цялата отговорност и грижа пада на плещите им. Форумите в интернет са пълни с въпроси на тази тема зададени от объркани и сплашени хора. Толкова очакваното прибиране в къщи се превръща в проблем, защото няма лекари или сестри, към които да се обърнеш за помощ. Аз лично съм прекарвала месеци в треперене и справяне с ужаса в движение. Не само аз, а цялото ни семейство живеехме на ръба на истерията от страх, че всеки момент може да сгрешим. Тогава дори леглата се оказват ниски и неудобни, лекарствата никога не са достатъчни, а денонощните аптеки са три в целия град. Никога не се знае достатъчно топло ли е или студено, а и как се прави това раздвижване без рехабилитатор. Бих искала да напиша опътване, което да се дава на изхода на болниците. Как се живее от тук нататък? Христос си тръгна от клиниката в началото на февруари. За него беше като премиера. Няколко нощи преди това почти не спа. Чакаше гостакова. Нетърпение. Беше в реалността и в живота, който му е така скъп. Има една страхотна снимка от този ден. Той пред входа на болницата по Дънкияке, със слънчеви очила, с часовник, изправен, усмихнат и горд. Подарих му диск с музика, която трябваше да слуша в колата, докато напуска това място. Защото, когато се случва нещо толкова вълнуващо, винаги трябва да звучи основната тема от филмите за Индиана Джонс. Няколко парчета реалност. Елица, кажи ми сега вече Христо, като се движи по улицата между хората, има ли проблем с това, че куца и е бавен? или по-скоро се гордее, че върви? Погледите не са му никакъв проблем. При него надделява гордостта, че е оживел и е излязал от този ужас цял и сумаси. Не невредим, но е оцелял. Хубава гледна точка. Благодари се, че е така. Това е начинът да се прескочи една огромна пропаст, наречена депресия. Трябва да разбереш, че сте късметлии. Когато преживееш нещо толкова страшно, след това не трябва да го ставиш да те плаши дълго. Намираш си място или състояние, чрез което да си стабилен и да понесеш товара на случилото се, без да те смаже. Христо това направи и аз съм много доволна. Нека се гордее, напълно заслужено е. Никога не е допускал, че такова нещо ще му се случи. Как и да допусне, след като нищо никога не го е боляло, а и той не се оплаква. Той беше най учуденият човек на света, Яна. Знаеш ли какво е значението на думата изведнъж? Ненадейно, внезапно, рязко, без преход, изневиделица. Неочаквано. Трябва при обясненията за болестта, за инсулта, да сложими и това, че идва изведнъж и никога не си подготвен. Но сега вече си е вкъщи, какво се промени? Много неща правеше, които сега няма кой да ги свърши. Странно ми е, че аз карам, а той седи до мен, например. А какво получи? Дай да видим хубавите страни какви са. Вечерите сме си заедно. Сутрините ни са свързани с много стриктна организация. Преди да тръгне за рехабилитация, е сложна система и изглежда хаотична, но някак се оправяме. Води ми детето на градина заедно. Разкажи ми за сутрините. Когато се събуди, трябва да му се направи лек масаж на крака, за да мине спастиката от нощта. След това отива до банята, аз му помагах в началото, сега вече го прави и сам. После закусваме. Помагам му да се облече. Заедно отиваме. До детската градина, за да оставим тамая. И после го закарвам на рехабилитация. За около 3 часа. Всеки ден. Да. По няколко пъти в месеца ходи и на реки. В добро настроение ли става сутрин? Винаги. Да. Как се справяш с масажите? Научих се. Те не са професионални процедури, просто леки движения, с които да се раздвижи кръвообращението. Беба му прави по сложните и важните. Тя нали е рехабилитатор по професия? Претенциозен ли е Христо към нещо в момента? Не. Нетърпелив е за някой неща обаче. Ежедневието лесно ли е? Леко ли е? В началото страшно се плашех, как ще се оправяме, но сега вече е доста поспокойно. Не казвам, че е лесно, но не е и тежко. Изморява ли се бързо? Гора колкото мен, но има нужда да спи следобед, което е задължително поне първите месеци. Иначе, да, свършват му батериите. Какво не знаеше и сега разбра. Кое не беше предвидила? Детето ни е много малко и иска грижа и внимание. Христо поема доколкото може, но чисто физически е доста изморително за мен. Също така, всяко излизане е значително по-бавно от обикновено и трябва винаги да се предвижда в програмата. Ходи ли на работа? Да, всеки ден след рехабилитация по няколко часа. Ти беше против преди. Страхувам се да не се преуморява. Иначе мисля че се чувства много добре там. Какво прави в момента, знаеш ли? Какво работи? Готви наградите на съюза на артистите. Имал ли е тежки моменти, откакто се прибрал у вас след болницата? Само един период от 2 три дена, в които се хващаше за главата и стоеше така дълго, без да продумва. Ако го попитах какво става, той само повтаряше, ужас, какво си причиних? Какво направих? Каза ми, че не издържа така да зависи от мен, да го карам. Да има навсякъде придружител, да е безпомощен дори да се облече. Беше кратък период, слава Богу. А това, че сте повече време заедно, че си остава вкъщи с вас, доставили му удоволствие? О, да! Когато се възстанови, което в крайна сметка е въпрос на време, ще си променят ли според те режимът и начинът на живот? Струва ми се, че след инсулта преоткрим много неща. Включително и мен. Привързане към семейството, към децата. Винаги е бил, но сега е по друг начин. Вече сме повече време заедно. Нещо, което... Винаги ми е липсвало. От тази случка той си взе поука, че така не може да се живее. Надявам се да е променен в много отношения. Ти как мислиш? Мисля, че е помъдрил, но иначе си същият. За кратко време е натрупал огромен житейски опит. Всички ни е така, не е нещо изключително. Може би си права. В момента какво според теб му достави удоволствие? Всяка промяна или напредване при рехабилитацията го радва много. Когато работи, също. връщането в съюза на артистите той направо светна. Онзи ден бяхме на гости на вилата на Рени и Сашо и тогава се чувстваше чудесно. Ние с него страшно много се смеем, но, честно казано, така и не разбрах кога му е радостно наистина. Често съм го подозирала, че си молира. се себе, Яна, дори когато се караме. Искаш да кажеш, че винаги е искрено? Да, изглежда. На странни неща се смее той, дай да не се лъжем. Само ти се са осмели да му го кажеш. Откакто се е прибрал, минаха ли страховете ти? И сега непрекъснато се боря с тях. Всичко, което главата ти ражда, без да можеш да контролираш ужасите. Никой не трябва да се срамува или притеснява в такива моменти от мислите, които му хрумват. Всичко е позволено и няма правила. Страха няма правила нито начин, по който нормално да го преживеш. Единственото, което бих посъветвала всички, е да говорят, а не да трупат себе си, понеже това се превръща в отрова. Трябва да се споделя. Така и страхът се разпределя между повече хора и от парализиращ ужас се превръща в няколко решими проблема. Да. Искам да се отърва, да не сравнявам и да не се връщам към това, какво е било и как вече не е същото, да се посветя изцяло на настоящето. Много ми е трудно. Надявам се да мине. Бързо се свиква състоящето, защото реалността е много по-мощна от спомените, каквито и да са те. Още сравнявам и помня, и това много ми тежи. Колкото е животът ти в момента, толкова повече те отдалечава от миналото. Особено ако направиш така, че сегашното време да е по-интересно. Направих десет опита да напиша смислено опътване за «след болницата». Не успях, но много се разстроих, понеже си припомних неща, които не са запомнене. Селица се разбрахме, че няма да спестяваме нищо и за това се получи един много странен наръчник, в който само изброявам. Сигурно и нещо съм изпуснала, но силите ми стигнаха само да въздъхна това. След мозъчна операция имунната система е разбита и болният е изключително податлив на настинки и всякакви зарази. променена е емоционално, много лесно се разстройва, плаче е към храна може да има проблем с съня или кошмари, да халюцинира, да си обърне режима на спане. От залежаването се получават рани по тялото, които се мажат смехлеми, ако не се направи на време, става някакъв ад. Има специални декобитални въглавници за сядане, понеже и той е проблем. Има и матраци. В началото може да се получи така наречената словесна салата. Това няма общо с нарушенията в говора, които са съвсем отделен проблем. При словесната салата от устата на болния излизат безсмислени фрази или думи и, ако не си подготвен, много плаши. Вдетиняват се, говорят на умалителни, често им се гади. Много лесно се изморяват и им става лошо. Мерете кръвното. След операцията много отслабват, после много напълняват и двете са опасни. Леглото трябва да е високо и удобно за ставане й. Лягане и за масаж. Ако е ниско, е кошмар. Белегът от операцията трябва да се третира с определени мазила, за да изчезне, а никой не те предупреждава за това. Парализираната ръка отича. Трябва да се придържа с слонгета и да се масажира. Кожата става много суха. Обувките са проблем, понеже глезенат много се криви. Трябва да са удобни, леки и лесни за обуване. Зимата на леда е опасно. Скучаят, изпадат депресия, потъват, апатични са. Не помнят много неща, други помнят и ги повтарят непрекъснато, без да забелязват. Лесно се ядосват. досват. Урологични възпаления, за които пак никой не те предупреждава. Раздвижването е болезнено, зрението е нарушено, има залитане... Риск от падане. Могат да бъдат раздразнителни, а понякога са страшно жестоки към тези, които се грижат за тях. Не е нарочно и не е лично. Ако нямате близък лекар, на когото да звъните денонощно, сте загубени. Търси се Пач Адамс, доктор Хънтър Камбел, Пач Адамс е американски лекар, социален активист, автор на книги и професионален клоун. Той основава института Гезундхайт 1972 година. Всяка година организира доброволци от цял свят, които пътуват до различни страни, облечени като клуни, и дават надежда и радост на децесираци, болни от различни болести или просто обикновени хора. Неговият живот е предмет на филма Пач Адамс с робину Уилямс в главната роля като Пач Адамс. В момента живее в Арлингтън, Вирджиния, където се опитва да лансира нов модел на здравеопазване без спонсориране от осигурителни компании. На гости у Христо и Елица. Вече сме в нормална стая, всичко спокойно и разговорът ни продължава. Друго си вкъщи, нали, Христо? О, няма как да го опиша. Апартаментът ми се струва като дворец. Толкова е уютно и приятно. Ще си говорим ли тази вечер? Да пускам ли диктофона? Разбира се, но сега искам да разменим ролите и аз да ти задавам въпроси. Става ли? Питай. Какво те интересува? Какво мислиш за мен сега? Кога сега? В момента на това осветление. Минаха месеци вече. Същото, каквото мислех и преди. Какво е то? Ти си ми, приятел Христо, каквото и да мисля, няма никакво значение. Искам да чуя. И за преди, и сега. Между преди и сега получи инсулт. Това стана. Можеше и да го пропуснем това преживяване, но са случаи. Сигурно си има причина. Когато съдбата така е преценила, аз не се меся. Ядоса на си ми за инсулта още. Бясна съм ти. Разкажи ми какво видя, когато дойде за първи път да ме видиш. Помниш ли? Помня, разбира се. Бяхме с Галин. Резултата. Какво би посъветвала всички като мен? Не спирайте рехабилитацията, каквото и да ви коства. И физическата, и умствената. Кажи ми за ръката ми, ще се раздвижи ли? Да. Откъде знаеш? Вярваш ли ми? На всяка дума. Тогава не ме питай, а слушай. Просто знам. Разкажи ми какво си ми спастявала. Щом съм го спастявала, значи не е закъсване. Уважи избора ми. Трябва ли да се лъже в такива случаи? Да се лъжат болните ли? Да. Категорично да. И мен ли си ме правила на луд? Лъгала ли си ме? Виж сега, приятелю, в такива ситуации няма позволени и непозволени неща. Ползваш всичко, дори забраненото, ако то помага. Няма нито да се оправдавам, нито да давам обяснения за ходовете и хитрините си. Да не говорим, че всички край човек, който е поразен от такъв удар, са в неадекватни истерия и не знаят какво се прави. Аз лично им прощавам, каквото и да им хрумне. Дори и грешките. А що се отнася за лъжите, представи си, че през една част от възстановяването след тежка операция, болният е като дете. Ако наричаш лъжа това, което казваш на дете, за да го предпазиш или успокоиш, добре, лъжа се. Много. Кога спря да ме баламусваш? В момента, в който вече нямаше нужда да го правя. Сега как да ти вярвам? Как да разбирам кое е истина и кое не е? Няма как. Много си жестока понякога. Нали за това ме извика? Тази жестокост трябва да ти показва, че съм откровена. Дали ще мога да тичам? Нека за сега да помечтаем как сам си обуваш панталуните, а? Ще мога ли да тичам, Яна? Кажи ми честно. Христо, през последната година колко пъти си се затичал? Ти, ако не си на сцена, си в колата. Не съм забелязала да си оттичещите хора. А, тичам си аз. Глупости. Сега и брейк ще кажеш, че играеш. Ами, така е. Добре, ето отговарям ти, ще тичаш колкото си искаш, но с брейка внимавай. Шофирането също ми е голяма грижа. Не мен пък ми е грижа озоновата дупка. Съвсем сериозно говоря. А живея в колата. Няма как да се мине без това. Ами ето, сам се отговори на глупавите въпроси. Не трябва ли да му успокояваш? Аз точно това правя. Заговорихме като герои от моя пиеса. Аз съм герой от твоя пиеса, нали ми обеща? Така е. Сега ми разкажи за погледа. Какво толкова му има на погледа ми и кое му беше различното? Или още е? Сложна работа е да го обясня, ако не го виждаш. Аз мисля, че си същият. Ами, не Какво му има? Докато не мини изцяло парезата на лицето ти, имаш една много специфична мимика, която буди и смях понякога. Крива ли се? Вече не, но изражението не отговаря на текста. Ох, много е смешно това. Така е. А очите? Очите са си на мястото, слава Богу, но заради нарушеното зрение отляво и там има един хаос, докато наместиш фокуса. Става ли по-добре с времето или съм като каракунджул? Тук искам да сложа пояснение точно какво е каракунджул, за да разберат всички, колко точно се описа Христо. Каракунджул, още каракунджол, Караконжо, каракончо, караконджер, киликанзер е фолклорно създание, което плашало и вредяло на хората. Каракунджулът наподобявал космат човек с голяма глава, рога, опашка, едно око и един крак. Кажи ми, оправи ли се това с очите ми или така ще си остана да се блеща и да плаша? Вече всичко е наред. Това беше само в началото. Значи погледът се върна? Да, а аз ти казах, когато се върна. Всъщност е лица го забеляза първа. Кога беше? Когато дойдох от театъра, да те снимат за първи път. Тогава стана същият замик. Имало ли моменти, когато си ме съжалявала? Не. Лъжеш ме. Ако беше станало, щях да се отегля. Защо? Защото, ако те съжалявам, няма как да ти помогна. А какво трябва да изпитваш? Питаш ме неща, за които нямам отговор. Опитай да ми обясниш какво трябва да е отношението, за да помагаш. Ако си приятел, нямаш нужда от нищо друго, но е хубаво и да си вдъхновен. Кога се вдъхновяваш? Когато виждам, че помагам. И когато проходи, също. Разбирам. Идеята за книгата не те ли вдъхновява? Ти как мислиш? Знам, че пари ще вдъхновява. Книга за инсулт не знам. Хубаво ме чуй сега. Освен Париж мен лично ме вдъхновяват и подводните течения, плитките и дълбоките води, вълненията, бурите, изгревите, залезите, тишините, луните, дълбините, мъглите, ветровете, рифовете, тюркуазите, проблесъците, миражите, мечтанията, сънуванията, събужданията, дразванията, проглежданията, бълнуванията, въздишките, музиката. Носталгията, нощите, Бесънията, Сънищата, семейството ми, Стиховете, спомените, Глътките, думите, Бездумията, предчувствията, Кясъкът, погледите, Ръцете, усещанията, Парфюмите, вярата, Опияненията, покоят, Писмата, ненаписаните Писма, димът, Изкачванията, безтегловността, Гордостта, невинността, Очакването, Интимността, тайните, споделените тайни, близостта, радостта, дъждът, ароматите, водата, крайностите, бягствата, лудостта, премълчаванията, приятелите ми, понечванията, абсурдите, звуците, коледите, забравата. Осъзнаванията, нещата, които ме оставят без дъх, смеховете, сутрините, вечерите, въпросите, сливанията, екзалтациите, танците, Черешите, бъдещето, целувките, крачките, сенките, приказките, картините, стъпките, изпращанията, подаръците, невъзможността, очите, това, че големите истории нямат финал, силата, талантът, рождените дни, знаците, летищата, морето, нежността, наивността, хрумванията, чувствата, важното и едно бяло вино от Нова Зеландия. И пак не разбрах за книгата, нито пък в болницата успя да ми обясниш, как се става писател. Нямам никаква представа, Христо. Много сложно го направи с тези разговори, а то не е. Поне опиши какво е усещането. Ами ти си, си същият, просто в един момент всички започват да те наричат писател. Като с е. То се учи. В България се учи, прав си. И в Русия. А според теб как се става писател? Просто ти се дописва. Ако го направиш, вече си. Друга въпросът, дали си добър или не си, но в крайна сметка това не е твоя работа, че да го мислиш. Ти добра писателка ли си? Ти добър актьор ли си? Да. Мисля, че да. Ако ти е важно, ще съм добра. Аз нямам представа. Какъв ми е погледът в момента? Яна. Назвяр, вързан на верига. Малко плаши, но има сила в него. Надявам се, моят поглед да е магнетичен. Собствената ми представа е такъв. Затова не питам никого, че кой знае какво ще чуя. Трябва да ходиш по болниците и да размиваш хората. Имат нужда. Ходи ти бе, Христо. Имаш един филм за такъв лекар. Пач Адамс. Мисля, че е по действителен случай. Хората, които лежат в болниците, освен всичко друго, което им е на главата, страшно скучеят. Затова побъркваме близките си да идват непрекъснато. Така поне нещо се случва. Иначе лежиш и нищо. Гледаш точката, а в! Повечето случаи и те боли или ти е лошо. Трябва да помислим по този въпрос. Има болни в много тежко състояние, които нямат сили. Но има и други, които са в пълно съзнание и остават много дълго време само със страховете си. Трябва да измислим нещо, Христо, може би всъщност това не е задачата. In memoriam Някъде в края на юли, в Камарица, 21 години, тази сутрин на 43 години внезапно почина една от ярките личности на културния живот в Пловдив, журналистът Иво Дионисиев. Получих едно съобщение от Христо, Яна, моят приятел Иво Почина. Смазан съм. Едни хора се връщат оттам, където други отлитат, и това е най-тихото разминаване. Тогава настъпва оглушителна тишина. И тя е страшна. Писмо до Иво, Ивчо, приятелю. Сигурен съм, че в момента и двамата слушаме Наканон Хева Несдор. Мен не ме допуснаха. Но ти почука и ти отвориха. Обичам те безкрайно. Почивай в мир. Христо. За театъра. На 10 януари, два месеца и малко след животоспасяващата операция, Христо излезе от болницата за няколко часа, за да изгледа генералната репетиция на RB2. На въпроса Сигурен ли си, че трябва да го правиш? Той ми отговори Сигурен съм. И отиде. Никой в крайна сметка не може да формулира какво е театърът, но всеки си има лична гледна точка, усещане или взаимоотношение с него. С Христо толкова много сме обсъждали тази тема, че не мога да използвам само един разговор. Може би ще трябва да напиша отделна книга. Споделял ми е, че преди да го приемат във Витис, не стъпвал в театъри, когато го питали след време. Е, как така ти хрумна? Той отговарял. Просто знаех че това искам да правя, ако го попитате и сега, пак същото ще каже. Театърът е моментно случване, за което след това няма доказателства. Като да рисуваш фигури във въздуха и когато спреш, те изчезват, но става много въздух за дишане. Странно е да се говори с актьори за театър. Също толкова странно е да се обсъжда с хора, които нямат общо с тази професия. За едните е реалността, за другите е малка част от нея. За дните е най-важното нещо, за другите не е. За е животът им, а за другите не знам какво е, но всички, които се занимаваме с това изкуство, се надяваме да бъде наша кислородна маска, както стана за Христо. Разбрах го, когато той почти избяга от болницата, за да отида на генерална репетиция на колегите си. Убедих се и когато в дни от най-тежките си моменти започваше да рецитира реплики от Пиеси. Разбрах го отново когато забелязах долеглото му залепен лист с цитат от сирано дюбържерак. И когато ръкопляска от ложата на представление, в което е играл, подавайки реплики на колегите си, без да се усеща. Последната роля, в която го видях, беше в Еканкон, точно 6 нощи преди да получи инсулт. Така и на ме попита дали ми харесало, толкова беше сигурен, че е хубаво, а той беше. При актьорите с такъв опит има една много характерна частота, на която се настройват, когато градят роли. Винаги ми е било интересно да я разгадея. Така и не успях. Но увереността, че правят нещо сериозно, концентрацията и огромният труд и време, които инвестират, осмислят процеса и го стоиностяват. Когато усилията се комбинират и с талант, винаги се получава, понеже няма. Пропуск в рецептата на приготвянето. На 27 Христо излезе от болницата, отиде в театър 199 и гледа представлението, приятно страшно. Когато влезе в последния момент, за да не притеснява никого, цялата зала избухна в аплодисменти. Ръкопляскаха на него. И аз разбрах две неща. Първо, видях Христо на мястото му, в театъра. Няма такава радост и щастие, а когато той е щастлив, много му личи и всичко около него грейва. Второ. Щастието е рядко, но много силно чувство, което обаче за разлика от всички останали замик лекува, осмисля, мотивира и изпепелява тъгата, дори тя да е била продължителна. Той е енергиен източник и когато ти се случи, е въпрос на емоционален стандарт и опит да го разпознаеш и да се възползваш от късмета си. Научете се да сте щастливи, това спасява животи. За всеобщ късмет е заразително. За това за театъра бяха безкрайни, дълги и интересни, светни, дълбоки, смешни и тайни разговори. Защото за Христо театърът е щастие. Първото ми излизане сред хора беше на представлението «Хъшове в народния театър». Разкажи ми за него. Едно от най-вълнуващите неща в живота ми. Защото този път бях от другата страна, от страната на публиката. Гледах представление, в което и аз участвах до преди да се случи този инцидент. Много странно усещане. Уш от дистанция, но без дистанция. Нямаше как порано да разбера каква е цялата картинка, ако не бях сменил гледната точка. Не че се налагаше да сменям, но така или иначе се случи и сега се радвам на този шанс. Какво ново видя? което не знаеше, докато играеше? Колко е хубаво? Не знаеше ли, че е хубаво? Не. Докато играех, изпитвах огромно удоволствие, усещах енергия, но се съм си давал сметка за мащаба. Няма как да го разбереш, докато си вътре. А когато участваш в някакво представление, имаш ли идея, как изглежда отстрани? Представяш ли си го? Идея имам. Защото съм част от него, няма как да нямам. Но той е някаква моя версия или фантазия. Ай и докато играеш, има толкова други по-важни неща, които трябва да вършиш. Навремето, на времето, на премиерата, си спомням Стефан Данилов дойде при нас и каза, «Вие всички тук имате един огромен проблем». Не можете да си представите в колко хубаво представление участвате. Сега, като гледах разбрах, че е бил абсолютно прав. След спектакъла Отидох и им казах същото. Накрая на представлението, когато всички пеят една песен, колегите се обърнаха към ложата, в която аз седях, и, пейки ми се поклониха. Аз изправих, също се поклоних и тогава цялата зала стана на крака и публиката започна да ръкопляска. Беше изключителен момент. Не мога да го обясня. Той усещане в душата... Несравнимо с нищо друго. Гледах Хъшове пет години след премиерата без Христо. Неговата роля изпълняваше вече Деян Донков. Но успях да споделя мнението си нито с режисьора, нито с приятеля си, понеже и двамата вече нямаха нужда да обсъждат нещо отдавна преживено. Ако ме беше попитал някой, щях да кажа това, да направиш от мъртва, за мен, материя, каквато и литературната основа на спектакъла «Симфония», е изключително постижение. Да накараш 15 актьори да повярват и усетят трепета и смисъла на думата свобода, да изригнат и да преживеят романтиката на група «Балкански пирати» с цялата им наивна поетика и жажда за приключения е голяма. Много голяма работа. Добре, Христо, искам да те питам нещо. Влизаш в Народния театър, който е най-голямата национална сцена, но е и твоя сцена. Виждаш хъшовете. Които са ти приятели и знаеш колко те обичат. Сашо ти е много близък, това е негова постановка. Изобщо в ехъшове е сърцето ти май. Мислиш ли? Ти ходеше в болницата с фланелка оттам. Елица ми е казвала, че в реанимацията си пял песента. Сега, като го гледа, кажи ми кое от всичко това те трогна или по-скоро кое най-много те развълнува. Когато се обърнаха към мен и ми се поклониха. Колегите ти. Да, колегите. Даваш ли си сметка в момента какво ти се случва, докато преживяваш толкова вълнуващо нещо или по-скоро е енергиен поток към теб? Не. Просто се изправих инстинктивно, видях им лицата, видях, че има много любов, разтупа ми се сърцето и си казах, аз съм още там. Имаше ли нещо, за което ти беше мъчно? Не. Обърнах се към рехабилитатора си, който беше с мен и му казах: Ето това гоним. Разбрали в каква форма трябва да съм и на каква сцена трябва да се кача? Разбрали как трябва да се движа, за да мога да играя това? И знаеш ли какво ми отговори Калин? Не. Не знам колко ти е кръвното на теб в момента, но ако беше продължило още една минута, аз щях да получа. Инсулт. И не ти стана нито мъчно, нито криво че не участващ? Не, имаше сантимент ли, или как да го нарека. Той е чувство към момчетата. Не сте само момчета там. В този случай слагам и Рени сред тях. Тя е вашето нежно цвете. Предполагам, никак не е лесно да си сама сред толкова много мустаци и крещене. Рени е блестяща. Много я обичам. Всички много я обичаме, защото в пьесата тя играе ролята на красотата и нежността, от които всички мъже имаме нужда, за да сме нормални хора. Иначе ще се избием. Веднъж в болницата присъствах на един ваш разговор, когато ти се обади и си говорихте дълго. Ако така се грижи за всичките хъшове, тя всъщност изпълнява главната роля, без вие да знаете. Така е. Тя е главната роля категорично. Като има красива жена в центъра на една картина, ние и на глави да застанем, пак всички гледат нея. И срени ли имаш същото приятелство, като с останалите колеги от представлението? Различно е, понежно е, но пак е мъжко. В Хашове има и една друга история. Ники Костадинов. Аз играя неговата роля. Това, от което той си отиде, е близко до това което на мен ми се случи, после аз влязох на негово място и мен нещо такова ме сполетя. Аз съм част от всичко това, целият този път, мъката по Ники, създаването на спектакъла, който ни донесе само радости, защото аз поне до сега не съм имал в професионален план еквивалент на такива взаимоотношения, каквито имаме в хъшове. Ние създадохме един много сериозен мъжки екип, отбор. Защо стана това? Имаш ли някакво обяснение? Първо ни обедини историята и загубата на Ники, второ – харизмата на Сашо. Запознах се с Сашо Морфов на рождения ден на Христо Мотавчиев. След няколко дни имахме оговорена среща, за да поговорим за книгата и за Христо. Видяхме се, седнахме да пием кафе и три часа говорихме за всичко друго, освен за книгата и за Христо. Не пихме и кафе. След няколко дена аз, Сгузната си съвест на човек, който не си е свършил работата, отново го извиках на среща. Отново седнахме, говорихме и някъде на третия час аз разбрах за какво е говорил Христо, когато ми обяснявал за Сашо. От цялата история аз мога да ви кажа, че единият е царят на мълчанието и дълбочините, другият е Богът на кръщенето и на скоростта. Единият е режисьор, другият е актьор. Единият е лош психолог и много добър анализатор. Другият е великолепен психолог, без да го съзнава, но не му се анализира. Единият, когато лети на сън, не може да кацне, а другият отскача и полита, след това пропада надолу, пак се отблъсква до следващото политане. Това разбрах аз. А да. И че са много добри приятели. Еритамен блус две също много ме развълнува. В това представление имам голям принос, а не успях да участвам. Но и двата спектакъла са ми еднакво скъпи и на сърце. В театър зад канала, който е моят театър, съм натрупал чудесни спомени, преживявания, вълнения, скандали, притеснения и какво ли още не. Цял един живот. Пълнокръвен, истински и голям. Там е част от мен. Там са моите хора. Те даже не са ми само приятели, то е роднинство. Илка, ицко. Върти, Ирини, Петю, Фицата, Бина. Всички. Голяма любов е и там. Големи истории. Коя роля смяташ за свое лично постижение досега? Харесвам си всичките. Пак ще попитам, ако трябва по-бавно. Коя роля смяташ за свое лично постижение? Големанов. Работата ми с Мариус беше изключителна. Не бях попадал на такъв режисьор. А пиеса? Опечалената фамилия? Коя постави? Бина Харалампиева. Аз съм нейният актьор. Или тя е моят режисьор, не знам. Изобщо не знам какви сме си. Може би сме театрално семейство. Да, това е най-точно. Кой друг е член на това семейство? Всички от Малък градски театър зад канала. Когато съм на сцената, Яна, виждам само колегите си и един въздух, пълен с енергия пред мен. Аз трябва да я поема, да преработя вътре себе си и да я върна обратно към публиката с позитивен знак. Никой не подозира, че основният проблем на актьора не е дали ще си забрави текста, а как да се пребори с огромната лавина, която идва отдолу, от залата, към него. Оттам се получават и бляскавите изпълнения, и тоталните провали. Аз ще се върна на сцената, когато съм готов да поема тази енергия, без да помръдна и сантиметър назад. Христо, ето следващата ти роля. Започвай да я учиш от утре. Отказ от пиесата хората от ОС. Сарт и Труман сами. Труман, на времето ни беше забранено да плачам. Не беше мъжко, срамно беше. Сега пък не можем да спрем. Сърт, на какво плачете? Труман, аз лично вече мога на всичко. Сърт, без причина ли? Труман, когато един мъж плаче. Винаги има причина, повярвайте ми. Може да е в миналото, може и да не я помни, но има. Сърт, защо настоящето не ви ли стига? Труман, Никога нищо не стига, докато се случва. Когато свърши, започваш да въздишаш по него. Така сме свикнали да сме недоволни. Реалността е най-убийственото упражнение, което отравя всичко. За да издържиш, трябва да имаш паралелни светове. Или минало, както е в моя случай. И това е лукс, който си има цена. Понякога много висока. Сарт. Бъдещето също крие възможности. Труман, на моята възраст бъдещето не ме вдъхновява особено. Истината е в миналото, там се крият отговорите на много въпроси от настоящето. Сарт, имате ли въпроси? Труман, не, но имам минало и то ме привлича. Струва ми се, че всичко, което е там, е покрасиво, макар и безвъзвратно загубено. Сарт, тъжен сте. Труман, Правя се на тъжен, полесно ми е. Така и не разбрах как да се държа, когато всичко е наред. Сарт, откога живеете тук? Труман, мисля, че вече трето прераждане. Сарт, в един и същи град? Не е ли отекчително? Труман, не можете да си представите колко, но има и нещо прелесно в това. Градът ни е много грозен, затова е поносим. Нас красотата ни убива. Усетих го, когато бях в Рим. Толкова е красиво, че можеш да пъднеш и да умреш. Казанчак изказва, безмилостна е красотата, не ти я гледаш, а тя те гледа и не прощава. Този град е грозен и можем да оцелеем само на такова място. Превърнал се е в материализирало съотчаяние, из което се разхождаме. Да страдаме и да сме тъжни, това е националното ни хоби. Звучи трагично, но не е. В крайна сметка красивото и грозното, тагата и щастието имат смисъл единствено, ако се целят в това, което е отвъд понятието за красиво и грозно. Само тогава стават взаимозаменяеми и се превръщат в материал за ваяне на чудни форми. Сарт, вие сте аристократ. Труман, в този град аристокрацията е оксиморон. Както и съвременна класика. Сарт, имате ли приятели? Труман, вече не. Сарт, защо? Труман, загубих способност да говоря. Не знам как се случи. В един момент забелязах, че от устата ми излизат страшни безмислици, различни от тези, които ми се иска да кажа. Загубих контрол над речта си. Губя представа какво точно искам да кажа, докато го казвам. Вече не знам дали изобщо искам да кажа нещо, или оставам само с намерение, или предчувствие. Което не мога да формулирам. След като забелязах този свой дефект, се отказах от говоренето. Мисля, че някой друг ползваше устата ми, за да се изрази, и аз спрях това безобразие. Може би трябва да започна да пиша. Да общувам чрез писма. В написаното има концентрирана емоция която не може да се разплиска. В написаното има сила. Ако пиша, няма да се губя в превода, ако проговоря, ще трябва да лъжа. Сарт, лъжете ли често? Труман, лъжа, разбира се. Налага ми се, но много мразя. Предпочитам да премълчавам. Това не съм го измислил аз. Чух го в един филм, който изгледах от началото до края с пълното съзнание, че филмът е лош, но аз не може да спра да го гледам. Там намерих тези думи. Сега ги казвам като свои, защото няма друг човек на света, който да го е изгледал до края. То е невъзможно. Мисля, че дори малко си поплаках. Сърт, трябва да ви развеселим някак, искате ли да излезем заедно? Труман, не знам дали все още мога да се държа прилично сред хора. Сърказмът ми е завзел властта над мен. Сърт, можем да отидем на концерт или на кино? Какво ще кажете? Труман, предпочитам да отидем на театър. Обичам театъра. Сарт, чудесно, съгласен съм. Труман, там се лекувам. Сърт, защо? Труман, защото той ми осигурява момент на амнезия за всичко нова, което иначе ме съсипва. В театъра, скъпи мой, всеки тенекиен човек има шанса да открие сърцето си. Снимки първи финал Много странно усещане е да се натъкнеш на нещо, от което едва си се спасил, и смяташ, че вече никога няма да ти се случи. Удивителното е, че втория път си също толкова неподготвен, колкото първия. Защото няма две еднакви пропасти за пръскачане, а дори и да има, всеки път е страшно. Да си възрастен е несложно. Аз толкова не исках да пораствам, толкова се съпротивлявах и някак животът така и си вървеше. Докато не заваляха събития и последствията им, които ме накараха да се предам. Казах си, е, дотук беше с детството. Край, после разбрах друго. Разликата между детството, младостта и зрелостта е една много неясна и разтеглива граница, която страшно те обърква, когато трябва сам да определиш какъв си. Сега, с днешна дата, Признавам, че съзнанието, дали си възрастен или не си, се избистрена от събитията, които те сполетяват, а от групата около теб, от хората, от отборът ти. В този случай случих на отбор. Имам любима реплика от една пиеса, бях забравил колко е хубаво да бъдеш сред млади хора. Младите се смеят така истински. И понеже няма как да погледна живота си от високо, в конкретния момент разсъждавам за себе си от мястото, в което се намирам. Чувствам се млада, силна, сякаш всичко ми предстои. Да си млад не значи да си безотговорен. Напротив. Значи каквото и да ти се случи, да не смяташ, че е завинаги или че определящо за всичко тук нататък. Да си млад е да вярваш, че най-интересното те първо започва. И отказвам да се обърна с гняв назад. Защото там е пълно с преживявания, които, ако не се бяха случили, аз нямаше да съм аз и нямаше в момента да пиша тези. Редове. Отказвам да съм тъжна, отказвам да съм нещастна, отказвам да тълкувам отминали събития като фатални или с последствия, чийто резултат ще ни връхлети след години. Защото животът се оказа кошница с изненади и дразнеш ли да се разочаруващ от него, той много се обижда, че си го предал. Каквото и да ти се случва, си има причина, но в момента на случването нямаме съзнание за нея. И ако се успокоим, че това не е дефект, всичко си идва на мястото. Тази книга е нашият поклон към живота. Втори финал Има един Великолепен монолог насиран от Дюбержерак от едноименната пиеса на Едмон Ростан. Точно този текст беше закачен до леглото на Христо, докато лежеше в болницата, а и той го подаряваше на почти всички, които идваха да го посетят. По същото време, неговият приятел, актьорът Деян Донков, изпълняваше тази роля на сцената на Народния театър. Изпълнява я и досега. И е изключителен. Всеки, който разбере думите и започне да ги произнася искрено, става такъв. Става необикновен. Чувала съм ги и от Христо, и от Деян. Единият в болницата, другият на сцената. Имало е вечери, когато са ги изричали по едно и също време. Сега се опитайте да си го представите. Ето ги, как? Няма полза вече. Така ли казваш? Знам. Човекът се сражава, дори кога е сам. И боят покрасив е, кога надежда няма. Какви са там уния? Аха! Кълпа голяма. Познах ви, врагове, познах ви по лицата. Лъжата. Замахва със събята си във въздуха. На. Ха. Ха. Компромисът. Парата. А ето под луста. Пак замахва със събята си. Примирие е неща. Не. Никога. А тази? О, тя е глупоста. Напирате отвред. Ще ме сразите, зная. Но аз ще се сражавам, свален дори края. Върти събята си и спира за пахтян. Елате, подлеци, ограбили от мен. И слава, и любов. Аз пак опетнен ще отнеса от тук съкровището свое. О, то остава чисто, ненакърнено то е. И аз пред Бога с него след миг ще се явя, останал непреклонен и с вдигната глава. Пада с вдигната сабя. Това богатство. То е, сабята се изплъзва от ръката му и той пада. Роксана, навежда се над него и го целува по челото. Кажи, да разбира. Сирано, отваря очи, познава я и се усмихва. На шапката ми славна, разветите пера. Завеса Епилог Това първата ви книга ли е? Първата ми книга за Христо му да. Какво е тя за вас? Много личен разговор, който споделяме с други хора. С какво случилото се е с Христо му ви промени? Ние с него не се учим един друг. Просто не се съдим, не си правим забележки и не се опитваме да се променяме взаимно. Имахме битка за печелене и той ми извика на помощ. Предполагам, че съм научила много, но не си давам сметка в момента. Това са най-хубавите уроци, тези, които те променят, без ти да забелязваш. Как бихте обяснили такова приятелство? А трябва ли? Трудно ли ви беше да се върнете отново в болницата и то в ситуация, която вече ви се случвала? Не. Съм се и замислила. Трудно ми беше да видя приятел на легло. Ако може това да ми спестяват близките ми, ще им бъда много благодарна. В болниците има една много специфична миризма. Казват, че обонянието е най-силният ключ към спомените. Когато не става дума за аромат на домашни сладки или парфюм, е доста зловещо. С години се опитвах да се отърва от нея. Сега пък усетих и ми прилуша, но като си помисля за Христо и семейството му, моето изглежда незначително. Така, че не ме питайте такива неща, аз в случая нищо героично не съм направила. Сега какво чакаме, чудо ли? Аз лично нищо не чакам, не знам за вас. Чудесата си валят от самото начало. Не ги броя колко са, но ги забелязвам. Може ли според вас човек, който е преживял толкова? Жесток удар... Да се върне пълноценно към живота. Съпругът ми преживя много по жестоко удар от този на Христо и в момента е по-силен, по-здрав, поразумен, разумен по щастлив и много по-пълноценен във всяко едно отношение от мен. Единствената разлика от преди е, че всички, и той, и ние около него, се научихме да се наслаждаваме на живота и да му се радваме всеки миг. Пишете ли вече нещо ново? Да, следващата книга почти е готова. Ще се казва няколко истории за крале и Кралици и излиза в началото на другата година. Довършвам и нова пиеса с работно заглавие «Хората от Оз». Една от ролите е подарък за Христо и съм му обещала, че ще изчакам, докато е готов да изиграе. Героят му се нарича Труман, но освен частите, които се намират тук, повече няма да издам. Има ли разлика между това да се пише книга и текстове за театър според вас? И да има, не съм формулирала все още, защото писането винаги е удоволствие за мен. Но тази книга е по-скоро документално поетичен разказ за събития, които ни завихриха в реалността и за начините, по които ние се спасихме. За театър се пише понежно, защото той е моментно случване, за което след това няма доказателства. Като да рисуваш фигури във въздуха и когато спреш, те изчезват, но става много въздух за дишане. Значи скоро ще видим Христомотов в на сцената? Нямам никакво съмнение, нито повод да твърдя обратното. Какво бихте казала на читателите си? Мерете си кръвното. Какво бихте казала на Христо? Аз от една година не спирам да му говоря. Но още докато беше в болницата, обещах му да му напиша. Монолог, който да е реплика на едно откровение от моя пиеса. Ето го. Какво обичам и мразя? Никога не съм правил списъци на тази тема, но сега ще се опитам да си припомня най-важните неща. Така. Обичам аромата на утрото. Някои хора не го понасят, но аз мисля, че изобщо не знаят за какво става дума, защото стават късно. Обичам да обичам. И аз мразя да закъснявам. Мразя и другите да закъсняват, а аз да ги чакам. Не закъснявам. Никога. Само веднъж бях отишъл в един театър за представление, а се оказа, че тази вечер трябва да съм в друг. Тогава изпитах ужас заради закъснението си и не искам да се повтаря. Обичам да карам кола. Това наистина го обичам и го мога. Тогава усещам, че всичко е в ръцете ми и владея е скоростта. Усещам, че аз съм скоростта. Обичам да се смея. Обичам и другите да се смеят. Много лесно се размивам. Това не е лошо, нали? Мразя, когато някой плаче. Чувствам се бесилен. Мразя да съм бесилен. Обичам театъра. Обичам да играя. Обичам сцената. Мисля, че това е животът ми, аз обичам живота. Много го обичам. Мразя. Когато съм болен. Никога не се бях разболявал. Не знаех какво е, случи ми се. Отвратително е. Обичам морето. Обичам да плувам. Плуването е най-близко до летенето, затова го обичам. Мразя да се лъже. Аз да се налага да лъжа или да ме лъжат. Абсурдна ситуация. Ако не разбирам, няма проблем. Но ако разбера, ми е много неприятно. Обичам крем-брюле. Много обичам. Също и сладкиш с панакота и арменски сладки. Има някаква магия в арменските сладки. Нещо в тях те кара да прощаваш и да се усмихваш. Мразя да се моля на някого. То пък кой обича? Не ми се говори за това. Обичам приятелите си. Без тях съм за никъде. Надявам се те някога да кажат същото за мен. Мразя зимата, потискаме. Обожавам пролета. И нощем, и денем, и да я вдишвам, и да я гледам. Който я измислил, браво. Аз и пролета, аз и е лица. Мразя да ме боли нещо, каквото и да е изобщо човек трябва да се научи да е благодарен, когато не го боли нищо. Обичам един водопад. Свързан е с детството ми. С спомените ми. Той си е мой. Не си го давам. Който иска водопад, да си намери свой. Мразям ръсотията по улиците. Вбесяваме. Нищо не мога да направя, но много хубаво мога да си ядосвам. Обичам смех на децата си. На всяко по-отделно и на всички едновременно. Тогава става коледа независимо от сезона. И аз мразя да се оправдавам. Ай, не мога. Но се научих да се извинявам. Костваше ми, но се научих. Обичам да пея. Мога да пея. Понякога усещането е като свободен полет от висока скала. Не падане, а полет. Пеенето е благословия, ако го можеш. Отвари чакри за които не си предполагал. Съгласен съм, че детските снимки обясняват много неща от настоящето. Нямам конкретно отношение към тях, но е добре да ги има, ако имаш въпроси. Мразя, когато наранявам, без да искам. Изобщо не трябва никого да наранявам. Ако е несъзнателно, поне до някъде съм оправдан. Мразя, че причиних това на близките си хора. Това с инсулта. Мразя се за това. Дано да мине. Обичам да не се съмнявам и не се съмнявам. Но и аз мразя да чакам. Мразя да унижават някого, който и да е той. Мразя да мразя. Обичам да танцувам. Обичам да гледам дъщеря си как танцува и как пее. Обичам родителите си. Обичам Варна. Мразя да съм сам. Обичам когато разбира, че не съм сам. Много обичам живота, защото е прекрасен. Това казах ли го? Яна Борисова. Да бъдеш. Христо Мотавчиев. Българска. Първо издание. Отговорен редактор Наталия Петрова. Редактор Цветелина Сантулова. Коректор Кремена Бойнова. Технически редактор Божидар Стоянов. Предпечатна подготовка Мирослав Стоянов. Формат 6.0 наклонена черта наклонена черта. Печатни коли 13. HTTP двоеточие, дъбъл наклонена черта и тя точка EMI символ за търговска марка.